Чарл Лутран Митра и Заратустра търсене на християнската предистория предговор Иран е единствената връзка между двете части на настоящото съчинение. От Иран идва анализираният материал, а въздействието на тази страна в религиозно отношение върху юдал-християнския свят е основният предмет на настоящата книга. Преди всичко Иран ни предлага единство в териториално и религиозно отношение. Това единство е особено важно предвид мястото и ролята, която са играли арийците. Всичко това ни открива широко пътя към епохи и райони, значително отдалечени едни от други по време и място. Най-напред трябва да отидем в Кападокия, Месопотамия Индия в Трети хаия Пъргара. След това заедно с митраизма трябва да посетим средиземноморието, Северна Африка, Испания, Франция, Англия... Германия и Централна Европа около първите векове на новата ера. Вторият, по-тесен кръг на нашите пътувания, включва по специално Иран на Хеменидите и Ашекидите, започвайки приблизително от средата Найха и Епарахара. Трябва да се запознаем отблизо с Палестина и Мала Азия по време на елинизма, а после, заедно с елинизираното и дохристиянство да обгърнем целия гракоримски християнизиран близък изток, неразривно свързан с цивилизациите на Запада. Навсякъде в тази книга сме се ръководили от личните си изследвания. Бихме искали да отпратим читателите най-напред към нашите изследвания Финикийци от 1920 г. Шумерите и индоевропейците от 1925, където сме се докоснали до въпроси, излезли на сцената благодарение на великолепните разкопки, извършени от Сърджон Маршал и неговите сътрудници. Археологикъл Survey в Индия след 1923 година. Ползвали сме на широко неговите резултати, подпомогнати, разбира се, и от ценните и компетентни приноси към този обширен предмет, предоставени на научната общественост от сър Аурел Стейн и господата Саливан Леви, Дъжп Жилуски, Стивен Лангдън, Гат Сидни Смит, Масетоке, Тагупинат Харао, Суил, Гуа, Джозеф Меншън, Дъжг Хантър, Нрипендра Кумар сър Хърбърт Риели. Жабеланд, Ормингтън, Хар Гривс, Франк Гордан Чейлд без да забравяме ЖД шелет, благородния и честен труженик. На това трудно и невинаги благодарно поприще. Нашето съчинение преследва преди всичко обещо информационни цели. В резултат на това то се задоволява да дава само основното. Библиографски и други позовавания сме си позволявали само когато сме считали че това би улеснило читателя при възприемането на текста. Що се отнася до култа на Митра, основните ни източници съвсем естествено са били ведите и авеста. Безценна бе помощта в това отношение на великодейните трудове на Франц Тюмон. Заключенията обаче, които сме извлекли от класическите текстове и посочените научни публикации, са чисто наши и не ангажират никого. Тези заключения са правени върху дравицки лингвистичен материал, като ползваната документация е извлечена от самите източници. Втората част на настоящата книга е резултат от проучвания, предприяти още през 1908 година, и констатации, правени от 1917 година насам. Не са публикували досега поради желанието ни да задълбочим още повече проучванията си върху иранските първообрази, което стана възможно след 8 години в Икалда, Хоца и Туц и чрез собствените ни неспирни проучвания. Духовната съкровишница на големите религии е достатъчно богата, пълна с достатъчно благороден метал, за да отдадем заслужено внимание на взаимното им влияние през дългия исторически период на тяхното съществуване. Към изучаването и осмисленето на тази съкровищница трябва да подходим поне с толкова яснота на дух и спокойствие, колкото към кой да е проблем от сравнителното литературознание. Фактите са си факти, а историята история. Без да изоставяме скъпата на латинския поет Темпа Есерина, понякога се сблъскваме с необходимостта да възстановяваме дълго недооценявани или направо изопачени. Едно Ист Шамбала подготвя за печат на български език тритомното издание Навеста, като първият том ще излезе през 1998 година Беларет. Две въжа книгата на видния френски специалист по митреизма и иранската култура Франц Тюмон «Мистериите на митра» са Ист Шамбала. Бел ред неща Стремели сме се да поправим тази недопустима грешка във втората част на книгата, без да превръщаме изложението в полемика. Стремежът ни е бил да предадем на хартията само онова, което е установено със сигурност. В това си намерение бяхме улеснени от дългата предварителна работа с санскритски, ирански и еврейски първообрази. Настоящето изследване няма претенции да поднесе нещо ново на иранистите или еродитите в областана. Юдеизма. И едните, и другите отдавна познават въпросите, повдигнати тук. Както класическите съчинения на Ечели Зет, Чейня, Кохът, Лагард, Майер, Молтън, Ейкън, Ерик Стейф, Содерблум, Джеймс Демиститър, Букън, Еналдико, Халави, Уелхаузен, така и поновите на Джакса, Гайгър, Хун, Делденикей, Райцестейн, Есечифтал да Зет, Снайберг, М. Абек, М. Бенвенясти на някои други имат своя неоценим принос за всестранното изучаване на проблемите. Всички посочени ценни трудове обаче са повече или по малко еродицки, предназначени за тясно специализирана публика. Широката четеща публика, често твърда консервативна по отношение на онова, което се отклонява от общите линии, завещани от традицията, се интересува от Иран съвсем споредично. Така поне е във Франция. Преводите на Zendavesta и The Sacred Books of The East фигурират в повечето библиотеки. Суровата на адаптираност на тези текстове обаче бързо отблъсква масовия читател, който справо или не се отвръща от тях и търси научните съчинения на нашите най-добри иранисти Ар Джей Виндрес, Емелити Е. Бенвенясти. Един от последните популяризаторски трудове върху парсизма на Ви Хенри датира от преди 30 години – 1905. Ето защо смеем да се надяваме, че всички унези, които се интересуват от предмета на нашата книга Макар и само от обща култура, ще намерят в нея минимума необходима информация, достатъчен да ги постави в течение. Обедени сме, че минимални познания върху Иран биха били от полза за всеки който иска да вникне поистински в религиозната история на юдо-християнския запад. Това бе и мотивът, който ни накара да публикуваме книгата. Париж, 11 септември 1935 г. Въведение Историята е по-древна, по, по и по-разнообразна от всички понятия за нея. Едва ли можем, без да накърним това богатство, да отделим нещо неподвижно и инвариантно, Особено когато става въпрос за събития, станали в самата на историята. Търпеливото проучване на фактите, текстовете и паметниците сочи, че всеки изминат ден материалът става все повече, а оттам и проблемите посложни и по-многостранни. Пред нас са религии и цивилизации. Нито една от тях не можем да обясним само чрез самата нея. Независимо от вродената тенденция всяка цивилизация или велика религия да извежда всичко от самата себе си и от никой друг, без да отчита или признава чуждите влияния. По отношение на цивилизациите вече сме се добрали до Не толкова груби опростявания Задаваме си въпроси върху началната фаза на цивилизацията и нейния праисторически субстрат, върху смесването и взаимното влияние на отделни раси и управляващи елити, върху наслояването на езици и способи. Това, което допреди 50-тина години се разглеждаше като латинско или римско единство, днес е просто последна фаза на една по-стара италийска цивилизация, за чието оформяне са дали своя принос пелъзгите, етруските, келтите, гърците и дори африканци и ориенталци. И всичко това без да губим от поглед ролята на същинските италийски племена. Същото се отнася и за Елада. Било е време, когато тя се изправяла пред историка като чудо нареда и яснотата. Откритията на Шлиман, Сарадъжеевънс, скорошното откриване на хетите, на народите и езиците от Мала Азия и Егия ни показаха, че дори тук има още много да учим. Илюзията за светлина бе заменена от мрак. Мрак, заредене е безброй богатства и изненади. Преди няколко години един виден специалист по средиземноморска археология писа, Склонен съм да мисля, че научното изследване на Гърция става все по-невъзможно, ако не държим сметка за предшестващите емикенски и минойски светове. Неизбежно и благотворно влияние на прогреса. Да знаем нещо още не значи да познаваме. В много случаи, тъкмо наопаки. Застиналостта на вече придобитото знание често се е превръщала в пречка за пълната мобилизация на науката. Да знаем нещо преди всичко означава да знаем какво не знаем и защо не го знаем. Това и единствено това прави възможно разширяването на нашето познание. Вместо добре прецененото съмнение, разчитащо на собственото си стесняване чрез упорита методологическа и следователска работа, някой се задоволява опростенчески, но сигурни твърдения. Същото въжи и за религията. Ведическите... Баудистките или нюсулманските вярвания и ритуални текстове, германските или славянски свещени традиции са краен резултат от усилията на много векове, а, в много случаи, на наслояването на значителен брой етнически пластове. По отношение на юдеизма и християнството подобни заключения се правят от доста време. Самите израелци признават, че националният им бог Яхве не винаги се е наричал така. Самата Библия се представя днес пред нашите очи като. Еврейска глава от един огромен религиозен опус, създаването на който имат своя приношумерите, асировавилонците, всички народи малко или много на постара Азия. Евреите подчертават, че като следствие от престоя им в Египет техните вярвания са били подложени на «вредни египетски влияния». Многобройните следи от тези влияния в Петокнижието бяха посочени от съвременния семитулог Азиахуда. Изходът не сложил край на този феномен. Той продължил да се проявява мощно и в Ханан. На своя ред хората от Ханаан не представали да дават на пророците непрестанни поводи за скандали, предизвикани от нелоялност към ритуалите. Чистата религия на Израел не представала да бъде обект на атаки от страна на филистимския бог Дагон, емоабитския камуш. Хананските Баал и Ашера. Хетите, техни предшественици страната, владели земята. Авраам откупил от един от тях пещерата, гроб на Сара. Исей се сродил с хетско семейство. Ребека се оплаквала от това близко съседство. Язекил упреква две за аморейския си баща и хетската си майка. Освен това, едно от нарицателните на Яхве, Адонай, мой господарю, Множ. Число на величество не е нищо друго, а езическото име Адонис. Това е просто гърцизиране, подърчване на единственото число Адони, мой господарю. Нещата не се упростяват никак от факта, че думата господар Адо едва ли притежава семитска основа. Касае се най-вероятно за чиста заемна от някой от хетските народи, които съвременните еродити обозначават с общото название Азианически народи, карийци, киликийци, ликийци, мизийци, лидийци и тъна. Тук можем да открием отчасти и прадедите на унези гърци, които по-късно евреите ще срещнат своя път и чието неизлечимо влияние ще постави най-първите основи на теологичната юдо-християнска мисъл. Непреставащото проникване в дълбочината на античните цивилизации на Месопотамия разширява и нюансира голяма част от проблемите, свързани с етническата и религиозна история на Израел. В етнографско отношение става все по-ясно, че по происход еврейският народ е свързан от части с един ранен пласт, наречен арменоид. Някои антропологически данни като че ли потвърждават този възглед. Като резултат от това, израелският семитизъм рискува да се смекчи в значителна степен. В процеса на щателните Изследвания религиозна Мала Азия Полекалека се разкрива пред нас със своите малко познати езици. Остатъци, от които откриваме без особени усилия в семитски, хетски, арменски и гръцки, със своето очудващо мистично и религиозно богатство, за което са допринесли Ханан, Гърция, Мандейтите, Гнощите и Есените. Към всичко това се прибавят и съкровищата на Централна Азия. Старата цивилизация по река Инд, датираща от третиха и епарахра, Поставя в съвсем нова светлина въпроса за връзките на античните религии на шумерска месопотамия с древноиндийския свят и голямото предарийско разширение. Херцфелд откри за нас преисторическия Иран. Пътеката води към Централна Азия, преисторически Белоджистан, предарийска Индия, а защо не, Полекалека и към самия Китай. Зад кхалдите, предшественици на арменците в Армения, като изневиделици изскочиха пред нас някакви съвсем непознати хора. Притежаващи отчаиващо неизвестни известни за които не знаем нито откъде идат, нито къде са седянали. Тук без съмнение се отварят големи перспективи пред изследователя. Съвсем близо до нас, в същинската територия на познатото ни юдеохристиянство, благодарение на написаните с прекрасно търпение и осведоменост научни трудове, започваме да свързваме мозайката на религиозните взаимоотношения между малоазийска Гърция и цивилизациите и вярванията на карийци, ликици, Лидийци, мидийци, предшественици на гърците по тези места. За историка на първите векове на юдеохристиянството тук може да се открие истински рай. Като цяло обаче тази история остава в зависимост от два главни фактора – семитския, тъй като еврейският и библейският арамейски са оригиналните езици на еврейската библия, и елинският, тъй като първият, научен превод на библията, така нареченият септуагинта и новият завет са написани на гръцки. Друга очевидна причина за гръцко влияние е и фактът, че в първият етап от развитието си християнството обитава райони, гъмжещи от елинизъм. И накрая не бива да изпускаме от очи византийците, които със своята неспокойна и префинена теологична мисъл са играли голяма роля в дългите богословски караници около създаването на догмите. Към тези два основни фактора по необходимост се прибавя и латинската античност, тъй като съвременната на. Христос Юдея е била провинция на Римската империя, а чрез борбата си срещу Рим и по-късното си инкорпориране в него християните и папството са оформили основните си черти, да не говорим пък за литургичния облик на новата държавна религия. При всичко това не можем да не се удивим, че извън тесните кръгове от специалисти и ерудити иранският фактор досега е заемал съвсем незначително място в класическите изследвания по теология и история на юдеохристиянството. Езикът на Авеста, Близък роднина на санскрит не се преподава нито в семинариите, нито във факултетите по теология. Там пък, където все пак го има, по правило го включват към второстепенните и незадължителни предмети. Главните катедри по еврейска или християнска религиозна история се заемат от титуляри, чието качества не искаме да поставяме под съмнение, но чието познания върху Иран, ако въобще съществуват, са общо взето съвсем слаби. Доказателство за това е почти пълната липса на сериозни публикации от първа ръка върху иранския свят в екзегетичните, коментари както във Франция, така и в чужбина. Когато става дума за елинския или семитския свят, специалистите, свещеници или лайци не липсват. Иран обаче остава все още тераинка гнята за повечето от тях. Липсата на по-широк поглед при следването и коментирането на фактите е довела до впечатлението, че цялата история на юдео-християнството може да се ограничи с еврейските и гракулатински текстове. Това впечатление е погрешно и е в открито несъгласие с фактите. Прекрасните изследвания върху мистериите на Митра са достатъчни да ни убедят в повърхността и погрешността на този възглед. Светът на иранистите, доста малоброен и заед с по-наотложни задачи, поне за сега не изглежда да се интересува достатъчно от въпроса за връзките между Иран и юдео-християнския свят. Иранистите изглежда не знаят нищо, а и не иска да извлекат полза за своята дисциплина от знаменити екзегетични трудове върху юдо свещени текстове на Кноблер, Долман, Велхаузен, Тадоновак, Лагранш, Подешер, Луизи, Дорм и Дъра можем само да съжаляваме за тази празнота. Нека не забравяме обаче, че тя съществува още от времето на библейския хуманизъм на свет и Тогава за нея е имало извинение, днес няма. Дълга и предълга традиция в поднасянето на свещената история се мъчи да ни внуши, че елинизмът или семитизмът едва ли не притежават някакъв монопол за религиозни доставки. Истината е доста различна. Юдеохристиянските религии и цивилизации не са концерти, предназначени само за ушите на семитолозеи, египтолози и елинисти, а истински симфонии, чието великолепие се дължи именно на различните елементи, въплътени в тях. Задачата на настоящето изложение е да покаже присъствието и важността на иранския свят в историята на юдеохристиянството, да посочи колко погрешно е да се изключват от тази история толкова важни за нейното разбиране елементи. Религиозният живот и доктрините на Иран, неговата свещеническа организация и неговият закон в лицето на авестата влизат в близък контакт с израелското общество и променят радикално неговия дух – теологична економия. Под иранско влияние започват да действат множество съвършено нови фактори. Въздействието на тези фактори ще се окаже дълбоко и силно както за цялостната история на цивилизацията, така и за иудеизма след заточението на самото християнство. Следите от това въздействие с течение на времето ще стават все по отчетливи Все по-невъзможно е общата история на древния свят. Историята на юдао-християнството да продължават да не обръщат внимание на нещо толкова съществено. Ще бъдем особено щастливи, ако макар и малко спомогнем за цялостното изясняване на тези така сложни въпроси. Предварителна глава Тире Религиозното величие на иранския свят От чисто религиозна гледна точка иранският свят е изключително богат. От най-дълбока древност тук са си давали среща най-разнородни религии и секти. Често те са влизали в конфликти една с друга. В фавеста можем да открием достатъчно свидетелства за това. Най-древният достъпен за нас пласт представлява великата халколитна религия, чието произход трябва да търсим в Дравицка Индия. С течение на времето от нея се оформил митриизмът, на който тук се спираме, според нас за пръв път, с оглед на пълното му представяне. Правим го все пак, главно с цел да подчертаем огромния му принос за покъсната история на цивилизацията в Египет, Мала Азия и Средиземноморието през Трети, Вториха и Епарахра, а от тук и за целия Западен свят. Може да се каже с достатъчна доза сигурност, че зерванизмът е пряко свързан с религията на Митра и представлява един от нейните аспекти. Над този пласт откриваме друг, също така архаичен и тясно свързан с предишния, наречен ведически. Ведическият елемент тук е представен чрез определен брой имена на богове и култови думи. Нагатия, Авестийско, Ненчетечи, Втрахан, Авест, Вертчедечи, Сома, Авест, Холма, Четири, Адхар, Авест, Етерсеч, Пет и някой други. Лингвистически тези наименувания и думи са идентични. Във Ведическа Индия, например, Индра е Дева, те е същество от светлина. Бог Фавестата зороастрийската реформа е направила от него обратно даева. Даевите, макар и маскирани под едно и също име с девите от Индия, с течение на времето са престанали да бъдат богове и са се превърнали в дяволи или, за да бъдем поточни, в духове, враждебни на благотворещата мощ на хорамазда. За пръв път откриваме тези иран индийски елементи в хетските плочки от Кападокия около 15-14 век парахара пантеонът в Индия и Иран е бил общ, доказват го географското разположение и свещените текстове. Ведически ли е този пантеон в точния смисъл на думата? Тук са позволени известни колебания. Най-напред, защото нищо не доказва някакво ведическо влияние върху кападокийските плочки, дъщици писане на. Второ място, тъй като нищо не ни дава основание да смятаме, че литургическият ансамбъл, известен под името Веда, е съществувал по това време и накрая, понеже няма нищо понесигурно от съществуването на някаква ведическа религия като организирано, доктринално обособено цяло. Внимателното изследване на ведическата литература и по специално на Ригведа и Атхарваведа показва напротив, че тук става дума за един конгломерат в оформянето на който са участвали най-различни елементи. Традиционни химноложки формули, конституирани през дългата история на литургията, богослужението, семейни химни, композирани и предавани във времето във и чрез речесъкото, свещеническото съсловие, често представителите на това съсловие са били даровити поети, магически формули, възприяти. Направо от магите и тъна. Нищо тук не наподобява строгата организираност на какъвто и да било канон. Вън от съмнение, че известен брой божества стават постоянни герои от начало до край. Въпреки това, ведическият текст съвсем не хомогенен. Тук можем да различим по древни или по-нови части. Терминологията варира от един хим в други то до такава степен, че съвременната филология предпочита да разглежда всеки хим сам за себе си, без да види, че той е част от свързано цяло. Ето защо единството на сборника е външно осъществява се единствено по пътя на общия език и съдържание и датира очевидно от едно 500-1200 години Пърхара. Една епоха, от която до нас не са достигнали други литературни паметници. Независимо от относителната свързаност на обредите и на някои литургични подробности, нищо не би било по-далеч от истината от това да виждаме тук някакво подобие на доктрина. Да се твърди такова нещо би било анахронизъм. Без да представляват сами по себе си някаква «Библия, свещена книга на религията», ведите се откриват пред изследователя като безкрайно комплексен продукт с много дълга предистория. Няма нищо полезно от това да поднесем на читателя изобилие от противоречия и непоследователности, свързани с тази материя. Като резултат от всичко това самата религия, чиято свещена книга била ведата, се оказва резултат на синкретизъм, Чието съставни елементи все още не са ни съвсем ясни. Без да е единство, тя е множественост. И тъй като древният ираноиндуски. индуски религиозен пласт, известен ни от кападокийските плочки, не предлага нищо специфично ведическо, заслужава си да го наречем до праведически. Това би ни позволило да се предпазим от всякакво предрешаване на въпроса. Ведите са сборник от химни и обреди. В тях не се съдържа нито доктрина, нито вяра. Самият факт обаче, че една част от до, пра, ведическия пантеон е обща за праисторически Иран и Индия, ни дава основание да изтъкнем важността на иранския човешки и географски фактор. При всички случаи изглежда, че този религиозен пласт далеч не е бил ангажиран в някаква експанзия на Запад, сравнима с предшестващата. Местонахождението му изглежда не надхвърляло района на Кападокия, Индия където намираме най-древните негови свидетелства. Трябва все пак да признаем, че състоянието на нашите познания тук е твърде лошо, така че откриването дори на няколко клинописни таблички би могло да обърне представите ни с главата надолу. В момента е сигурно. О! Че присъствието на арийското общество се забелязва с пълна сила. Това е важен религиозен и политически шест факт. Религията е проникнала в Индия от северозапад. Преди да стане ирано-индуска, тя е била иранска. Поради липса на сигурни свидетелства, всички наши заключения се основават върху анализа на свещените авестийски и ведически текстове, на религиозните традиции и на общата лексика на Индия и Иран. Една друга важна характеристика, позволяваща ни да различим ведическия пласт от предишния, се състои в това че дравицкият пласт изглежда е останал съвсем чужд при оформянето на ведическия. Малко над този втори пласт откриваме трети религията на персите Ахемениди. Става въпрос за религията на една империя. Това предопределя и нейната функция да бъде силата, спойващо унези основни елементи, без които властта на монарха би била невъзможна. Тази религия няма нищо общо с ведизма. Поблизка е по всяка вероятност домитреизма. Не бива обаче по никакъв начин да смесваме с него. О Херодот има едно кратко, но много точно описание на това, за което става дума. От него, например, става ясно, че под бог персите разбирали целия небесен свод, че те принасили жертви на слънцето, луната, земята, огъня, водата и ветровете. Това са единствените богове, на които са принасяли жертви от самото. Начало. Следват някои подробности около жертвоприношенията, нямащи впрочем нищо особено общо нито с митризма, нито с класическия маздеизъм. Този текст описва Персия от времето на Артаксеркс 465-425 години Пърхра. Тук Хиродот не говори за Заратустра. Религията, която историкът ни показва, е велика държавна религия в която молитвите и благопожеланията за щастие и просперитет на суверена са оформени като строго установен стил. Както знаем, зороастризмът е признат като официална религия в персийската империя едва по времето на шекидите. Това е маздеизмът на Авеста, последната велика религия преди ерата на християнството. Полевилите се наскоро изследвания показват, че най-вероятно трябва да правим разлика между същинския маздеизъм, това е доктрината, според която Хорамазда а хора Мадроста, е върховен бог и зороастрийския маздеизъм, дошъл в резултат от зороастрийската реформа и в значителна степен независим от първия. Между аргументите в полза на такова различаване са особено убедителни два. Първият се основава на факта, че надписите на Дарий на Кширустам често споменават Ормуст, тук обаче не става въпрос за неговия пророк, както се смяташе досега. Нашите знания върху изначалната догматична нетолерантност на зооастрийската вяра ни карат да мислим, че тя вероятно е била доста зле приложима за нуждите на многолика империя като Персийската. До времето на Дарий вътрешната спойка в тази империя е била твърдо относителна. Една природосъобразна религия, намираща се в по-голяма близост до старата велика религия на Азия, е била далеч по-удобна от политическа гледна точка за нуждите на държавата. Вторият аргумент се базира върху самата терминология на надписите. Според възприятата тогава практика в Шумер, Вавилония, Асирия, Хетското царство, тези надписи трябвало да съдържат облечен в религиозна форма начин на изразяване на почет към бога на суверена. Забележително е, че тези стилистични формули напълно изключват употребата на каквито и да било термини, свързани с зороастрийската доктрина. Тези термини имат стриктно доктринално значение. Тяхната теологична стойност може да се оцени от факта, че са надлежно фиксирани от гатите древни химни, чието автор най-вероятно е самият заратустра устра никой не е. Можел да нарича себе си истински зороастриец, без да ги познава и употребява. Един от най-показателните от тази гледна точка е друг, обозначаващ лъжата като противоположност на истината на вярата, те е злото сенс. Дари използва думата, но той прави това по начин, който далеч не съответства на използването и кратко в гатите. Това по категоричен начин изключва зороастризма на сина Хистасп, който е бил чисто и просто предан на хорамазда и лоялен към държавната религия, чието основни черти и до днес остават до голяма степен непознати за нас. Ако вземем предвид факта, че Авестата не познава Ахеменидите и тяхната империя, ще имаме доста причини да вярваме в съществуването на пречороастрийски маздеизъм. След този маздеизъм идва зороастризма или маздайският зороастризъм. Зороастризмът се различава съществено от пречестващите го велики религии. Природосъобразните елементи тук съществуват само като остатъци от миналото и са включени в свещената книга доста късно под влияние на частичното присъединяване на магите към новата доктрина. Тези елементи липсват напълно в гатите, същинското произведение на Заратустра и са носители на стара традиция, датираща още от халколитната епоха. Запазени са от кастата на магите с големи грижи и търпение. Ето защо, макар и приобщени, магите не са могли лесно да изхвърлят зад борда едно такова монолитно цяло, натоварено все още с голям и траем престиж. Такива, остатъци от миналото отмират много бавно. Особено когато се опират, както в нашия случай, върху силна семейна и жреческа традиция. Тяхното запазване и възкръсването им покъсно сред магите от Кападокия достатъчно ясно сочат високата им жизненост и силният трепет, който са внушавали и опоследователите си. Масовото клане на жертвени животни, широко застъпено в обичаите на господаря и господарката на зверовете, било публично заклеймено от заратустра. Пророкът често и красноречиво се застъпва в полза на преживните животни. Подобна антипатия зарадостра изпитвал и към ритуалите, свързани с холма, ведическата сома, при изпълнението на които се разигравали сцени на екзалтация. Тези сцени не изглеждали много редни от гледна точка на силния морализаторски патус на новата религия. В гатите не се говори за изоставяне на Труповете на животни като храна за кучета и хищни птици. Най-вероятно тук се сблъскваме с някакво древно наследство, чието произход не ни е известен. Но откриваме, например, кучето, което в култа на Митра е част от животните, свързани с Бога чрез специална връзка 12. Пантеонът на новата религия е изграден до голяма степен от философски понятия, върховен хора, мъдрост. Под него се намира Вухоемая, добрата мисъл, в Шатрава Ирич, желана власт, Спента Майнио. Благотворящия дух, спента армайти, светото благочестие, хаурватът, целостност, амеретат, безсмъртие, срауша, благочестивото смирение и тън едно четири. Макар да бил принуден да приеме част от халколитното и рано индуско наследство, зороастризмът бил съвсем нова религия. Със своята космогония, косемология, привиден дуализъм, апокалиптичност, със своята идея за... Спасението зороастризмът допринесал повече от всеки друг за великата революция в религиозното мислене, започнала с Турозаконния Исай, Емалахи и Даниил. в нашето изложение, ще се върнем отново върху някои важни аспекти от това въздействие. Тук ще отбележим само, че зороастризмът е станал държавна религия при аршекидите, 225 години пърхра 226 години Слъхра. Свещените му текстове са претърпели едно първоначално подреждане, за което не знаем кой знае колко. Този първи канон по всяка вероятност е включвал гатите, древните ещи, служби, литургии, датиращи от епохата на хеменидите и вендидът саде, чието редактиране се отнася към втората половина на втори век. Така зороастризмът вече имал своя доктрина, библия и вярващи. Амбициите на религията са впаднали със страмежите на персийския царски двор. За всяка религия такова политическо признание представлява благоприятен фактор, спомагащ нейното разширение, особено когато става дума за империя като персийската. Идването на власт на Сасанитската династия. 224 наклонена черта 226-652 бележи нов период за зороастризма. Той вече е държавна религия. Основателят на новата монархия поправил авестата със завидна свобода, използвайки помощта на дядо си Тансар. Шахпурай, наследникът на Рдашир, включил чужди елементи, заети от елинизма и Индия. Така бил създаден канонът Парси, конституирала се новата иерархия. Двидването на исляма, официалният зороастризъм не бил подложен на никакви съществени промени. Той позволил на монарсите от империята на партите да сплотят около силно централизираната църква огромни сили, чрез които през вековете спъвали действията дори на Рим и Византия и никога не им се подчинили напълно. Същото се отнася, разбира се, и за държавната религия, зороастризма. Дори само този факт може да ни убеди в неговата вътрешна здравина и неподатливост. Все повече и повече обаче зороастризмът бил свеждан до изпълнител на политически роли. Както всички религии, превърнали се в държавни, и зороастризмът повече загубил, отколкото спечелил. Юридическата и формална страна на религията взели решително надмощие в уштърпна хубавата и богата морална доктрина, на която зороастризмът дължи най-вече своята оригиналност. Свежестта на морала станала жертва. Разменна монета за политическите услуги на управляващата Съсанитска царска династия. След мюсулманската инвазия, 651 година, религията на стария пророк загива под ударите на новия. Тягоби статута си на държавна религия и продължава да мъждука в малки съобщества, останали верни до опоритост. На стария закон Ислямските преследвания в продължение на два века свеждат последователите на зороастризма от стотици на десетки хиляди. Остатъци от тази религия продължават все още да съществуват в яст, Кирман, Техеран, Исфахан, Ширас, Бако. Друго едно общество, наречено Парси, преследвано от ислямските завоевания, достига Ормус на Персийския залив, през първата половина на 8 век, а после, след много премеждия, се разпръсва и сурат. Навшар и Бомбай, чак до Калкута, Мадрас и дори Цилун. По тези места често ги наричат евреите на Индия. Това съвсем не е всичко. С течение на времето иранският свят е допринесъл значителна степен за оформянето на най-малко две велики религиозни движения. На първо място това е будизмът и поточно неговият ренесанс. Известно е, че ведическа и брахманическа Индия възприема будизма най-вероятно престиви, Трети в парахра. В нейните традиционни понятия започва да прониква една теологична и морална доктрина, призвана по силата на собствената си природа да разруши цялата предшестваща религиозна структура на страната. Будизмът не познава кастите. От своя страна, брахманизмът е основан именно на кастовото делене на обществото. Поради тази причина, будизмът и брахманизмът се изключват. Гълта Буда е основателят на новото учение. Бил ли е той индиец? Върху това все още се спори. Фамилното му име Шакят дава основание да смятаме, че произлиза от Сака, име, с което индусите и иранците имали обичай да наричат секитските народи. Макар създадена в Индия и уважавана и практикувана в тази страна в продължение на много векове, будистката религия не могла да устои на неумолимото въздействие на брахманистските елементи. Брахманистката теокрация, макар за известно време лишена от владетелски права, останала достатъчно силна, за да продължи да определя формата на индуарийското общество, неговата статика и равновесие. Независимо от превратностите на историята и кратко, системата оставала на мястото си. За няколко века Индия забравила Буда и будизма. До такава степен, че си припомнила за него едва епо. Едно осем. Мощта на западната наука Трудно е при това положение да си представим, че една действително местна, свързана с традицията религия може до такава степен да бъде заличена от собствената си територия. Езическите останки на Запад, например, говорят за голяма жилавост и устойчивост дори до по ново време. Сигурно едно, около новата ера будизмът се обновява. На мястото на теорията за съзърцанието идва теорията на действието. Причина за това е въздействието от страна на Иран. Имената, почти всички с абстрактен и духовен характер, с които назовавали някой буди, природата на рая, обещан за избраниците, названията на месията, който трябва да дойде, за да проповядва спасение на света, Емайтрея, роден от Митра. Всичко това по думите на Саливан Леви са идеи, вярвания и имена, които не могат да се обяснят чрез Индия. Защото са чужди на древните будизъм и брахманизъм но са широко срещани в Иран на Заратустра, откъдето са проникнали на запад в юдиизма на пророците, а по-късно и в самото 16. Пророците, а по-късно и в самото християнство. Въздействието на Иран не спира до тук. Нима съвършената мъдрост, пражния парамита, която бива превъзнасена като «майка на будите», не сама по себе си именно онова познание, онази мъдрост, гносис, тук откриваме, впрочем, индоевропейския корен знание зная, така разпространена в източното средиземноморие и гракоримския свят още от първите векове на новата ера. Влиянието на този гносис съвсем не било чуждо на прекрасните и в същото време може би поприначени традиции, които в Иран говорят за високоценената авеста, написана със златни букви върху стотици волски кожи. Мекс Ниберг сочи по този повод забележителната прилика между преданието на Денкарт за вестата на Ахеменидите и гностичната идея за изначалното откровение. Както вече отбелязахме, сасанитският маздеизъм се остава силно формализирана религия, изцяло извън влиянието на гносиса. Сасанитската религия обаче разделя с гносиса цял ансамбъл омозрителни идеи, напомнящи непосредствено за широко известни гностични представи и понятия. С това тази религия се интегрира в гностичното движение, което от втори в Пъръхъра. До втори в та чак до павликените на средновековието преживява истински разцвет, подхранвано от старите малоазийски култове на Кибала, Митра и Изис, от религиите, създадени в същото землище, мистериите, елинизма, юдеизма, християнството, от различните гръцки и елинистични философии, буквално претъпканис. Малоазийска традиция и идеи Думата кабала, традиция, прекрасно показва важната роля на митологическите умозрения, на религиозните алегории и митологизма, добавени в гносиса. Климент Александрийски и Ориген представят двете основни тенденции в него. Централната идея на гностицизма обаче, извеждането на идеята за спасението чрез един спасител на чисто духовен и морален план, освобождаването от връзките с материята, Антитезата между сетивата и разума, между материята и духа, между множествеността и единството, самата идея за спасението. Която още далеч преди християнството е заемала централно място в зороастризма, всичко това е част от старото авестийско наследство, където трансцендентното се противопоставя на телесното, на материалната част. На индивида, идеи, до голяма степен съответстващи на философската антиномия между науменалния и феноменалния свят, Популяризирана доста векове по-късно от Емануел Кант. Същото може да се каже и за идеята за Спасителя Авест. Сеушант, за когото ще говорим по-късно. От тази гледна точка, гностическите системи са преки наследници и продължители на Зерваницкия маздеизъм. Това не е всичко. Престрети в Салахра. Още един иранец, Мани. С очудваща изобретателност комбинира зороастрийски, будистки и юдо-християнски идеи и създава тенар. Манихейство, което се превръща в безкомпромисен противник на римските папи от Турфан до албигойците, от Мала Азия до Северна Африка и дълго време размирява със своите бунтарски доктрини Юго-Западна Франция. Що се отнася до зороастризма, той съвсем не е мъртъв. Жестоко пострадал от нашествието на Александър и от гръкобактрийското владичество, 330-250 години Пъръхъра, той наистина преминава един тъмен период по време на пърската династия на Шекидите, 250 години Пъръхъра. 226 години Сълъхъра, но установява първия си канон и първите си верни последователи в лицето на вологеските монарси, които му осигуряват възможности за нова експанзия, получила по-нататъчно развитие при Сасанидите. 226-651 години Салахара Както става все по ясно, иранската диаспора е имала по-голяма важност за историята на религиозната мисъл от Индия до Запада, отколкото диаспората на евреите или юдо-християните. Дългата борба между зороастрийската Сасанитска църква и манихейски агностицизъм е. Достатъчно доказателство за централната роля, която играе Иран в кръстопътя от теологически спекулации, Наречен Мала Азия. Древната, апостолическа мощ на Иран далеч не се е изчерпала. Неговата здрава оригиналност ще предизвика сериозна покнатина в исляма. Като цяло Иран ще възприеме Али и шитската доктрина в исляма. Около осми в Персия взема реванш спрямо арабите и създава своя независима доктрина. Будистските елементи се забелязват отчетливо в привидно-нюсулманския мистицизъм на суфите. Един виден суфи, Вестами, казва: Когато хората си мислят, че хвалят Бога, Бог хвали самия себе си. Една от главните доктрини на суфите гласи, че излезлият от божествеността свят трябва да се върне в нея, за да се унищожи. Целта на съществуването следователно е пълното сливане с Бога. Това схващане, Елитарно по своя характер е вдъхновило иранските поети за най-възвишени стихове. То очевидно е много повече риско, отколкото основано на Корана. Най-близки съответствия на суфистските възгледи намираме в Пан. Религиозното величие на иранския свят теизма на Индия. Иран продължава неуморно да мисли и създава в религиозен план. Бабаизма на Мир за Али Мухамед, 1843 г. Бахайството на Бахаула, 1863 г., отнася чак в 19-ти в древното месианство, вярата в Саушант, Спасителя, основен елемент от зороастрийското учение. Мир за Хасинали, наречен от последователите си Бахаула, Великолепието на Аллах 1.8, без колебание обявява, че е пратеник на Бога. Това последователно месианство създава ентусиазирани последователи и страстни привърженици дори в Западна Европа. Някои от тях са платили вярата си с смъченичество. Това ни кара да мислим, че в религиозно отношение зороастрийски Иран е бил първостепенен фактор в продължение на 3000 години. Ако сега опитаме да определим основните посоки на неговото въздействие, ще се сблъскаме с изключително изобилие. Фиран съществува рядко срещаното друга да предразположение към религиозен синкретизъм, подхранвано вероятно от географското му положение на посредник между Кавказ, Централна Азия, Индия, Мала Азия и Средиземноморието. Към това чисто географско преимущество се прибавя и удивителна способност за творчество и раздаване. Важна роля за развиването на тази изключителна способност играе философската и морална независимост на племената придобита вследствие на дългите векове пасторална свобода на тези горди конници, свикнали с широтата на степния хоризонт. Начина им На живот е създал от тях воинствен и благороден дух, на какъвто и днес можем да се възхитим сред туарегите. Именно тези качества, безукорна честност, трезвост в преценките и умереност в удоволствията, са им позволили да завземат цяла империя, която успяла да се вдигне, да се задържи и да продължи да съществува дълги векове след държавата на Александър Македонски. Разказите на Херодот и Ксенофонт не оставят никакво съмнение за високите морални качества на иранския свят при влизането му в световната история. Към това се прибавят превъзходните интелектуални качества, очевидна склонност към философски спекулации, широко и чувствително виждане за света, подпомогнато от деликатно поетическо чувство, чиято сладост може да усети напълно само онзи, който се запознае с него в оригинал. Всичко това не може да остане без значение и за религията. В това отношение огромните апокалиптични видения за Съда и края на света в Авестата са също толкова показателни, колкото е попеята на Фирдуси. Към всички тези предимства се добавя живият и енергичен усъд към действие, на когото будизма дължи, както вече отбелязахме, своята радикална трансформация, истинското си възкресение. Духовна възвишеност и либерализъм, без които нито ахеменидите, нито аршекидите, нито дори сасанидите биха създали здрава връзка между сложните и разнообразни елементи, от които се е състояла империята им. Нашата представа би останала все пак непълна, ако пропуснем при същата оригиналност, която, въпреки ендемичния синкретизъм, наложен до някъде от особеностите на самата персийска територия, се оказала достатъчно силна и жизнена, за да обнови будизма. Да подхрани манихейството, да пречупи на две исляма само един век след неговото създаване. Именно благодарение на тази оригиналност, иранската религиозна мисъл е могла да се разпространи едновременно в Централна Азия, Индия и Китай, да завладее най-малко два пъти голяма част от Северна Африка, средиземноморието и крайния запад посредством митриизма и манихейството. Ако измерваме духовната мощ, на една етническа група по експанзия на нейните стойности. Трябва да признаем, че арийският елемент заслужава в религиозната история на света по голямо място от юдизма, юдохристиянството и сляма. Част първа. Мистериите на Митра. Началото. Митра, който съвсем естествено се намира в центъра на митрийските мистерии, е твърде архаично божество и датира, поне според досегашните схващания, от онези далечни времена когато индийците и иранците са споделяли някои общи богове и култове, на журите Авест. Ахури, Индра, Назатия, Авест. Нанхетия и Пъра. За първи път тези богове ни стават известни от плочките с клиновидно писмо, открити страната на хетите в Бугазтьой, тъе в Кападокия през 15-ти в Пърхра. Тук Митра е свързан със своите велики събратия Индра и Варуна, както често се случва Ведите. Любопитно е да отбележим, че докато името Индра ни се предлага под формата Индар и Индара, Митра и Варуна се намират в множествено число, а Еленът вече се съчал, а Първото от тези имена има странен завършек, който по всяка вероятност е хецко-кападокийски. Доказателство за това са някои имена. На царе като Хатушил или Емуршил. Колкото до множественото число, за нас то остава неясно. По-късно ведическите сборници Митра се появява под формата Митра Варунао, обвързан в химнологичните формули на Ригведа с Варуна. Такова е положението на нещата в хетските плочки с клинообразно писмо. Митра е обект само на един единствен хим, П-59. Това едва ли говори за голяма популярност в брахманистките среди от онова време. Химнат прави оценка на качествата на Митра като соларно божество. Ако приемем, че това е неговата първоначална физиономия, можем да потвърдим заедно с посочения химн, че Митра е възхваляван като син на Адити 21, поддържащия земята и небето, бдителен защитник на хората, благотворящ и пълен с мъдрост господар, чието величие надминава небето, а славата му – земята. От това не можем да получим кой знае колко важни познания, но все пак е ясно, че авторът на химна гледа на Митра като на велик бог. Не можем да се съмняваме за първоначалната идентичност на ведическия и авестийския митра. Става дума за едно и също име, за един и същи бог. Поставен обаче в различно обкръжение, той получава различна украска. Физиономията му се променя. Във ведите, например, той фигурира като един от великите. Адити, фавеста не амеша пента 24, а просто язата. Фавеста възглавява седмия месец и шестнадесетия ден от месеца, посветен му е цял един ящ, богослужебна молитва. Под формата на Срауша, набожно божно подчинение, ирашно, справедливият, самите те, ангели на хорамазда. той изпълнява функцията на съдник на душите след смърта. Качеството му на сила на светлината и гений на истинността го прави достоен за важната работа на неподкупен арбитър и пазител на клетвената дума. Неговата емблема е червената хризантема. Единствено посветеният на него ящ, десетият, го поставя почти наравно с ранга на Ормуст. Извън това, той изпълнява ролята на второ разрядно божество. Ритуалното му определение Митра на обширните пъзбища става ясно, че както в Иран, така и във Ведическа Индия Митра е бил доста важно и архаично божество, чието място обаче постепенно е било намалено до голяма степен в най-древните литературни и литургични паметници на двете големи страни, намиращи се под дарийски контрол. В гатите, химни, съставляващи по-древната част на авестата, за него не става въпрос. Ако въпреки всичко той е бил включен в свещените. Текстове на зороастрийците, това е станало, поради това, че е бил обект на някакъв древен култ, доста популярен в Кападокийския и Понтийския реал. И понеже кападокийските маги не са искали или не са могли да го изключат от късния си канон, предпочели са да му позволят да влезе дори в техния календар. Надписите на парсийските царе потвърждават материала от арийските свещени текстове. Нито Дари Ай 521-485 години Пъра нито Ниту Ксърксай 485-472 години Пъра. Хъра споменават името му. Едва Артаксъркс Съркс II, 406-362 години пърхра, за първи път го включва в официалните си надписи. Навестийски ирански митра означава съгласие, спогодба, договор. Ако приемем, че митра е бог на спогодбата, както се смята, налага се да припомним лаберит, богът на договора, на съгласието, за когото се говори в Библията. По всичко личи обаче че значението на договора тук може да бъде само второстепенно. Договорът с погодбата предполагат приятелско отношение между две или повече страни. Нищо в не сочи, че Митра има някаква склонност към договаряне, а още по-малко към божествени спогодби, идея, която освен всичко друго, предстои да бъде дефинирана. По-близко до истината бихме били, ако дадем на Митра неговото ведическо значение приятел, Добре подкрепено с материал от източниците и възприето в най-добрите речници. Един славен и винаги победоносен Бог като него, винаги бдящ и усещащ всичко, би бил достоен защитник на споразуменията и превъзходен приятел. Всичко това далеч не в състояние да ни осветли достатъчно върху истинската основа на личността на Бога. Несъмнено е неговото присъствие в хетските текстове от Кападокия. По своя происход Митра е бил велик бог от индуиранската епоха. Това също е сигурно. Не буди съмнение и факта, че името му преди всичко означава приятел. Остава все пак да си отговорим на въпроса поради какви обстоятелства този бог се появява в края на второто хилядолетие едновременно във ведическа Индия и в такъв специфичен азиатски регион като Кападокийския. Трябва също така да обясним каква е била първоначалната му личност и къде именно е възникнала тя. Отговорът на тези въпроси се затруднява значително от парадоксалния факт, че във ведическите и авестийски текстове на този Велик Бог е отделено твърде малко и незначително място. Ще се. Опитаме да дадем някакво решение на повдигнатите въпроси, като га и кратко разгледаме последователно. Придвижването на Бога би могло да се извърши единствено от северозапад, Кападокия, към юго Индия или от юго към северозапад. След малко ще видим как се схваща самото пътуване и посоката, в която то би могло да се извърши. Сега само ще отбележим, че присъствието му в Кападокия през втори хаия е Парахара е доказателство за това, че Божеството е било част от един общ индуирански пантеон, представен вече и в Кападокия. Или пък, че е бил част от поранна общност. Приписвали са му соларни характеристики, макар напълно да се отличава от Сурия, бога на слънцето. Тази отличителна черта, като че се потвърждава от митрейските паметници, в които богът фигурира тук като Сол Аймвестас, то като Айпасъм Деям Салъм, снабден с грешто рол. Името му придобило персийската форма Емихър слънце. Това обаче може да се е получило в резултат от по-късен процес. Що се отнася до иконографията, в по-голямата част от римската епоха тя пот. 29. Сказва за древната традиция, от която произлиза. Аполон, който впрочем съвсем не е Хелиус, често е бил свързван с образа на Слънцето, макар в основата си винаги да е стрелец, пророк и музикант. Вън от всяко съмнение за нас е фактът, че Митра на средиземноморските митрайски мистерии има съвсем далечна връзка с грандиозния, но безцветен митра от ведата и явестата. Мафетюмон е правда подчертава това 27-28. Той е сълън създател и изкупител на Вселената. Освен това, тук Митра е в двойка, анахита велика богиня, чието име на ирански означава пречиста. Започвайки от Артаксеркс Ай и Артаксеркс II, Мнемон. 404-362 години Пърхара. 29. Пише Пфактомън. В надписите на хеменицките царе след името на Хурамазда следват имената на Анахита и Митра. Мястото, което те заемат в тези документи, се съгласува трудно с положението им в авестийската йерархия, но важността им е в пълно съгласие с високото място, което им отрежда гракулатинският свят. Митра и Анахита са единствените маздайски божества които са имали свой храмове в Римската империя. В надписите от Суза и Персеполис те присъстват като тясно обвързана двойка. По същия начин на Запад мистериите на Митра и Великата Майка винаги са били интимно свързани. Последователите на Митра правили посвещения. На един бог, който в техните очи бил съпруг на земята, която оплодявал. Тези черти никога не изчезнали. Те продължават да съществуват в безбройните варианти на малоазийската митрейстка легенда. Така, например, в Армения, разказват, че Митра бил роден от кръвосмесителната връзка на Ормуст със собствената му майка. В Лидия двойката Митра, Анахита се превръща в Сабази и Анайтис. Накратко казано, след живота му в Мала Азия, където митреизмът бил практикуван вече от доста време и се разпространил чак до римския Запад, се наблюдава значително единство между мистериите на Митра и тези на Великата Майка. В самия култ откриваме безброй жертвоприношения на животни, чието останки, открити в светилищата на Бога, свидетелстват за огромната важност на тези мистерии. Ритуалната връзка е животинския свят се установява и чрез превръщанията в животно, очевидни остатъци от преисторическо богослужение. Кървавите изпитания, на които били подлагани посветените, също представляват древно наследство от един кървав и първобитен култ. Голям брой основни черти на култа могат да бъдат обяснени само с ведическата или авестийската религия. Трябва да държим сметка и за великата религия на майнейните варианти кибела, кибеба, Реа и тъна от Мала Азия, която допълва всички основни елементи. Та нали тази богиня е всъщност понтетера, владетелка на животните? Нещо повече. Митрейските ритуали са се извършвали в пещери, чието римски подражания са се наричали спелея. Мистите били заравени без никаква грижа за осквърняването на земята или огъня от допира им смъртвата плът, грижа, характерна за всеки добър зороастриец. Трябва да се отбележи също, че митрейските ритуали съдържали обилни възлияния и свещени танци. Не малко важен е фактът, че средиземноморският митра е ориенталец по происход. Върху това няма никакво съмнение. Средището на неговия култ, както и през 15-ти в Паранее, се намирало в хетските и кападокийски земи. Същото наблюдение откриваме няколко века по-късно Херодот, придружено с една твърде знаменателна забележка. Говорейки за великата природна религия на магите, гръцкият историк ни информира, че симето Митра била назовавана великата богиня майка. Която отговаряла за вселенската плодовитост под различни имена. Алилът при арабите, Афродита при елините, Милита при асирийците. Тази женственост е предизвиквала значително удивление сред иранистите, които били склонни да виждат грешка на Херодот. По-нататък ще имаме възможност да вникнем в нея по-дълбоко. Тя свидетелства за очевидната и неразривна по времето на Херодот връзка между култа на Митра, без значение дали под формата на или жена и култа към майката, даряваща живот. Малуазийският център на култа следователно се е намирал в районите на Сирия, Кападокия, Армения и Понтийска Фригия. Страбон заедно с много други автори сочи тези земи като жив център на магизма. Свидетелствата на Василий и Езник, че магите от Кападокия никога не са, имали нито книги, нито ученици, а е предавали учението си от баща на син, са в явно противоречие с практиките на зороастрийското жречество, както и със самото съществуване на Вестата. Ето защо култът на Митра може да бъде смятан за арийски и само с посочените много важни резерви. По подобие на двойките Великият Бог на Азия, на Кибела, Кибеба, Реа Илима, и заедно с Хера на Омир, азиатски средиземноморският Митра също образува заедно с Анахита тясно обвързана двойка, прилична на Язиликая и неговата партньорка. Същото въжи за Митра и Кибела или Великата майка в паметниците, останали от Гракоримската империя. Този велик култ, съществувал от незапомнени времена в северозападна Мала Азия, още от самото начало имал силна мистична украска. Важна иконографска роля тук игра е бикът. Това животно изглежда е символизирало оплодителните качества на Бога. Връзката между небесния бог и богинята земя осигурявала ежегодното обновяване на живота, в резултат на това вечността на живота и плодовитостта. Скалните баралефи от Язилика я не оставят у нас никакво съмнение върху изключителната важност на тази велика религия в района на Кападокия около средата на Вториха и Епарахара. Безбройни са паметниците, които свидетелстват, че култът бил изключително жизнен в цяла Анатолия, Мала Азия и Троада чак до елинистичната епоха. Култовете на Ма, Кибела и Реафазия са само остатъци от този култ, просъществували далеч отвъд християнската ера. И тъй като името на Митра е по-скоро привидно, отколкото действително принадлежи на арийския езиков фонд, можем. Да гледаме на това божество не като нарийско, на а като нарийзирано. На Именно с това се обяснява парадоксалния иначе факт, че независимо от несравнимото му величие, Свещените книги на Индия и Иран му отделят ограничено и мъгляво място. Владетелската двойка, Дравицка Индия и Егейското средиземноморие Археологическите разкопки на археологическата служба на Индия в Емухенджо, Даро и Харапа в долината на Инд, проведени през 1922-1927 година, в значителна степен промениха представите ни за божествената мистична двойка. Тези промени бяха потвърдени от по-късни открития в Нал, Таксила, Маланда и Тъна и от изследванията на Сараурел Стейн и Махар Гривс в Белуджистан, Вазиристан, Гедрози, Ориса, Сват и Нал. Разкопките и изследванията показаха, че между Трипалекс и Хъвпара. В тези райони е бил широко разпространен култът на една велика богиня майка, въплътена в безброй местни женски божества Грамадевата. Грандиозната личност на богинята се проявява и чрез имена като Шакти, Мата, Майката, Махадеви, Великата богиня и Тъна, Сили, Закрилящи живота, плодородието и смъртта. Тя е силата, която създава и разрушава, матрицата, от която произлизат всички неща и в която всичко сътворено се връща, мистериозната сила, която поражда всички желания, всички страсти, върховната мадьосница, която разпределя свръхестествените сили и магическите умения. Нейният партньор, богът, мъж, очевиден прототип на Шива, е предводител на животните. Около неговия дворогобра се групират животните от джунглата. Слон, носурок, тигър, бивол, елен той представя вечната власт на творчеството и разрушението. Богът притежава три очи, множество лица, три, четири или дори пет. Това ясно показва универсалната му и непрестанна бдителност. Бикът, чието образ фигурира в няколко издълбани в камък фигури от Инд, почти напълно се на бика Нанди, когато откриваме по-късно върху монетите на един бял хунски цар на Индия и който представлява една от емблемите на Шива. Почти сигурната идентичност на този бог Шива е показана от Сърджон Маршал и неговите сътрудници. Тези две велики божества са предариски. И двете са били изключително популярни между индийците и особено сред старите, местни племена. Техните ритуали и богослужения са били изпълнявани на от брахманите, а от членовете на нищите касти. Напълно липсващи ведите, те съответстват на по-архаично състояние на обществото от онова, което ни представя ведическа Индия. Култът им придобива по-широко обществено признание едва след оформянето на здрава сплав между предарийските племена и самите арийци. Така, например, Шива, който е много по-стар от веда, почти напълно липсва в нея. В епическата литература, обаче, той отново заема полагащото му се от древността място. Археолозите с пълно право са се очудвали на очевидното родство на тази велика мистична двойка с получилите различни наименования други двойки като Озирис и Изис, Кибела, Ятис, Ма, Реа и Великият Бог, населили земите от Инд до долината на Нил, Мала Азия и Егея в халколитнала епоха. Остановяването на това родство е много по-важно с оглед на факта, че около третото хилядолетие Индия, Мала Азия и Нил са били свързани с хармоничните общи връзки на една велика цивилизация. Доказателство за това е невероятната устойчивост на култа към майката в Индия, както и на култа към Кибела и Великата богиня в Предна Азия и Римското средиземноморие. Основните характеристики на култа навсякъде остават едни и същи. Навсякъде богинята е девствена, свободна и притежава неопетнена с нищо чистота. Навсякъде е майка първоначално на своя другар чрез непорочно зачатие, а после, в последствие на боговете и на вселенския живот, чрез целувката на своя син. Богинята и нейният партньор остават в основата си едни същи от Черно море до Инт и от Инд до Егея. Връзките на Митра с преисторическа Индия са ясно очертани от Махилебранд още през 1910 година, 12 години преди разкопките в долината на Инд. Не можем да се съмняваме, нито в резултатите от тези следвания, нито да се плашим от следствията от тях. Като припомня религиозната експанзия на Митра и от Иран в Армения, Дерксен, Кападокия и Киликия, авторът на ведическата митология, заключава, нищо в индийския ритуал не се противопоставя на извода, че Митра, както впрочем Сочи и иранската традиция, е древен бог, датиращ от преисторическо време, бог, богато поддържан от жизнената среда на Индия. Тъй като в нашето пътешествие се натъкнахме на Шива, не е зле да припомним някои от неговите основни характеристики. Той притежава три очи и най-често четири лица. Представят го под формата на линга, фалус, символ на космическата енергия, за която отговаря. Централното му око е коронясано от мистичен полумесец. Около врата му се вие змия. Дългата му коса е събрана на кок навръх главата. Любимото му животно е бикът Нанди. Шива е богът на тъмборината, танцуващ бог, символ на космическото движение. Екстатичността, която той често привнася в цялото творение, го прави и бог на опойващите питиета и виното. А кватха, файка с чието дравицко име е Пипалам, е свещеното дърво на Бога. Причината за това и необходимите изводи ще посочим по-нататък. В същото време, обаче, шива си остава същински яскет. Древните изображения го показват с крака, свити в свещената поза на йогите. Измежду хилядите имена и определения, които се срещат в Неговото богослужение, ще споменем кала черният. Това наименование е особено архаично и носи черти, характерни за хтоничния аспект на Бога. Необходимо следствие от Неговите функции на постоянен космически обновител. Партньорът му в двойката получава съответно името Кали, женски род от Кала. Кали е богиня разрушителка но има своя принос в неизбежното обновяване на света. Наричат Бога още и с името Пачупати, писопита владетел на животните. Когато му дойде времето, ще се върнем отново на тези неща. Трите очи на Шива са една от неговите архаични характеристики. Късните изследователи обясняват тази иконографска особеност със способностите на Бога да прониква едновременно в миналото, настоящето и бъдещето. Тук отбелязваме това обяснение само за пълнота, без да се ползваме от него. Така е по-добре. Ще запомним обаче простия факт, че трите очи фигурират във внушително количество изображения. От различни епохи. И тъй като става дума за култ, който е бил част от обща за Индия и средиземноморието халколитна цивилизация, свързваща Месопотамия, Арабия и долината на Нил, може би ще бъде интересно да припомним, че един от най-забележителните дуелинистични народи на Егея, когато еродитската Александрийска традиция свързва Е Индия, народ, притежаващ свой поселища в Крит, Южна Мала Азия, Труада, районът на Троя и почти навсякъде в елинистичния близък изток, който е играл по тези места извънредно голяма. Роля в религиозно отношение тачи като върховен бог на някой друг, а Зевс Зевс Стритучи, 4-1. Този бог е танцор подобно на Тива. Можем да установим това от простия факт, че негови служители са жреци танцори като самия него. Народът, дошъл от Ориента, наричал себе си Трамила или Тремила, име, потвърдено от надписите. От тук произхожда и гръцкото му наименование. Древната форма на името на дравидите е в Гравидас, което току-що срещнахме на нашия път, в цяла. Южна Индия е Дермелес. Тази форма на името фигурира и в написаната на тибетски език история на разпространението на будизма в Индия от Таранадха. В старите малаяламски версии на пораните можем да срещнем многократно това наименувание. Съответствието става още по-забележително, ако вземем предвид факта, че една от характерните черти на тамилския равнодрамила е, че не търпи начална буква да, а самота. Тази добре известна отличителна черта разбива тотално единствената външна разлика между името на тремилите и... Това на Дравицко гласа МС. На пръв поглед такива сходства не могат да бъдат случайни. Необходимо е обаче много време, методичност и търпение, за да извлечем от тях всички исторически и лингвистични следствия. Въпреки всичко фактите си остават такива, каквито са. Достигналите до нас паметници на дравицкия език и литература не датират от дълбока древност. Извън няколкото думи, пръснати с лексиката на Средиземноморието, библията и гръцките папируси от вторив, обилните материали датират едва два от уша в сравнителната граматика на дравицките говори обаче позволява да вникнем и по-дълбоко. Както справедливо отбелязва Ракул Дуел, тези говори са изключително стабилни. Звуците Формите и думите никога не се променят до степен на неразбираемост. По-нататък ще посочим и някои характерни примера. Особено силно впечатление правят географските имена, дошли до нас чрез Плини Мегастен, Птоломей, Страбон и някои други автори. Нищо не може да бъде по-близко до емелъс на Птоломей и Мелас на Плини Мегастен от тамилския модел емей, хълм, планина. Последователността при предаването може би стига до буквалност. Царското име Пандиан 4.3, отговарящо на тамилския оригинал Пандиан, също свидетелства за значителна последователност при предаване на имената. Транскрипцията на Птоломей Страбон и Тана доказва, че още преди християнската ера тамилският се отличавал от другите дравидски говори и е притежавал форма за мръдъча. Наан, както и в наше време. Вече притежаваме сбирка от показатели, доказващи тезата, че тамилските елементи, които елините нарекли с общото име Пичоникс, е произхождащи от страната на пълмите, имат дравицки, индийски предарийски происход. Дори бегло препрочитане на Херодот или Аполодор е достатъчно да ни убеди, че легендите на Минус и Трамила Сарпедон са неотделими от легендите на Финикиеца Кадн и неговата дъщеря Европа. Светът Трамила Крит се оказва интимно свързан с Азиатска Сирокиликия и Схетохананския свят, има и множество други факти, върху които не сме в състояние да се спрем тук в подкрепа на извода, че дравидийците от брега на Палмите, наричани от гърците печенелис, са най-активният пределинистичен елемент в средиземноморската цивилизация. Трябва да признаем действителното положение на нещата. Каквото и да. Говорят нашите предразсъдъци и традиционните ни учебници по класическа история. В самото начало на бъдещата гръцка цивилизация откриваме силното присъствие на дравидиците. по нататък ще подкрепим това твърдение с необходимия доказателствен материал. Резултатите, получени вследствие на търпеливи и безпристрастни следвания, често водят до неочаквано рухване на всички наши представи и понятия, залегнали в любими книги и помагала. Тук е мястото да обърнем внимание на мощния подтик към движение, колонизация и търговия. Характерен за този многоброен народ. Това особено въжи за тамилите, населяващи един от най-богатите райони на света. През цялата си история този народ се отличавал от населението на Южна Индия със своята интелигентност, а неговите княза се славили с това, че не изпитвали никакво отвращение към се изяване с хора от Запада. Изводите на колдуел по този въпрос са забележителни със своята уместност. Липсата на всякакви скруполи при излизане от трудно положение, пише той, им дала възможност да монополизират комуникациите, голяма част от търговията на Едро и обществените дела на държавите от Емалабър, древен международен център, където се преплитали интересите на финикийци, гърци, евреи, сирийци, перси и араби. Те достигнали чак до северен и северо цилун. Всички работници в кафейните плантации на този остров са тамилци. Същото се отнася и за по-голямата част от търговското съсловие в Коломбо. По всичко изглежда, че те ще изместят сингалите от почти всички печеливши дейности на техния собствен остров. По-голямата част от прислужниците и обслужващия персонал в армията на президентството в Мадрас също принадлежат към този народ. Тамилският език преобладава във всички военни пунктове в Южна Индия, независимо какъв е местният говор. По-голямата част от индийците които срещаме в Перу, Пенанг, Сингапур и още по-наизток принадлежат към същата етническа група. Мнозина се емигрирали в Морис и колониите на Западна Индия. Тамили се стичат навсякъде, където могат да спечелят пари или пък местното население се отдало на апатия и самодоволен аристократизъм, така че е лесна плячка за онзи, който прояви необходимата инициатива и трудолюбие. Тамилите са най-неподатливи на суеверия. Най-темпераментни и най-пестеливи в цяла Индия. Вековете не променили с нищо тази етническа характеристика. Едва ли е нужно специално доказателство, че един 6-0 милионен етнос с подобни черти, населяващ економически изгодните кръстопътища на Индийския океан, не може да не играе първостепенна роля в историята, още повече когато става въпрос за историята на древния свят. Именно в това може би се крие причината, че изпълнените списания дъщици, напълно идентични с печатите и медните плочки, изкопани в Емухенджо, Даро и Харапа, са достигнали на изток Чак до Полинезия, а оттам чрез местни мореплаватели до Великденските острови. Според едно проникновено схващане на М Стивен Лангдън тези надписи изглежда са прототип на азбуката Брахми, с която си служат в Индия. Небивалата енергия на тези народи населявали Индия много преди пристигането на рийците, се потвърждава и от факта, че те успели да удържат на непрестанните атаки на индуарийския език и цивилизация в продължение на повече от 2000 години. В момента на своето пристигане по тези места индуарийците представлявали съвсем слабо мълцинство. Самите имена, с които нарекли четирите основни касти – брахмани, свещеници, кшатрии, войни, феодални владетели на земята, вайшии, търговци, шудри селяни – Самата дума за каста, варна, те е цвят, самият принцип на иерархична подредба на обществото, всичко това било натоварено с охранителни функции спрямо реалната заплаха от претопяване. Едно сигурно в себе си етническо мнозинство не би имало нужда от такива средства за защита на своята идентичност. Арийското мълцинство било предвождано от високо почитана свещеническа каста. Тя била толкова влиятелна, че успяла напълно да използва предимствата на една обществена система, към която Индия винаги се връщала като по някакъв вроден инстинкт. Въпреки това обаче древният предарийски дравицки пласт оказал съпротива. На помощ му дошли огромният човешки материал и неговата действеност. До ден днешен този народ е многоброен и жизнен. Това може би се дължи на факта, впрочем потвърден от разкопките в поречието на Инд, че много дълго... Повече от хиляда години, преди идването на арийските племена, в района на Синд е съществувала цивилизация, много понапреднала в материално. Отношение от арийската Някои следователи са забелязали тоя още преди двадесетина години. Огромното значение на предарийското население за етнографията на Индия трудно може да бъде наценено, пише през 1912 година Съра Тълстейн от една страна то се изразява в проникването в арийския езиков пласт на неарийски езикови форми, идващи от по-древното население по тези земи, от друга страна в арийската религиозна система са влезли нови вярвания и култове, които от един момент нататък започнали да се считат за арийски. Така, например, предарийският по происход Бог Шива, тъй е божество, по-рано от Веда, заема много по-голямо място в санскритската епопея, отколкото в самата ВЕДа. Това показва, чрез течение на времето предарийският елемент е осъзнал своята мощ и е започнал активно да влияе върху арийската култура, опирайки се на голямата си маса и на традицията на местен народ, предхождащ арийците по тези земи. Митра, Шиба и други са от елинската традиция. Ако разгледаме внимателно историята на тремилите от егейски Крити Ликия, не можем да не забележим, че тяхната история е неразривно свързана с историята на Сърпадон, Кадъм и Онезия Генориди които Херодот и Аполодор наричат Печонекес, те е финикийци. Тези финикийци са дошли през Египет, но дори само имена като Кадъм, Сърпедон, Минус, Киликс, Европа, Радамант, Белорофонт, са достатъчни да ни убедят, че финикийците не са част от едно семитскоца. 48 ло, а по-скоро принадлежат към тръмшите, киликийците и кариците, с които ги свързват близко не само легенди, но и култови практики. Очевидността на това твърдение е така ослепителна, че изключва всяка дискусия. Можем следователно да бъдем сигурни, че Мно-46. Гобройното население на Керала, Керадам, Сералам, Серам, Чералам, Черам в Южна Индия по същество са именно финикийци. На него гръцката традиция гледа като на главния двигател за цъфтежа на търговията, религията и цивилизацията на егейския басейн. В подкрепа на това съществуват множество факти, от които тук ще цитираме само най-важните. В Малелам един от дравицките говори, думата керам означава кокосова палма. Това е съвсем естествено за район, в който палмовите дървета не са рядкост, както отбелязва и колдуел. Гръцката дума Фуиникс, от която произлиза името на тези печоникас, означава палма. Ето защо, по всяка вероятност, печеникес са хората от брега на палмите. Това наименование е напълно отговаря на ономастиката в цялата страна. Огромният брой на този народ и економическото му положение обясняват много по-добре мощната му експанзия, отколкото тъничката крайбрежна лента земя, която опорито и въпреки ясните текстологични доказателства продължава да бъде сочена от науката като тяхна същинска родина. Става ясно, че незначителната природина, която обикновено приписват на този народ, няма особена връзка с извънредно голямото значение, което единодушно му отдава елинската традиция. Това са данни от епоха, далеч предшестваща умир, те фигурират и у Херодот, който при случай не се отказва да превъзнася майсторството им при строежа на мостове и пътища. Високата им духовна и материална култура, намираме ги също така от Окидит, според който те са населявали Дълос заедно с карийците далеч преди елините, Острабон, който в първата си книга отбелязва размаха на техния економически живот и смелите и морски пътешествия. Това са само малко примери от огромната древна литература, в която те заемат подобаващо място. Палестинското крайбрежие само по себе си е твърде нищожна територия за развитието на такава мощна търговия. Много неща биха дошли на естествените си места, ако вместо да разглеждаме големите финикийски центрове по Палестинското крайбрежие като отправна точка, видим в тях по-скоро само складова база, призвана да улесни търговските отношения на един единетнос, наброяващ 60 милиона души. Тук става въпрос за същия колониален феномен, на който сме свидетели в ново време и чието автори са португалците, холандците, англичаните и дори французите, впрочем доста помалобройни от древните финикийци. Както всички големи култури, и европейската култура е склонна да смесва историята на цивилизацията с историята на своята цивилизация. Това са две съвсем различни неща. Първото детайлно свидетелство за происхода на печенес намираме у Херодот. Източниците на гръцкия философ са от ирански происход. Казва го самият той. Хора от Пърсия казват че финикийците пристигнали по бреговете на нашето море, Средиземно море, от морето, което се нарича червено и като се разположили по местата, които все още обитават, веднага се отправили на дълги морски експедиции, като търгували със стоки от Египет и Сирия, чрез които получавали достъп навсякъде. Този широко коментиран текст се повтаря по смисъл и Острабон, Юстин и много други. Той намира своето съвсем естествено обяснение, ако приемем, това вече изглежда почти доказано, че печене са произлезли от мощния търговско-колонистки емореплавателски етнос от брега на Пълмите. Фуйнике с твърде дълго и погрешно са били смятани за семити, чиято средиземноморска експанзия се състояла между 2500 и 1500 години пърхра. Нищо поневярно от това. Нито един остров, нито едно място в догръцка егея, нито един писмен паметник в целия Егейски изток не свидетелства за някакво присъствие през посочения период на морски народ, говорещ семитски език. Напротив, положението с дравидските елементи в езика е съвсем друго. На това ще се спрем подолу. При това трябва да отбележим. Че притежателите на морски познания, фини платове, благоухания, подправки и пара са дошли средиземноморието или през Персийския залив и Месопотамия, или през Червено море и Нил. Предметите им за размяна сами по себе си говорят много. Триопас, богът с очи, също. Триопас е 55 дно баща на Генор, един от известните финикийци, когото легендата поставях. Началото на тяхното родословие. Този важен елемент от егейската цивилизация ни задължава ипс да приемем съществуването една протоегейска цивилизация, идваща от Индийския океан. Това е неизбежно. Към този извод ни насочват огромната маса от доказателства, събрани от сър Джон Маршал, сара Урел Стейн и техните сътрудници. Уместно е да припомним по този повод че в превода на Фуеникес с населяващи брега на Пълмите няма нищо неочаквано. Своята древна история на народите от Ориента Амасперо посочва голямата вероятност това тълкуване да се окаже вярно – Фуеникес, страна на палмите. Същност, казва той, Фуеникс, тъя е Фуеникса, е разширена форма на Фуени, Фуни, старото, национално име, което финикийците са придобили своята първа родина и което ги е последвало в миграцията им. Районът на Индийския океан Червено море е наречен в египетските паметници Район на Арвинти ДВ, ще рече на фуените Фуеникес. Финикийците от персийския залив пренесли името на финикия в Сирия, после сирийските финикийци го пренасят в Африка и тън. Ето защо големият метрополис на този религиозен и търгуващ народ, колонизирал Лайс, Хамат, Тапсак, Кипър, Емелус, Родос, Тасус, Балтийска тива. Тракия, Илирия, Итанус, Лапа, Киратус, Фуенике, Арат, Гортин, Критския Лебенецитера, Коринт, Мегара, Саламин и самата Атика трябва да бъде търсен именно в долината на Инт. Нито едно от посочените на не е семитско, каквото и да се е твърдяло по този въпрос. Джордж Маршал е оприличил техния голям град с индустриалните градове на Ланкастър. Както сами ще се убедите. С пълно право. Тук не става дума за хипотеза, а за позитивна реалност, резултат от старите традиции на Брахуи, един друг народ от същия етнически конгломерат, когато свързвали с мен пет-две. Потвърждавате и е експанзията от свещените икони на нашия велик култ, както и присъствието на очевидно дравицки имена в географските названия на Догръцкото средиземноморие. Тук ще приведем само един характерен пример – Носмале, Ивица, Планинска суша. Известна с огромните премеждия, на които били подлагани мореплавателите в тези води. Гръцките наименования, с които бил означаван високият нос на егоисток от лакония, са необясними чрез гръцки и семитски. Те представляват чисто и просто дравицкото. Мта, МТИ, което означава планина, хълм, и се употребява все още със същия смисъл в тамил. Имала елам, емта се съдържа също така и в името МТАБР. Планинска страна, Куда и равно, Западната планина, име на местност, МТР равно, Хора от хълмовете, наименование на фарите, Древен предарийски народ от хълмовете на Раджмахал в Бенгал, и там равно, района на планините, наименование на страната и езика по брега на Емалъбър. Пред Елинското МТ се появява отново на юг от Лезбос, днешния нос Мария, все със същото значение на хълмист Висок нос в Критския файстос и, естествено, в Дравицка Индия, където обозначава златния харсонес. Великолепният труд на мъжа Хорнал, посветен на археологията на индийския кораб, публикуван в том седми на Бенгалското азиатско общество, показва по неоспорим начин многобройните връзки между корабостроителните техники на Южна Индия и егийското средиземноморие. Тук случайността е изключена. Наличието на такива връзки се потвърждава с откритите в Емохенджо даро човешки останки от четири основни типа, едно – протовстралоидни, две – западноалпински, три – монголо-алпински и, забележете, четири – средиземноморски. Етническото смесване в такава оживена зона на морска търговия не ни очудва. Расовата взаимовръзка може да се счита за твърдо установена. Тази взаимовръзка потвърждава и религиозни отношения, за които говорихме погоре. Нека добавим и следното. Печатите на Емохенджу Даро са открити и в Месопотамия, Напър, Фур и Киш. До сега обаче няма подобни следи в долината на Синт. От това можем да направим извода, че до Арийска Индия е дала повече, отколкото е получила. Това се обяснява с великолепната и краткоматериална цивилизация. Комуникациите изглежда са се извършвали предимно по Суша. Шиваизмът действа активно в целия район на Декхан, винаги е бил на почет сред дравидоязичните народи, съставлявал е тяхно духовно наследство от незапомнени времена. Време е вече да изоставим тесните, библейски понятия, твърде дълго господствали в нашите представи за древна история и да ги заместим с нещо по подходящо. Трябва да отдадем заслуженото и на економическите реалности които във всички времена са управлявали историята и връзките между човешките. Общности Хронологията също има своето значение. Херодот отново е Извор на важни сведения Според жреците, с които историкът разговарял в Тир, установяването на Фойникес в района датирало от преди 2300 години. Като вземем предвид възрастта на Херодот, 484-406 години парахра, можем да изчислим, че става дума за 2730 години парахра. Именно към тази дата се отнася великата халколитна търговска цивилизация 56, неразривна част от културата по поречието на Инд. Тази култура вече имала зад себе си дълга история. В нея се съдържат много древни пластове, за които съдим постигналите до нас керамични изделия, открити от сър Аурел Стейн и Харгривс в Белуджистан. Халколитният пласт в Даро съответства на средно 500 до 700 години, 3250-2500 години Пърхара, продължителност във времето. В заключението към хубавата си книга върху Белуджистан сър Аурел Стейн отбелязва, че местностите в Северен Белуджистан в значителна степен ни помагат да установим връзката между преисторическата цивилизация на Инд с тази на Иран и източна Месопотамия от Третиха и Пърхра, те по неоспорим начин свидетелстват за близкото родство на културата, свързваща по нова време долината на Инд с Месопотамия, Иран, Суза и Анао. По отношение на фигурите на Бика и на Великата майка той подчертава, че тук става дума за халколитен култ, Далеч предшестващ ведическите времена, този култ по всяка вероятност е бил сроден с култа на Шива, където бикът играе огромна роля. Този култ е от първостепенно значение в целия регион, още от най-дълбока древност. И понеже за него не се споменава почти нищо в древната ведическа литература, Сърстейн справо вижда тук преисторическо автохтонно наследство. Що се отнася до богинята, представена с ръцето върху гърдите, на кръста, Авторът показва очевидните и кратковръзки с великата богиня Майка, Ма, от Мала Азия, Гърция и Западна Европа. За учения връзките на тази цивилизация и на този регион с преисторически Иран и Месопотамия изглеждат очевидни. От своя страна Сърджон Маршал справо подчертава древния общ цивилизационен пласт. Той отбелязва между другото, че ако расовото сродство трябва да има и своето езиково изражение, то именно дългоглавите средиземноморци издават близкото си родство здравидийците и оттам с техния език. Ученият посочва още, че тези средиземноморци са оставили следи по цялото протежение на фрозийския Пояс Именно те вероятно са оформили и основните центрове на халколитната цивилизация. Без да се впускаме в подробности, които тук не можем да изчерпим, ще се ограничим да отбележим, че религията – принадлежала на такава велика цивилизация като егейската, не би могла да изчезне напълно. Отстъпвайки тук и там под натиска на обстоятелствата, тя емигрира в по-благоприятни райони, където продължава своето съществуване в очакване на щастливо стечение на обстоятелствата, за да излезе отново на сцената. Пример за това са санскритските оригинали на будисткия канон в Непал от времето, когато будизмът в Инди изчезва. Друг пример е трансформацията и възраждането, които претърпява будизмът под иранско влияние. Нима е чудно при това положение, че великата древна религия на егейския свят се е запазила именно в онези райони на Кападокия, за които знаем, че се играли огромна роля за процъфтяването на егея. Ликийците, лидийците, карийците, киликийците, троянците и тънапо. Някакъв начин се оказват свързани чрез тази религия в тесни лингвистични и религиозни взаимоотношения. Религиозните вярвания и търговските връзки са до голяма степен независими от политическите образования. Те не познават други граници, освен границите на своята собствена активност по отношение на тях. Официалната история може да се окаже нещо съвсем измъмливо и объркващо изследователя. Когато искаме да си създадем ясна картина за експанзията на някоя голяма култура, историята на култовете би била много по-полезна от държавните архиви. Култовете и тяхната история ни задължават да разширим хоризонта на нашите търсения далеч отвъд политическите и етнически, национални граници. Историята на Азия, например, престава да бъде разбираема, ако отделим от историята на будизма. Историята на Европа ще остане нещо съвсем неясно, ако е разгледаме изолирано от Римската империя и християнството, няма да научим кой знае колко за огромна част от историята на Близкия изток и Средиземноморието, ако не познаваме Исляма. Самата Германия също няма да ни стане близка, ако пренебрегнем тефтонската религия, чието въздействие не е изчезнало и до ден днешен. Често светът бива задвижван от духа и търговията много повече, отколкото от правителствата и държавниците. Нерядко суверените са жалки фигурки, люшкани безпомощно между вълните на помощни сили. Много рядко управляват именно тези, които мислят, че управляват, е казал Дизраели. Това е всеобща истина. В това отношение експанзията на култа на Великата Майка и Манихейството са не непомалко важни показателни от колониалното разширение на Генуа, Венеция, Португалия, нашите собствени френски мисии. Същото въжи и за архаичната религия на майката и нейния съпруг. Далечните отблясъци на това древно вярване все още прозират в гръцките героични легенди, които ни отвеждат далеч от татък гръцката епоха в Средиземноморието. Значителен брой най-древни герои са ни известни като синове на Гея и уран. Не ще и дума, тази приемственост е в основата си религиозна, а не кръвна. На Бога, който присъства във всички неща, на богинята земя, съдържаща в себе си мощните сили на живота и природата принасяли жертви, живи същества, хора и добитък, навсякъде около Евксински понт, Черно море. Тази традиция, почти напълно заличена в свещената литература на зороостридите, продължила дълго своето съществуване в култа към Митра. В том 5 на книгата «Седем велики монархии, 5-7», посветен на иранците, Джордж Ролинса е отделил няколко възхитителни страници за грандиозните обреди на магите, чието светилища се издигали на връх планините, високо в синьото небе, близо до Бога, там, където небето и земята се доближавали, за да осъществят мистичното съединение. Иконографията на народите от Мала Азия и Егея потвърждава нашите възгледи. Тя ясно ни показва как великите богове се придвижват от връх на връх, въседнали митични животни, бики лъв. Богинята Земя изглежда предпочита пещерите, чието наименование Кибела издава тясна връзка с древния култ на кибела, близък до Митра. Известно е, че култът на Митра също се извършвал в пещери, за което свидетелстват между другото и римските сперея. Нека отбележим между другото, че Спасителят и Майка му посрещат иранските маги именно в пещера. Тук му е мястото да припомним един аспект на Шива. На който преднамерено досега не обърнахме достатъчно внимание. Този бог на селенската енергия притежава между другите си хипостази и един положенски вариант, наречен Арт Ханари положенственост. Другата половина била мъжка. Това има за цел да символизира принципното единство между половете. По-горе вече имахме възможност да отбележим онова, което ни казва Херод от замитра, а в родите на кападокийските маги. Грешката на историка, както се вижда, може да бъде обяснена. Всъщност тук не става дума за грешка, а за чести истина, потвърдена и от археологията на народите от Азиатския бряг, чието интимни връзки с хетите от Кападокия са добре известни. В местностите, където тамилите и сродните им народи, карийци, киликийци и тъна в продължение на дълги векове са запазили старите си култове, Нашите изследвания откриха изображения на великата богиня с брада и на великия бог с женски гърди, отговарящи в основата си на същата идея. Брадата и алилът от кипър и богът с женски атрибути, са интегрална част от мистичната двойка, подвизаваща се Кападокия. Този символично бисексуален тип изразява фундаменталното единство между половете, въплътено в предарийския индийски бог Шива. Ето защо Херодо говори чистата истина, когато казва че персите са заели женския митра от асирийците. Преди доста години бе показано, че за гърците името асирийци означава не асирийците, говорещи семитски език, асирохетските и кападокийските народи от термодони, свързаните с него райони, с други думи, белите сирийци ляукосирои, трамили, каряци, пизидийци, емитанинци и тъна. В основата си населението на самата Асирия принадлежи към същия етнически слой. Един от основните атрибути на свещената двойка е свещената риба. Трамилците от Ликия наричат също Орфос според Порикарп и Елиен. Дълбокото единство на митрийската религия, единство, осветено от нейната иконография, не ни позволява да се съмняваме в древността на нейната доктрина и обредност. С натрупването на нашите познания, датиращи още от неолитната епоха, върху великата единна религия на Мала Азия става възможно да установим една от основните причини за бързия и очудващ успех на Митра – Анахита в Средиземноморието. Също както. Походите на Александър възстановили прекъснатото от няколко века единство на Мала Азия с Гърция, били подпомогнати до голяма степен от безбройните общи за Елада и Мала Азия спомени, свързани с Палупите, Танталите, Дърдани и Ломедони. Експанзията на религията на Митра и Великата Майка възкресили от стария религиозен субстрат на Егейско средиземноморския свят далечния, но все още жи спомен за една велика стара религия, разпространена някога по тези места. В дуелинската епоха, точно както и през римско време, именно от източна Азия от страната на амазонките, хетите, емитаните, курите и всички древни мистични популации дошло откровението. Онова откровение което щело да играе такава голяма роля за римския свят. Всъщност, той идвало от още по-далеч. Черти от историята на разширението на една велика халколитна религия. За всеки историк, ретроспективното размишление върху великите економически и религиозни експанзии, оставили дълбока следа в човешката история, представлява особен интерес. Такова връщане назад може да бъде дълбоко поучително, в резултат на една неизбежна, Неблагодарност, всяка успешна колонизация рано или късно свършва с премахването на колонизатора. Веднъж научил урока, ученикът казва с Богом на учителя си, за да се отправи сам към своята собствена съдба. Колонизаторът е вечен прометей. Все още не знаем кога е завършила мащабната експанзия на финикийците в Средиземноморието. След период на невероятен успех, за който свидетелстват. Всички гръцки историци, економическият, политически и религиозен растеж спрял. Херодот ни показва, например, как около 1500 години пъръхъра. Трамилските господари напускат Атика и се връщат в Азиатския Ориент, откъдето са дошли. И като че ли с цел да ни убеди за сетен път в идентичността на трамилците-здравиците, главната част от групата, която се върнала в старите азиатски предели, се наричала Пандион. Характерно дравицко име, звучащо като пандиан. Царят на пандиите, една от най-значителните групи на тамилското население, се нарича на тамилски език пандиян. Това име точно съответства на гръцкото пандион. В подкрепа на това притежаваме и едно древно доказателство. Страбон, хулястът на Дионисий Араопагит, говори за някой си цар пандион, който управлявал земите. На пандиите Царството му се наричало страната на Пандион. Плиний също говори по този повод, че пиперът произхождал именно от тази страна. Това бил район, много богат на маслодайни култури и благоухания. Херодот ни информира, че начинът на живот на населението напомня от части критския, от части карийския. Хората тук притежавали обаче един обичай, който не съществувал при никой друг народ. Имената им се водели по линия на майката, а не на бащата. Геналогията си водели по майчина линия. Децата, които една свободна ликийка би имала от някой роб, се считали за свободни. Това са черти от някакъв тип е Матриархът. Откриваме ги също при кантабрите. Плини говори за пандиите, че това са хора Сола Ендонадед в Менс, а Колдуел от своя страна отбелязва, че по бреговете на Емалабър. Наследствеността следва женската линия. Всичко това е повече от показателно. Има обаче и още нещо. Да си припомним, че на ведически език името на Митра означава приятел. Не само религиозната му страна, но и самото му име биха станали за нас значително поясни, ако видим тук един прост превод на името Шива. Правени са опити да се обясни Шива чрез дравицки корен и имащ значение на червен. Това е твърде възможно, тъй като въведата Шива се оподобява на Рудра, което може да означава червено и по този начин да се приближи до гръцкото еритрус, червен дума с паралелна фонетична структура. Такова обяснение на името на Шива с нищо не променя нашите констатации, тъй като думата Фуиникс във всички речници се превежда като тъмно-червено, пурпурно. Такава изобретателност в обяснението обаче едва ли е необходима в този случай? Всеки речник на санскритски език дава името Шива като любим, благосклонен, милостив, добронамерен, благ, приятелски настроен, благоразположен, любвеобилен, мил. Всичко това съвсем точно съвпада с ведическото значение на Митра, приятел. Една от характеристиките на Шива е неговата идентификация с времето, която проистича от съзнанието и енергетичното присъствие на този бог във всяко нещо. Това, струва ни се, Добре обяснява факта, че според една от най-важните доктрини на митреизма върховен бог е Кронос Зерван. Освен с три очи, Шива често е изобразяван и с три лица. В един малък византийски сборник от текстове, предназначен за тържествено. Отказвана от Ереси се препоръчва на манихеите да се откажат именно от вярването в отеца на силите с четири лица. Пшедър първи посочи, че тези четири лица съответстват на... Едно бог – Зерван, две – Светлината, три – Силата, четири – мъдростта. Задълбочавайки по-нататък изследването си, авторът установява, че тези четири лица всъщност са самият бог-време, манифестиран в три различни форми, като четвъртата е самият той. Казва се, че, подобно на Шива, и Зерван е бог с четири лица. Към съответствията между великия Древен Бог на Халколитна Индия и великия Бог на Митрейските мистерии, които вече посочихме, сега се прибавя още едно. Също като Шива, Зерван присъства в основата на всички неща. И Шива, и Зерван представят онази мистериозна енергия, на която дължим ставането на света. Именно тук вероятно трябва да търсим причината, поради която тази тетрада, която освен в манихейството откриваме в паметника от Антиохия, Представлява краягълен камък на зърваницката теология. Старият бог време обаче не престава да предизвиква и смърт с цел обновлението на живота. От тук нататък и дворет на западните народи и преди всичко на елините да предприемат колониално разширение. Остановени в началото по Средиземноморието и Евксински понт, само за няколко века те ще вземат великолепен реванш и заедно с Александър ще достигнат Беактрия и бреговете на Инт. Това, което току-що описахме по отношение на Фуеникес от Егия, може би ще ни позволи да разберем любопитния разказ на Квинт Курци за пристигането на македонския цар на брега на Хидасеп. Сибите, местни индийско племе, твърдели, че са наследници на войниците на Херакъл. Носеха само кожи на животни и бяха въоръжени с боздугани. С течение на времето бяха изгубили всичко гръцко, но все пак някои неща напомняха далечния им происход. Ето и самият текст на Квинт Курци. Достигнаха до област, където река Хидасеп се влива в река Ацезина. Оттук се спуснаха в земите на Сибите. Те казваха, че предедите им произхождат от войската на Херкулес, че оставените тук болни войници били заели селището, в което те сега живеят. За дрехи им служаха кожи от животни, за оръжие, тояги. Имаха и доста пороци, защото и те като гърците бяха извратили нравите си 6-7. Това са доста добри знаци за културната общност, обедини лъв. Една цивилизация елементи, произлизащи от брега на пълмите и елините. От тук е името «Гърци», което малко чудва, но може да се обясни. То означава елини, смесени страмилците от времето на пандион. Есхил също не се е мамил. Той е бил преди всичко политически драматург. Това му е коствало изгнание от родната Елада. Есхил формирал възгледите си под влияние на образованието, получено в светилището на майката богиня от Елевзин. Поради това драматургът се придържал стриктно към древната традиция, принадлежаща на дошлите от морето, финикийци. В промети от драмата, прикованият промети Есхил е показал герой, учени и цивилизатори, господари на огъня и съвременници на Кронос. Както е известно, кронос течение на времето отстъпил първенството на Зевс, новия индоевропейски бог на Елада. Есхил приписал на своя промета и чертите на висока цивилизованост, архитектура, добре оформени тухли застроеш, календар, астрономия, изчисления, писмени знаци, мореплаване, скотовътство, металургия, все неща, които елинската традиция приписвала на Фуйникес. Финикийците, пише Напр Херодот, Донесоха в Елада много полезни знания и по специално знаците за писане. Есхил имал много сериозни основания да се спре именно на Прометей като свой главен герой. Титанът Прометей не е някой друг, а господарят на праматас. Както се вижда, съответствието е пълно. Титанът бил част от обкръжението на Кронос, Великият бог Време, Ориенталец и Финикиец по происход. Какво всъщност те Праматха? Така наричали демоните, които напърв е махабхарата били част от ритуалното обкръжение на служителите на Шива. На тях Шива дължи литургичното си определение по Шатапати, тъй е господар на Праматас. Гръцкото прометеус е широко разпространена прилагателна форма на еос, съръв, пробазилос, базилиус, сравнителна степен, базилевтерус и тъна, която означава този от праматите. Това е чист превод на определението на Шива което току-що посочихме. Ето защо идентификацията на Титана Прометей с Великия бог самодържац преди Зевс е очевидна. В драмата на Есхил Прометей бива приковано от Зевс на високите върхове на Кавказските планини, някъде на края на Секития. Това не е случайно. Тук именно е истинската родина на Титана, предарийска Индия. Доплини под географското. Наименование Кавказ древната традиция включвала не само известен нам днешен Кавказ, но и дългия планински масив, който чрез Азербайджан, Курман, Ардилан, Луристан, Хоразан, Белуджистан и Афганистан се свързва с Памир и Хималайте. От тук и е кавказците на Ариан, Страбон, Дионисий, Ареупагит и много други. Своята природна история Плини говори, че изворът на Инд е в Кавказ. Страбон си дава сметка за възможните наудобства от обширността на териториите, включени към наименованието Кавказ. Ето защо, когато говори за Черноморско-Каспийския Кавказ, той го окачествява като истинския Кавказ. Не особено трудно да си представим, че онзи Кавказ от Хималайте, за който ни говори Есхил, наистина се намира в отдалечените пустинни и недостъпни райони на Секития. Тези земи са доста по-далеч от Елада отколкото браговете на Черно море, за които знаем от експедицията на кораба Арго. Загърка от Вив Парара Това наистина е краят на света, екстра Асидертелас, екстра Аня асултъс, както по-късно ще каже Виргили. Случайно или не, и прамата се озовал при Кован към скала, намираща се във владенията на царствената двойка, към чието обкръжение принадлежал поначало. В този далечен Кавказ се издига един от най-високите върхове на земята. Той наподобява двоен престол. Боговете никога не напуснали това място. Доказва го самото наименование на местността, съставно от Гаури, едно от безбройните имена на богинята Майка, и Шамкара, поръждащия напредъка, раздаващия благословии, добронамерения, благосклонния шива. Шамкара е различен по форма. Но идентичен по смисъл епитет на благосклонния приятел, те е на Митра. Древната двойка продължава да съществува непроменена, идентична на самата себе си и кратко. Един от най-разпространените символи на Тива е линга, фалическият камък. От тук идват и епитети като уртхва линга равно този, чието линга е изправен, уртхварята с равно този, чието семе е насочено правилно, уртхва срута с равно този, чиято течност тече нагоре. И върховната сублимация отхватмана равно този, чийто жизнен принцип се изкачва нагоре. Такива наименования далеч не са неприлични. Те съответстват на идеите за целомадрено запазване на енергията. Този аспект изглежда изчезнал, защото не го срещаме в достигналата до нас иконография на Митра. Откриваме го единствено. В. словосъчетания като питари да седе, питаем да не търсем, питайните се Дей. Питаем Део Денитоя Рупинейто, събрани от Фетюмун. Повече от ясно е, че къмъкът дените се може да бъде само Фалусът. Ще припомним големия ориенталски култ към Фалуса. Следи от него в достигналите до нас следи от Минойската религия липсват. От Херодот обаче знаем, че елините наследили този култ от Пелъзгите. Немалко останки от него откриваме на остров Делос по времето на финикийците и карийците. Доста дълго той се запазил в троада. Известният минуски бик, минотавърът, изглежда също е символ на мъжкото начало. Митра си присвоява още един символ на шива, полумесецът. Иконографията на Митра среди средиземноморието е стриктно антропоморфна и поради това вместо третото, око изобразява наред с Бога и една епизодична фигура, овенчана с характерния полумесец. С или допълнителна фигура, Полумесецът винаги съпътства изображенията на Митра. Това само по себе си говори за доста силен мистичен уклон. Няма паметник на Митризма, в който да не фигури размия. Тято обгръща със своите спирали и някакво мистично същество с глава, то пълзи в краката на бикоподобния бог. Тук можем да срещнем отново характерната зашива в дигната на тила коса. Тя е приела формата на фригийска шапчица. Бикът като символ на Митра е толкова добре известен, че не си струва да се спираме подробно на него. Тамбурината 73, която можем да срещнем във всички оркестри, изпълняващи мистична музика в Ориента, дължи на именованието си на старата дуарийска дума Тумба, означаваща кръставица, крушовидна, кратуна, тиквено растение и тъндъж, пържилуски разказва интересни неща за странната съдба на тази дума. Тя е следвала по море и суша експанзията на великия халколитен култ. Срещаме я в различни форми като тумби, тумбука, тъбо, тъво, тамбура, тамбур, дамаро и тъна навред от Индия до Малайзия, от Ява до Иран, от Мала Азия до Сирия, Палестина. Откриваме форми от нея и в Пределинското и Елинското средиземноморие. Тук говорят за свещения тимпан на коретите и корибантите, жреци на ритуално чистия живот. Станци ритми тези жреци отдавали почитта си към Великия критски бог и неговата безсмъртна съпруга. След като сме узнали това, не би трябвало вече да се очудваме на откритието, че гръцката дума за Пълн Тао се притежава същата егейска структура, както старите имена на палазгите: Минус, Атус, Талус. Пълновите пера заемали видно място сред украшенията на дуелинския монарх на Крит. Както вече бе посочено в научната литература, в древния дравицки език тази красива домашна птица е обозначена с думата M.M.D. 7.4.75. Лесно можем да си представим, че търговските отношения с кой да е отдалечен район на света не започват с внос на пълни. Присъствието на пълните в местата, за които говорим, показва висока степен на близост, особено, щом му четем трудностите в древните комуникации. Думата туника, добре запазена в латинския, е още едно доказателство за дравицката търговия. Това е тамилското туни, парче, плат и суфикско. Сравни с поени и фуйнике. Има и още нещо. Благодарение на информацията, която ни дават собствените имена на хората от обкръжението на Трамила Сарпедон, ние сме в състояние да разгадаем значението на името на забележителния и респектиращ владетел на Крит. Пазифа е, името на неговата съпруга, Песи Означава грееща за всички. От тук името на Федра, негова дъщеря, има значение на блестяща. Астериус, както според Аполудор бил наречен неговия бикоподобен бог, означава звезден. Всичко това ни дава достатъчно основание да изведем минус от дравицкия корен мин, който означава грея блещукъм. Този корен откриваме и в значение на звезда в мин и. Риба в мин, понеже и звездата. И рибата греят или блестят звездата е еквивалент на Федрос, доста подходящо име за монарх жрец, окичен със злато и пълнови пера. Би било грешка да сметнем, че посочените съответствия се ограничават единствено с далечното време на минус. Има и доста по-късни. Така, например, Ир, просякът от Илиада, се обяснява великолепно чрез дравицката, тамилска, дума Ира равно прося, моля, искам милостиня. Името и следователно означава просяк, което с оглед на неговия статут е съвсем естествено. Можем да продължим списъка на съответствията с дума като паис, старогър. Равно малко момче, сръв тамилското пай, паян, паял, пайдал, пайсал равно младо момче, запазена и в един друг език от същото семейство, е под формата пайдал, или с един технически термин с областта на земеделието, талло, град, равно бутъм. Найдрявам, съответстващ на Тамилското тало, имащо същия смисъл. Посочените примери са достатъчни. Това все още съвсем не всичко. В 57 глава на пета книга Херодот ни припомня, че в Белтия се установила важна колония от жители на страната на Палмите Кфуиникес. Тук колонистите поставили началото на славна династия, дала името на крепостта на Тива, Кадм. Тук, както покъсно Фатика, където била създадена още една колония, финикийците Гафоеникес се установили задълго и оставили дълготрайни следи в бъдещето. Това се потвърждава от обилни гръцки източници, използвани и обобщени от Херодот, Плутарх, Страбон и Трагиците, напърфиникийци финикийци на Еврипит. Резюме намираме в библиотеката на Полудор. Финикийското влияние по необходимост било по-продължително и по-осъзаемо. Ще дадем само едно единствено доказателство. В своите надписи балтийците са запазили едно ледъча. На дравидското лично местоимение Ян. Можем да продължим примерите с общи фонетични и морфологични черти в дуелинските и дравицките говори. Имена с суфикс «лъма» на «дъмъба» на са достатъчни да ни покажат до каква степен превъзходните търговски качества на хората от страната на палмите са им позволили да влияят върху работите на източното средиземноморие. Това дава право на серарт Реванс да подчертае в четвъртия том на превъзходното си съчинение върху «Двореца на Минус», че цивилизацията, чието търговски сметки бяха открити върху 16 000 критски плочки, е имала подчертано економически характер. Зърнени, маслодайни култури, осветители, шафран, отглеждане на овце, свине, преживни животни, коне, производство на лъкове и друго уражение – всичко това представлява една или друга страна от износния потенциал на економиката. Бизнес, характерът на по-голямата част от документите очевиден, пише Еванс, проучването на счетоводните архиви пък говори за доста съвършени счетоводни методи. Именно в дуелинистичен крит върху добре запазени щитове откриваме изображения на господаря на животните, въплътил един от най-важните аспекти на Великия бог. Да си припомним казаното по-горе за Шива Пасопати и Крит. За древните центрове на трамилци и финикийци – Кадм, Сърпедон, Киликс и Тъна. Макар вече да сме установили идентичността на ирано-кападокийската двойка Митра, анахитъст пива – Шакти, все още ни обягва нейната история от епохата на халколите. По силата на какви обстоятелства, например, този древен универсален бог, включен заедно е партньорката си в учението на кападокийските маги, е могъл по времето на хеменидите да получи такава жизненост, това не знаем. Сигурно е само, че под името Митра Индия е запазила за него съвсем слаб, полуизличен спомен, че митристичният Митра е абсолютно различен от маздеизма и че династията на хеменидите, чието происход вероятно е свързан с не от арийски произход и е отдавала на Митра специална почет, гледайки на него като на свой защитник. Едно изход шести, три. Две изход 16. три. Сътъра 971 Тук и навсякъде по-нататък цитатите са от Библия, издание на Светия Синод, София, 1991. Три изсъщността на настоящото съчинение изключва поначало всякаква специализирана лингвистична транскрипция. Опростили сме нещата възможно най-много, пренебрегвайки понякога дори важни ортографски подробности, чието спазване обаче тук е напълно излишно. Тъй като нашата транскрипция все пак следва определена методология, за специалистите вероятно няма да е никак трудно да възстановят оригиналната ортография. 4 изтискане, изтискване, принуда. Относно някои основни термина и митологични персонажи в митреизма и зороастризма важа също речника към настоящото издание. Бел Ред 5 Огън. Шест от цялото индоевропейско езиково семейство единствено индусите. Носители на арийски язик. Иранците се определят с името Арии. Другите членове на семейството, елини, италийци, келти, германци, бълтославяни, арменци и тъна, нямат право на това наименование, което никога не са носили. Седем въж речника Белред Осем на перс Персбук в изображение на Рустам. знаменитият герой от иранския епос Шахнаме, е планина, в която високо скалите е издълбана гробницата на Дари, на няколко километра от Персеполис. Въжи иллюстрациите в приложението. Белред 9 Ебенвенясти The Persian Religion According to the Chief Greek Texts, Arlenbacker Lectures, 1929, PP. 22-49 10-200, ясна ексвей. Едно XXX. Ексексексай 10,12 14. Ексексексай 34, Ексекви, 14 Ексаливи 6, 20 и За жестокостта на магите при убиването на жертвените животни въже Херодот Ай 140, 7, 113, 191. Фактът, че магите пропускат кучето като свещено животно. Се дължи на митрийските обичай. Кучето се запазва за самия Бог. 11. Включен по-късно в този обред е станал ортодоксален. 12. Въжа Франц Тюмон, Текстс и Тиманиаманс, Ф1, Стр 189, Н7, 191 и 202, Н3, също Стр 305. Въжа Херодотай, 140. Наследството от религията на магите се появява в късната авеста под формата на отделни следи на Правендида 3, 3, 8, 36, Ви, 39, 6, 1 и 42, 7, 23-2873, 76. 13. Светият Дух, с чиято помощ Ахура Маз да сътворил 6 по-низши божества, същите излъчващи светлина същества, които заратустра вижда своето първо видение. Вест отръжа след в Бел. Бел Ред. 14. Ахура Мазда и Шесте, те аме общо съставят седемте божества, и те са създателите на седемте творения, които образуват света. Сътворението на шесте божества е описано по различен начин в зороастрийските произведения, но винаги се подразбира тяхното задължително единство. Тези шест божества на свой ред извикват към живот други добри божества, почитани още в Древноиранския пантеон. Самият заратостровгатите назовава някой от тях, Митра, Апамнапът, Срауша, Аша изовава някой от тях, Митра, Апамнапът, Срауша, Аша и Гюшурван. Мери Бойс назовава следните шеста мешаспенти Вохумана, Ашавахища, най-добра праведност, божество, Олицетворяващо могъщия закон на истината Аша. Той е най-често споменаваното от Заратустравгатите, Спентар Майти, Шатравайрия, Хаурватът и Амеретат. ВЖ Речника. Бел ред 15. ВЖ Речника. Бел ред 16. Важно място за съвременното отношение към будизма в индийските среди има преселването на хиляди тибетци, емигрирали в. Индия и много други страни след китайската инвазия в Тибет през 1959 г. Белред. 17 Р... речника. Белред. 18. Това понятие може да се представи с не по-малка точност и чрез терминологията на Авеста, чиято традиция продължава. Бел А19. Шахнаме. Книга на царете. Белред. 20. Владетели на Древното Хетско царство. Хатушилай управлява в края на 17 век прара, а в началото на 16 век прербелрет. 21 главни божества в групата на адитите са Митра, Варуна и Аряман, Авестийския Айряман, но освен тях се включват и няколко понезначителни, като Бехага, Авест. Бага и Дърбелред. 22 е прост прилагателен дериват от ати или поточно ЕДИТИН. 23 за тези термини в жречника. Бел Ред 24. Язата, язът, букв достойно за почет, поклонение зорострийско обозначаване на божествата, създадени от Ахура Мазда с изключение на шесте божества, известни още като Амешаспента, Букв безсмъртен светец. Това название не се среща в гътхите, а най-вероятно е измислено от Заратустра, за да отличи от крилите му се добри божества от множеството езически богове, към които въведите се обръщат като към всички безсмъртни. Белред 25 Авест Вълбълвонотест -въл 26 във Франц Тюмон Текст си и Тиманиамънс Ретефес Окзилари Мистирс Дамитра, Брукселс 1895. Ефесио втори. айпарти Маняманц Фигърс. 27. Митра е бог на светлината, Та небесен и благотворяш бог, но самият той не слънцето. 28. в неговите текстс и Тиманяманц. Том ай, стр. 5. 29. Артак Съркс втори е тронното име на Арсак, син на Дари втори, наследил баща си на трона след смъртта му през 404 г. Заради изключителната му памет, гърците го нарекли Мнемон, паметлив. Бел Ред 30 Франц Тюмон, Цит Просв, Сътъра 230 31 Херодут Ай, 131 32 Омир, Илият 14, 312 Съла сцена на Троянската Ида 33 Въжа, по този въпрос прекрасният труд на сърджон Маршал Мохенджо Даро Енд Динда Тритума, Лондон, 1931 и по специално Томай, 49, 4958, 34, 126, 136, 141, 151, 155-156, 160, 162, 167-168, Експоррейсън, Афос, ММ. Вдарч, в Индия, Н44. Калката, 1930. Анаркеологикъл тър и на Пърсуат. Ибит, Н-42. Калката, 1930. Annual Report в Дъбркелъци. Сървия в Индия, 1925-1926. Пипи. 64-72. 35. Санскрит. Песо 36. В този култ прозират черти на ематриархалния тип общество, върховенство на богинята майка. 37. Санскрит Кача не е арийска дума. Санскрит тя е заета от дравицки, където коренът кар, също как, има смисъл на черен. 38. Връф на птей, гупината рау, елемент ойканаграфи. 39. Връф 40 Херодот, Ай, 173. 41 Богът на Аргос също е с три очи, символ на непреклонно бдение и всеприсъствие, с което заслужило определението Бог, който вижда всичко. Същите черти има и Митра, наречен Фавеста, бе весечасъчен, бе е равно 10 000 окей, 10 000 лик. Аргос е един от старите центрове на финикийска търговия Фалада. Херодот, Ай, Едно и Съла. 42. За коретите и корибантите в Страбон, Книга Екс, в голямата си част посветена на тях, както и енциклопедиите на Пеодвъс върсечих. Вържа подолу. 43. В. в. Ж подолу. 44. Тамил. Пени означава палма. Автентичната форма на думата е може би пени или рапа. От тук вероятно произлиза името Печуаникес. 45, както населението на Емохенджо Даро, тамилите от осми все още записвали някои официални актове върху медни плочки. 46. В нашата книга Финикийци, Перис 1920, Ардутеченър, сме дали в резюме някои от главните аргументи против твърдението, че този народ е от семитски происход. Бел А47. Впрочем, всички техни писмени документи от много векове са се писали върху пълмови листа. 48. Омир ги споменава само за да ги нарече известни с корабите си – забележителни търговци, моряци, пирати. 49. Херодот, 7, 89 50. Санскр Име на населяващите тези брегове, Калипотей, означава син на брега на пълмите. Това е точен еквивалент на печеникес. Обтолемей е запазена гръцката транскрипция под името Кероботачос 7-1-86, а оплини латинската, Сеоботачос. 51 павзани, 2-22, 1-X-11, 1-52. Върх, по-долу. 53 съществуват доказателства за връзките между Индия и Вавилон към 2500 години пърхра доказателство за връзките между Вавилон и Запада от преди първата Вавилонска династия, най-малко 2225 години и Пъръхра, доказателство за връзките между Вавилон, от една страна, и Египет и Егийските острови, от друга, същата епоха. Веже подолу 54 Херодот Втори, 44 55. Сърджон Маршал справо право подчертава утилитарния характер на конструкциите в Емухенджо-Даро, които му напомняли за индустриалните градове от съвременен Ланкаситр. 56. Анаркеологикъл Тър ин Уазиристан Нордърн Балучистан, Емием. В Дъбркялъци. Сървия в Индия, н 37 Калката, 1929, Сътъра-91. Също Сътъра-1, 41. 57. The Seven Great Manarchies of the Incent Eastern World by George Rollinsa. 58. Въжа подолу. Този култ далеч не е изчезнал от пещерите и скалните светилища на Кападокия. Монашеското изкуство на тези светилища отделя значително място на Исус Пантократор и Девата. Голям е приносът му за обновяване на византийското изкуство от 9. ексв. 59. Въжа Ато Орф Сънфреденди, Берлин, 1922, Сътъра 1. 60. Yes. В Одисея, Екс, 32, 306. 61. Франц Тюмон, говори за неарийския произход на митризма, постулиран от някои учени на Пролденберг, които имат предвид Месопотамия. 62. Всички енциклопедии за античността, Поли, Даблес Судба и други, се спират подробно на този въпрос, но гледната им точка на места е изопачена от прекаден семитизъм. Който не разполага с достатъчно библиографски материал, може да се обърне към великолепния индекс на географията на Страбон. 63 Херодот, Ай, 173 Съла. 64 Пандийците, Шерите и Шалите са трите основни групи на Тамилската общност. Пандийците са най-важни от трите. 65. Авест. Зетървен означава време. 66. Важен за отбелязване е фактът, че с изключение на флотата на Неарх това пътуване е ставало пешком. 67. Цитата е по изданието Квинт Курциров, Александър Македонски, София, 1985, Военни издво, с 250. Бел ред 68. Въжа, в кой да е санскритски речник Шива и Праматха. Въ също змийската сила от Арти Равалун из Шамбала, София, 1998. Според индийската легенда, жилището на Шива и партньорката му Дигда, Кали, Първати, Има, Гаури и Тъна, се намира на един от най-високите върхове на Хималайте. 69 санскр Уртхва е аналогична на град Аортус и означава изправен, прав. 70. По този въпрос въжа змийската сила от Артара Валун и Шамбала, София 1998. 71. Интересно е тук да се направи паралел с прическата на тантрическите адепти, при които косата е вързана на кок на върха на главата, сахасрара чакра. Бел ред 72. Не сме в състояние да преценим каква е приликата и разликата с нашата българска тамбура, но терминът тамбура и неговите производни се среща както в индийските езици, така и в тибетския, където разбира е калка, тъй е заемка от санскрит. Бел ред 73 Те се въздържат от животински храни и водят съвършенно чист живот. Въж фрагмент от хора в ни на Еврипит, където става дума за тях. Въж Херодот, Ай. 173. 74 на евър. Ето кей, токи е равно старотамилско, царете ималуелам, оки, Ей ви судете равно птичка. Лътпейво равно фарапеон равнотамил певило равно разгъвам. Полната птица, която разгъва опашката си. Бел А75. Етимологията на туника равно хитон е неправилна. Още при първите владетели от тази династия магите на митризма се настанили в Армения и Кападокия. За важността на техния култ по тези места говори Страбон. Именно там, както и в районите на Понт, Галатия и Фригия, останките от този култ са най-много. Дори по времето на Антониите. Флидия на Крес все още пеели химни от този култ в един храм, за който се твърдяло, че е основан от кир. Най-дълго обаче се задържал митриизмът в Кападокия. Вивек Слърът той все още не бил мъртъв. Мястото на неговото истинско влияние, териториите между Армения, Понт, Лидия и Сирия, се слави като най-консервативно в цяла Анатолия. Преди няколко години доктор Ван Дер Остен открил тук под мараш съвременни хити, които все още носили своето характерно облекло и не говорили нито турски, нито парсис едноки, нито арабски. Малко по-късно Джулиус Фон Месарош бе изпратен от Института по ориенталистика към университета в Чикаго да изследва езика и нравите на едно общество във Вилаета. Баликишир. Там ученият откри жив стар протохетски бог под формата на демон, наречен Вашха. Дори в наши дни, когато развитието е сравнително бурно, а надолу продължава да бъде благоприятна почва за изненадващи открития на запазили се древни религиозни пластове. Причината е, че великите религии тук са имали почти неограничени възможности за живот и възраждане. Това се отнася в още по-голяма степен за античността. Всеизвестен е фактът, че митристските мистерии са се запазили в Италия в почти същия вид, в който са били практикувани от кападокийските маги фазия, които са предавали знанието от баща на син. Този феномен може да бъде обяснен, чрез тремежа на магите да запазят знанието и да го разпространяват във вида, в който са го получили от бащите и дедите си, чрез къстовия дух, с който били пропити, чрез устния, немоничен характер на предаването и запазването на знанието. Всичко това води традицията на магите до езотеризъм и мистериозност, потикващи новите адепти свято да пазят полученото тайно знание и да го разпространяват само на сигурни последователи. За разлика от работите на мания и неговите привърженици, Следи от които откриваме и степите на Туркестан и дори в Египет, до нас не е достигнала нито една канонична книга на Митризма. Един абзац от Фибрикос е Матернус ни дава основание да мислим, че ирано ранокападокийският оригинал на Митрическото мистично богослужение бил постепенно заместен в Елинска Азия, Александрия и Запада от гръцкия, а по-късно и от латинския език. Въпреки това, не можем да се съмняваме в архаичцостта на култовата основа на Митризма. Нейният произход трябва да търсим сред дравидийското население от брега на палмите. Чрез него митраизмът става част от огромната област на разпространение на халколитната култура, свързала в едно долината на Нил, Месопотамия, Мала Азия и средиземноморието. Доказването на активния характер на тази най-древна международна култура е най-забележителният резултат от 20 годишните изследвания в целия индоегиптоазиатски изток. В един свой ценен труд в Гордън Чайлд Сочи, че Месопотамия и Египет формират заедно с Индия, Елам, Сирия и Анатолия Кападокия едно хармонично цяло, чието влияние стига дори до далечния средиземноморски запад. Фактите, на които току-що се спряхме, ни позволяват да направим още една стъпка, да определим носителя на религиозното и културно влияние на халколитна Индия върху западния свят. Този носител, както видяхме, Саморяците от Пълмовия бряг. Благодарение на тремилите и финикийците между човешките връзки, този вечен стимул за всяка цивилизация, заемат в древната история онова високо място, което по права им се полага и до ден днешен. Чернокаро. Митра. Шиба на запад. Тази религия значително предшества ариите. През дългите векове на териториално разширение към нея съвсем естествено се прибавили и други системи които малко или повече променяли. Такива, например, са общият индуирански религиозен субстрат, зороастризмът, средновековният митреизъм. Във Вавилония тя не е могла да се защити от масовото нахлуване на шумерски и семитски елементи, в Сирия – от арамийски примеси, в Кападокия – Армения и Пъра от най-различни влияния хетско хецко-кападокийски, ваникски, тибарено-хилипски, фригийски, каролидийски и азиатически. Това е неизбежната цена за големия и продължителен успех. Намерила все пак сигурно убежище от средиземноморските пирати в суровата Силиция, тя тръгва от тейп в посока на Запад. Изключена на пръв поглед от света на елините, тя преживява в римския свят за видно обновление, достига далеч на Запад чак до Англия и Испания. Дори християнството не е в състояние да изличи. Нейното въздействие Доказателство за това е западният портал на катедралата в Шертра, датираща от първата половина на 12 век, където под свода на лявата врата близо до северната камбанария откриваме календар и знаците на зодиака. Календарът започва с месец Април, а не сануари. В Зодиака Април отговаря на знака Овен. Смисълът на това е, че схващанията на строителите годината би трябвало да започва на пролет. Тази идея е била широко разпространена в древна Мала Азия, откъдето е произлязъл архитипът на повечето календари и зодиакални знаци. Митризмът е продължител на стара звездна религия, следи от която откриваме в сложния фонд на иранските религии. Поради това в неговата система календарът и зодиакът играели първостепенна роля. Именно тук Април и Зодия Овен били поставени в началото на годината. Лълёфевр който е посветил на шартърския зодиак. Едно интересно изследване припомня следните два стиха на Еосудабос Сентерис, Торас, Джеманай, Канцер, Лио, Верго, Либейт, Скорпиас, Есетенс, Кейпер, Амфара, Пайсис. Стиховете ясно показват, че в четвърти в селахра. митрийската система се ползвала с огромна популярност в галороманския свят. Както Сочи Люфевр, Присъствието на такъв тип календар в катедралата в Шартер се обяснява, може би, и от факта, че шартерските училища от Хъпав останали в значителна степен свързани с старото християнско учение на света Ирина и за ролята на духа на злото в изкуплението. Значи ли това, че епископът и свещениците му са си давали сметка за връзките на техния календар с серетичния древен Иран? Едва ли? Макар, че съществуването чак до хъпав на манихейските идеи, в фълбигойството ни кара да държим сметка и за такава възможност. Връзките с ориента и възможността за пряко влияние по време на кръстоносните походи, 1076-1270 години, не бива да се подминават слека ръка. Зодиакът е бил част от научната книжнина на онова време, която са използвали духовниците. За използването на тези богати архаични и мистериозни образи не е било необходимо да се познава нито техния происход, нито точния им смисъл. В рапиращи остатъци от древността можем да открием в богослужението, в иконографията, та дори в историята за витлемските маги. Такива остатъци са ярко доказателство за неимоверната жизненост на някои ирански религиозни учения, проникнали до сърцето на западното християнство в епохата на неговата най-голяма мощ. Митраизмът се разпространил в Галия, Италия, Централна Европа, Англия, Далмация. Откриваме го рамо с култа на Кибела, който се среща в Испания и Северна Африка и също има ориенталски происход. Паметници на този култ откриваме в Арл, Бретан, Еос, Антрен и в самия Париж. Преследван у нас, но запазен в чужбина, култът оказал силно иконографско влияние върху възраждането на скулптурата през ХП век. Както справедливо отбелязва в Тюмун, митрейските изображения са имали големия шанс да бъдат възпроизвеждани от начинаещи художници, които, своето бесилие да творят свободно, са се обръщали за вдъхновение към античните произведения на изкуството. Митрейският характер на зодиака на Шартр е един от последните отблясъци на старата иранска кападокийска мистична доктрина за Бога Тот. Скалата Зевс Долишенос. Тези от блясъци не са случайни. В шартер има още нещо твърде показателно — остатъците от култа към черната майка. Та нали само преди малко говорихме за двойката Кала и Кали, черните въплъщения на Шива и неговата партньорка, великата богиня. Жул Сезар отбелязва, че в страната на карнитите съществували училища, ръководени от друиди. В тях преподавали науката за звездите, боговете, бъдещия живот красноречие и медицина. След римското нашествие тези училища били последните центрове на съпротива срещу италийската хегемония. Тяхната културна традиция не изчезнала напълно въпреки усилията на римляните. Училищата продължили да съществуват, но били християнизирани, както се твърди, по времето на епископа Брогаст. Сега блясъкът им дори се увеличил. Индикации за това намираме в легендите за света Шерон и света Еман, съставени през Ексва. Тази културна традиция, свързваща келтското минало с римохристиянския свят, е научна подхранва се от интелекта – книгите. Трябва да подчертаем това. Нека сега се върнем на археологията на катедралата в Шартр и Черната Дева. По своите две основни характеристики черната майка съвпада с земята майка. Деметра, от Фигалия, Аркадия, с Деметра Еринис от Тълпуза, с Афродита Меленис от Мантине, Билода Аркадия. Тази богиня е била почитана и в свещената Кипарисова гора на Кранеон, близо до Коринт, важен център на източни влияния. Мантиненейският култ е свързан с култа към Дионис, бог на виното и танца. Хтоничните и оплождащи характеристики на всички тези ипостаси на великата майка са отдавна известни на науката. Общото във всички тях е възхвалата на плодовитостта. Същата добродетел откриваме и в черната деза от Свети Виктор в Марсилия. Става въпрос за древната Артемида, Диктина, внесена по тези места от древните средиземноморски мореплаватели, най-вероятно критяни, с името Масалия, Марсилия. е случаят с черната Мадона от Шартр. Едно макар и подправено предание, но все пак предание. Разказва, че култът към тази Дева съществувал още при друидите. Мисионери, изпратени от Свети Петър, открили нейна статуя издигната тук от друидите с надпис Верен Паравет Дройц. Истинността на това твърдение не подлежи на съмнение, но неговото основно и детайлирано изясняване. Би ни отвело много далеч. Ето защо ще отбележим само, че е статуята древна. Датира най-късно от 1389 година, датата на първата хроника, която споменава, и... Две в статуята ясно личат чертите на майката. Нека споменем и това, че според преданието друидите посветили на култа на девата една пещера и изкопали кладенец за церемониалните нужди. На нейния култ. Точното местонахождение на статуята изглежда било подземна гробница. Наречена затворът на свети знаещ и свети могъщ. Тези имена ясно говорят за сила. Една грамота на Луи 11 ясно показва това. Самата гробница се намирала зад кладенеца на светите силни, още едно име, твърде показателно за вложената в него оплодителна мощ. В сборник от грамоти на свети Петър от Шартер, съставен през XI век, се споменава, че във вътрешността на катедралата имало едно локус фортис, Известно с многобройните чудеса, които ставали там. Това е древното силно място, с което се славили кладенците на светите силни. Разрушена и прикривана от шартерските свещеници през 17-ти в част от археологичното наследство на шартерската катедрала бе възстановена по инициатива на Р. Мерле след 1900-та година. На 8 метра дълбочина бе открит кладенец, точно под криптата. Кладенецът е разчистен до 30 метра дълбочина. Това изглежда достатъчно, за да наречем тази майка подземната нотр Името я свързва още повече с древните хтонични божества, продължили фалада под различни имена архаичния култ на дуалинската майка, черната богиня, копия на Къла, тая е на Шива, митра под формата на черен бог. Тази майка също е Дева. Дравицкото и кратко име е Кумар, потвърдено от индийско-арийското Кумари. Това е едно от наименованията на великата богиня, партньорка на Шива. Като такава тя се явява за стъпница на нос Морин, носът на девата. Птоломе и авторът на «Плаване по еритрейско море» ни дават гръцките форми – Комарион Акрон Комар Комарий. В Комар богинята идвала веднъж в месеца да се къпе в морето. Тълпи нейни последователи следвали примера и кратко. Това място станало известен център за свещено къпане и прочистване. Впрочем, ритуалните бани продължават. Как богинята се е озовала в Шертр? Не знаем. Това е тайна, която вековете грижливо пазят и вероятно никога няма да ни разкрият. Можем със сигурност да твърдим единствено, че боси. Шертр от най-дълбока древност са били важни економически центрове. Дори само това е в състояние да обясни много неща. Жадаш Летнапър многократно отбелязва своя учебник по «Преисторическа археология, източния происход на повечето от нашите житни култури и древността на култа на Великата Майка», който датира още от времето на Неолита. От друга страна, в Южна Индия откриваме множество мегалитни погребения. Понякога гробовете са на групи от по Камени каменни кръгове, менхири, кромлехи, Доумениите на връзките на тези паметници са налозите им в Египет, Бретан и Мала Азия са показани отдавна в науката. Става въпрос за общ културен пласт, изразяващ се чрез идентични в основата си религиозни и погребални обичаи. Почита към черните Деви, които впрочем не са никак малко на брой, получава ново значение и перспектива. Не сме в състояние обаче да се спрем тук на този обширен въпрос. За нас е достатъчно че по него посочихме. Мистериите на Митра Макар да са дълбоко вкоренени в едно хилядолетно минало, мистериите на Митра ни отвеждат в относително ново време, около 63 години парахра. Това се дължи не толкова на древния им происход, чието точно разполагане във времето все още ни обягва, колкото на модерността на единствено достъпните ни извори. Митрауми са засвидетелствани във всички главни центрове на средиземноморска търговия, в някой пристанища на Финикия, близо до Арат, Сидон, Египет, Мемфис. Преди времето на август тяхното присъствие обаче откриваме най-вече в огромната територия, простираща се между река Инт и Черно море, Евксински понт. Причините за това посочихме в предишните глави. На дно място Плутарх говори за киликийски пирати, които, победени от Помпей, станали първите посветители на римляните в Мистериите на Митра. Според едно предание, егейският герой епоним на киликийците и киликия имал брат, син на е епоним на Фуйникес. Това отбелязваме само. Пъкюм можем да отнесем привнесенето на митрийските ритуали в Рим към 63 години пархъра. Дуай в сълъра. Обаче тяхната история е свързана с тесни затворени кръгове от посветени. Първото древно посвещение на Митра датира от времето на флавиите 9 96 години и салахра. От тук нататък Митраизмът ще печели все повече и повече адепти, както в Италия, така и в цялата Западна империя. Какво е учил Митраизмът? Какво са представлявали ритуалите му? Ще припомним накратко. Първият сигурен помощник в такива случаи оригиналните съчинения, излагащи или учението или богослужебните правила, липсва напълно. Можем да си създадем само най-обща представа за едното и за другото благодарение само на добре запазената иконографска традиция и на късни свидетелства, в по-голямата си част непреки. Във всички паметници, без някои малки местни варианти, откриваме основания да твърдим, че митраизмът е имал единната улогия и богослужение. Това единство се отнася както към основните принципи на тази религия, така и към нейните цели. Навърха на върха на митрийската иерархия стои безкрайното време Зерва на Карана. Класическите му наименования Еон Секулум, Кронос, Сетурнос изразяват на латински или гръцки общия принципи и произход на нещата принцип едновременно творчески и разрушителен. Откъде произхожда този принцип, вече имахме възможност да посочим. Това е Шива, творящият и разрушаващ бог въплътил вселенската енергия, далечен архетип на извикания от дютевия герой Фауст Велик Дух. Подобно на шива от индуистката триада Тримурти, митристкият всеобщ принцип се състои от Троица, съставляваща истинския център на митристкия пантеон. Тук се намесват асоциациите от учението на зороастрийците, според което злите сили, враждебно настроени към върховното божество, се стремят да го детронират и унищожат. Цяла система от обреди е призвана да защити адепта от неспирните и жестоки атаки на злото срещу доброто. Тук характерния за всяка малоазийска религия синкретизъм властва с пълна сила. Работа на специалистите е да установят точния състав на този синкретизъм. Както вече посочихме, съставните му елементи не са никак малко. Напълно вреда на очакванията и примитраизма Земята Майка, оплождана от небето и покровителка на покойниците, заема главно място. На свой ред идват Слънцето, вечен символ на топлината и живота като цяло, планетите и звездите, тези пазители на висшата воля, неунищожими с нищо жалони, сочещи пътя на времето. В Митраизма широко проникват древните астрологически възгледи на вавилонците. Изкована е стройна химнологична система с цел да възхвалява, според случая, тази или онази космическа сила, влизаща в Митрейския пантеон. Спомен за тези химни е запазен единствено в иконографията състояние, почти напълно идентично с някои гръцки епически произведения – Лувът на Калидон, Детството на Зевсиятина, Експедицията на Аргонавтите, Превземането на троя и Тъна, които са достигнали до нас повече чрез фронтоните на храмовете, отколкото чрез литературата. Митра естествено е в центъра на този ритуал. На частичното уподобяване на Вавилонския шамаш, равно слънце, той дължи статута си на посредник между върховната сила и сътворения свят. Такава роля предполага силни морални характеристики, попили в себе си както гностически умопостроения, така и елементи на платонизъм и неоплатонизъм. Имаме работа с полуматериален, полуфилософски комплекс, предшестващ учението за Лугоса, разработено от църковните християнски отци по време на Първите събори. Образът на родение от скала Митра поставя пред нас посложен проблем. Бихме могли да го разглеждаме във връзка със светлината или небесния огън, бликащ от небето, схващано като каменен свод. На индуиранския шман, един от термините за обозначаване на небесния свод, означава средство за точене, камък и като второстепенно значение, небесен свод. Родението от скалата Митра следователно е синна. Небето от друга страна и самият камък, от който понякога изкачат искри, може да бъде смятан за енергийно вместилище. Това било повод къмъкът да даде материал линга, както впрочем е и в действителност, поне сред паметниците с изображение на мъжкия полов орган фарекция. Това ни дава право да тълкуваме формулата роден от камък като метафора, призвана да изрази енергийния принцип, въплътен в Бога и произлязъл от пораждащия камък. По този начин Митра още повече се сближава с земята Майка и се превръща в неин вечен спътник. Нека припомним пещерите светилища в Крит, Елевто Деметра в Елевзин, пределинската пещера от Парнас, изкуствената пещера на Синт в Делос, скалните заслони на върха на Петсофа, близо до Паликастро, на източния бряг на Крит, както и още много кибели в Мала Азия и Егея, скътали ясни следи от култа на богинята Майка. Легендата разказва... Пише Тюмон, че пораждащият камък, чийто образ се радвал на голяма почет в храмовете, довел митра на бял свят в сянката на свещено дърво на брега на реката. Само пастирите, скрити наблизо зад планинските възвишения, присъствали на чудното му раждане. Те видели как богът се отделил от скалната маса с глава, украсена от фригийска шапчица. Възхвалявайки божественото дете, те дошли при него за да му предложат най-добрите плодове на своя труд. Всичко това в легендата става още преди на земята да са съществували хора. И все пак било пълно с овчари и стада. Не е трудно да забележим голямата прилика на тази легенда с разказа за Витлем, макар някои вторични белези да говорят в полза на нейната самостоятелност. Лесно можем да си обясним приликата, ако възприемем възгледа, че идеохристинският разказ и митрийската легенда произлизат от някакъв общ източник, който те първа трябва да установим. Не може дума да става за някаква заемка на митрийската легенда от Израелската съкровищница, където не съществува нейн адекватен прототип. Произходът и кратко трябва да търсим в митрийската религия. Там откриваме цялата теология, получила завършен вид в Индия още в халколитната епоха, те е около 2500 години парахра, а може би, както показват разкопките от Теле Лърпашиях и още по-рано. Историкът има добрата възможност да се наслаждава на множество факти от същия род, пръснати в цяла Западна. Азия от Инд до Евксински понт. Камъкът, например, е обект на специален култ в предарийска Индия. Съчиненията на Гоперт, Етерстун, Дънхита ясно показват това. За сега не можем да придвижим знанията си по-напред. Изводите обаче, дори-дори такива, каквито можем да направим спокойно още днес, напълно запазват своята пълноценност. Камъкът се оказва част от обширен доктринален ансамбъл. Иран е играл огромна роля било като източник на идеи, било като посредник за пренасенето им от другаде. Неговото влияние върху юда у християнството е огромно. Има много примери за това. Убийството на бика от Митра потвърждава енергетичната функция на Бога. Подобно на Шива и на самото време той трябва да унищожи животното, тъй като ролята му е непрестанно да създава и по този начин да обновява живота. Преживното животно, първото живо същество, създадено от урмуст, зороастризма заема видно място. Приписват му характеристики на ангел или архангел, язата, амешаспента. Поставянето на едно животно така високо в иерархията на небесата се обяснява съвсем нормална за народ от пастири метафора. Тук преживното животно символизира животното въобще, днес бихме казали самото животинско царство във връзка с ползата, която човек извлича от него. За това свидетелства един характерен пасаж от Авеста. Принасяме жертва на всички преживни животни, е на целия животински свят, на тези, които живеят във водата и на тези, които обитават земята, на онези, които се придвижват слетени и на тези, които живеят на свобода, на онези, които населяват пасищата. Тук става дума за шесте вида преживни животни, с които се срещаме и другаде. Тези преживни животни включват цялото животинско царство, разделено на пет групи, риби и водни животни, сухоземни животни, птици, диви и домашни животни. Това са естествените Поданици на господаря на зверовете пасопати, който, наред със своята спътница Понтия Орон, град, господарката на животните, стои начало на, на селенския живот, когато периодично унищожава с единствената цел да го създаде отново по-млад и по-енергичен за още по-велико добро на хората и на самия живот. Поради това легендата разказва как това символично преживно животно слиза от небето и поточно от луната, едно от местилищата на Сома което съдържа огненото семе на живота. Това е причината душата на символното животно, или по-добре казано неговия светъл принцип, урван, да съдържа в себе си цялото съществуване на творението. Със същата причина можем да се обясним и факта, че в своя аспект на бик животното въплъщава оплождащата мощ на жизнеността, триумфираща над всички прегради, ограничаващи живота, веред храдна. Навсякъде Митра влиза в единоборство именно с преживното животно. Бика. Богът изненадва животното на някое високопланинско пасище, яхва го, окрутява го и го отвежда в пещерата си. Заповедта на слънцето е ясна. Митра трябва да умъртви животното. Той се подчинява със свито сърце и го пронизва с меч. В иконографията се запазени множество иллюстрации на тази сцена. От трупа на убитото животно се ражда жито и други полезни за човека растения. Същото това животно, което Индия от незапомнени времена е оградила с ореола на святост, както в арийско, така и в доарийско време, е съществена част от широко разпространени в предна Азия и Средиземноморието вярвания, групирани около кравата Йо, която всъщност е Изис, както ни уверява Херодот, и мистериите на палъзгите, свързани с майката Земя. Деметра, наклонена черта Хера, богиня на селското стопанство, отговорна за плодородието на природата и запазването на човешкия род. Нейно растение е житото, а тя самата обича да се въплъщава във волски одежди. Навсякъде тук се сблъскваме с асоциирането на преживното животно с жито и следователно с хляб. Не бива да се заблуждаваме. Все още не сме в състояние да установим всички взаимовръзки между различните легенди. Нищетата на нашите познания се обяснява както с голямата древност на източниците, така и с факта, че поради своя мистичен характер те са били държани в тайна. Не може обаче да се отрече, че в основата на това учение, дошло от изтоки юг, стои великият пръстър култ на богинята майка, древни следи от който откриваме както в Ирак от и Пърхъра, така и в предарийска Индия. Лозата и виното като ритуално питие също ни навеждат на важни мисли. Известно е, че в мистериите на митра адептът е дарявал хляб и вода, размесена с вино. Върху хлябовете изписвали кръст. Виното пък, без което не можел да мине нито едно мистично пиршество, служило не само за да подсилва тялото. И да дарява с материален просперитет, но и за постигане на мъдрост и духовна извисеност, неговата употреба давала на адепта необходимата сила, за да се пребори с недоброжелателните духове, нещо повече. На виното се гледало като на напитка, даряваща безсмъртие и слава. Някой се изкушава да разглеждат виното в митрийския ритуал като питие, заместващо опията сома, иранско холма, твърде важен за вестийския ритуал и ведическото богослужение. Такова тълкуване не е единствено възможното. Думата сома, холма, не означава някакво специално питие. Етимологически сома означава изтискване продукт от изтискване. От това следва, че терминът «сома» може да бъде приложен към всяко опияняващо питие, приготвено чрез предварително изтискване. По този начин се приготовляват и индуиранската сома, и сока на виното. Освен това, персийският речник ни дава едно необоримо доказателство. В Ирам виното е било разглеждано като напитка на безсмъртието, обозначавано с името «нож». Тази дума произлиза етимологически от по-древното подребното анауша равнобесмъртен. Тук някои виждат запазване до поново време на митрейска терминология в езика на фирдуси, но не е така. Както Сочи, е един от най-древните познати ни езици от древна Мала Азия, разглеждането на виното като напитка на живота се отнася най-малко към шах Парара. И дори още по-рано. В шумерски лоза и вино са обозначени с една и съща дума геш-тин. Дървов геги, на живота Тин. Тук е заключена същата основна идея. Следователно гещим в смисъл на вино е всъщност напитката на живота, а растението, от което произлиза това питие, е съответно растението на живота. Това е най-старото свидетелство за свещен ритуал, при който като основен елемент присъства употребата на опияняващо питие. Да разгледаме етимологията на името Дионис Диваноша. Богът на напитката на безсмъртието. Така погледнато, името ни обяснява защо в дуелинския период оплождащият принцип в основата си е средиземноморски спътник на майката богиня. Сега вече сме достатъчно подготвени да приемем възгледа, че ритуалната връзка на хляба с виното символизира вечната двойка, майка богиня, въплъщение на майката земя и богът суверен на унищожим принцип на енергията на вселената. Както вече знаем, това е дълбоката същност на. Предарийския Шива, богът на Лингъм, на Танца, виното и Тамбурина великият азитско-египетско-критски бог. Въпреки своя привидно троичен происход, въпреки индуиранското си наименование, запазено и в гръцки, този бог носи ясно следите на своята първа родина. Историята на Дионис и Деметра е просто средиземноморско продължение на историята на Божествената двойка. Проникнала в егейския свят от долината на Нил. Според Аполодор това е станало по време на царуването на Пандион. Името на владетеля Пандион, както вече отбелязахме, само по себе си също издава дравидския происход на Бога. Непомалко показателно в това отношение е и царуването на атическия Пандион над Ликийските трамили, за което говори Херодот. С това кръгът на дуелинската миграция на Бога се затваря. Тук естествено се включват бикът на критянката Европа, дишащият огън Дионисов бик, дошъл по тези места от Ориента през Лидия и обезсмъртен във вакханките на Еврипит. Да припомним в тази връзка, че егейският Дионис е бог на семоковницата, че Митр е свързан с Брихаспати, владетелят на молитвата, а любимите му жертвоприношения са големите непокътнати житни класове, че възлиянията в негова чест се правят в длъбнатина, Направена в клончена семоковница ашватха обратна наклонена черта и накрая. че първоначалната му функция на господар на свободната природа все още може да се установи при изследване на ритуала. Според шето пътха брахмана, например, растенията, посети от човека, принадлежат на варуна, а изникналите спонтанно в набах, на митра. Толкова за сега относно далечните от блясъци на древната доарийска халколитна традиция. Нека се върнем на митрейските мистерии. Става ясно, че чрез убийството на съществото пиетарък се е на Смитра, се превръща създател на всички добротворещи същества, от причинената от него смърт се е родил нов, по-богат и по-плодовит живот. Тази концепция е вътрешно свързана с култа на Шива, богът на сътворяването, но и на разпада, на възпроизвеждането, но и на унищожението, страшният бог на вечното обновяване на живота, чието тройчен образ на творец, гарант и разрушител в последствие е дал основа за индуарийските философски спекулации. Това е индийската триада – Тримурти. Първият аспект на която е брахма, вторият – Вишно, а третият е прототипът на Шива, който обгръща в едно цяло първите два. Тук обаче имаме работа със система, оформена по късно от арийските брахмани, в която ясно личи загрижеността на арийската жреческа каста да обедини в една всеобща формула твърде многообразни и важни философско-религиозни и обществени елементи, които поради своята древност и широка популярност не са могли да бъдат унищожени. Това е великолепен пример на асимилирането на дуарийски вярвания в системата на индийските арийци, на което, между другото, обръща специално внимание Сара имбенс. В митристката доктрина откриваме остатъци от стария шумеровавилунски, Индийски и дуелински мит за потопа и за избрания от боговете човек, който се спасява в ковчег, заедно със своя добитък. След края на земния си живот Митра се възкачва на небето, откъдето непрестанно бди над своите земни последователи. По този начин от този миг нататък той се превръща в посредник. Местис, град, би казал. Псевдоплутарх. Казано с философския език на времето, Митра се превръща в логос проистичащ от Бога и участник в Неговото всемогъщество. Този логос продължава неотлъчно да бди за съдбините на света, след като веднъж го е сътворил като демюрк. Същност животът в този свят е дълго изпитание, място на неспирна битка между силите на доброто и злото. Победителят в тази битка трябва да бъде съвършено чист, това е основно изискване. Това изискване не произхожда единствено от авеста, Зорострийската чистота е формализирана в рамките на стриктни ритуали. Необходимостта от очистване е основен, архаичен аспект на великия азиатско-средиземноморски култ на Майкибела, Реайдеметра, чието архети подкриваме навред от Ирак до Инт. Мистериите на този култ непрестанно се променяли под последователното въздействие на местните варианти на великата единосъщна религия. Ортофалията на Шива, както и фалофориите на критския Дионис, се изразна въздържането като способ за генериране на енергия. Ритуалната подготовка на адептите се състояла преди всичко строга диета, пост и цяла серия прочистващи ритуали, имало също така церемонии и изображения, привидно неприлични, но призвани да осигурят плодовитостта на света и триумфа на добрия бог над противните му сили, а оттам да осигурят щастливи последствия за съдсъдбата на посветения. Идеята за действието която на времето изиграла своята роля за възраждането на будизма, се установява и в Митреизма. Това е съвсем естествено за един култ, чийто патрон си остава в основата си енергия на гент на цялото творение. Митра е едновременно бог на войските и бог на победата, както над външните врагове, така и над извратените инстинкти. Това ни води направо към идеите за освобождението и изкуплението, идеи, за които не може да се твърди, че са собствено зороастрийски, ирански или индийски, но които в предна Азия и Дравицка Индия съставляват от незапомнени времена фонда на великата религия на живота чрез смърт и на смъртта чрез живот. Тази дълбока идея, поснала изключително дълбоки корени в предарийска Индия, все още не е достатъчно изучена. Както отбелязва и Тюмун, малко са религиите като митраизма, които са успели да осигурят на своите последователи убедителен мотив за. Боготворене и молитва Когато адептът влизал вечер в пещерата, обгърната в мрака на дълбоката гора, на всяка крачка се сблъсквал все нови и нови усещания, възбуждащи мистичен транс. Звездите, които блещукали на небосвуда, играта на вятъра с листата на вековните дървета, шумните потоци с бистра и зворна вода, таинствеността на почвата, в която потъвал шума от стъпките на животни хора, всичко това в очите на новопосветения имало божествен смисъл. Цялата природа възбуждала в него изпълнен с уважение страх пред безкрайните и могъщи сили на космоса. Едва ли може да се даде поточна характеристика на култа към този бог, чиято сила прониква във всяко нещо и който под името Шива от хилядолетия възглавява всяко раждане и всяка смърт в страната на пълмите. Обновяването на света ето неговата постоянна грижа. За нещастие не притежаваме информация за нито един митрайски посветен. Пълното познание за ритуала на посвещението, богослужебната практика, мистичните церемонии, при които последователите на древния, господар на животните са секичали с глави и имена на животни, остава все още недостъпно за нас. А малкото, което знаем, е извлечено от отдални пасажи в произведенията на отците на църквата и от пръснатите тук там фрагментарни надписи. Все пак можем да различим присъствието на лъва, обичайно ездитно животно на великата богиня на Азия, мечките, с които тя обичала да се обгражда, кронос, зерван въплъщение на времето, създател и унищожител, една от основните персонификации на Шива. Знаем също, че инициацията се наричала Тайнство Сакрамектум, най-вероятно поради клетвата, която полагал на офитът и която напомняла на армейска клетва на новобранец. Съществуват седем митрейски тайнства, за чиято същност сме доста зле осведомени. Имало е някаква форма на покръстване, бептем, един ритуал с дълбоки традиции, все още запазени отвъд Иран в архаичния култ на Дурга на Носко-Морин. Съществувало е и един вид, потвърждение, подписвано на челото на войника. Този обичай обаче, еквивалент на който откриваме в култа на Кибела, изглежда се различавал от християнското миросване по това, че знакът се е правил с нажежено желязо. Въшните разлики могат да се обяснят с различното време, място и цивилизация, сред. Които се е разпространявал култът, без това да се губи общата целна. Церемонията, вярващият да бъде зачислен. Към тези ритуали се добавят и мистериите, драматически представления, намиращи се по средата на пътя между мистичните дуелински ритуали, свързани с плодородието, Деметра и церемониите на франкмасоните. Те приличат и на двете по своя архаизъм. Езотеризмът им бе призван да прикрие техния безнадежден на анахронизъм, като в същото време увеличавал техния престиж сред непосветени и посветени. Тюмун справо припомня в тази връзка корибантите открит, които са обличали в кожи на животни и изпълнявали в чест на своя бог ритмичен танц под акомпанимента на тимпан. Вече посочихме причините поради които тук не може да става дума за просто съвпадение. Това е една от възкръсналите прояви на един и същ архаичен култ, дошъл от далечни времена и места, но значително обогатен от контакта му с различните цивилизации, с които е влязал в досек. Цялата организация на култа, чието основни линии описахме най-общо с оглед нашите специални интереси към арийската предистория на християнството, се облягала на едно жречество, което подобно на случая с християнството, било натоварено с богослужебни цели, установяване и опазване на таинствата. Това жречество било държано отговорно за автентичния вид на литургията и администрирането на Митрийската судалиция един вид култова асоциация, която била юридическа личност и като следствие от това имала право на собственост. Ето и нещо друго, което допринася в значителна степен за близостта между Средиземноморския Митрай и Замионова което за дълго бе смятано за типично християнска черта, отдалечаването на жената, която считали за източник на нечистота, същество, неспособно да играе активна роля в провеждането на мистериите. Накратко казано, средиземноморският митраизъм е наследник на един велик култ, чието следи откриваме през шестото и 5 петото хилядолетие от Централна Азия до Дравицка Индия, където пуснал дълбоки корени и откъдето около 2700-2550 години Пърхара. По економически причини започнал да се разширява Фегийското Средиземноморие. Агент на тази експанзия било работливото население от брега на Палмите, Трамилите, дошли в източното Средиземноморие през Египет и Месопотамия. След известен период на пълно господство в Мадаазия и Дуелинска Егея, култът изчезнал от повърхността и се оттеглил под маската на националните религии на Египет, Шумеровавилуния, Асирия, Гърция. А после наршекитски и зороастрийски Иран. Култът, макар и променен, се запазил в Кападокийска Анатолия, Мала Азия и Сирия, заедно с целия древен фонд от вярвания, датиращи от незапомнени времена. Той се покрил сираноидна одежда и започнал да възприема различни елементи от Месопотамия, Сирия, Кападокия и народите от Малуазийското крайбрежие. Обновени в някои свои аспекти, дори не узнаваем благодарение на чудния синкретизъм, Упражняван в продължение на 25 века богата и доста оживен история, той успял да дочака стечението на благоприятни обстоятелства и след отнес започнал да увеличава значително броя на последователите си. Няколко века преди манихейството култът вече завладял по-голямата част от Запада, където откриваме голям брой. Шест мистериите на Митра негови паметници Тогавашната му експанзия се извършвала почти по едно и също време с християнската но се облягала върху съвсем различни понятия и разбирания. Все пак в нея се наблюдават и някои общи черти с християнството. Тези общи черти обаче не са много. Тайният и умен характер на митраизма го превръщал в религия за посветени, в мистичен затворен кръг от духовни аристократи. Обратно, християнството още от самото начало не притежавало този затворен, елитарен характер. Това все още са второстепенни аспекти, дължащи се по-скоро на метода за привличане на последователи. Всяка доктрина, държаща на своето разширение, трябва да избира между откритата проповед на идеите си и дискретното допускане на новопостъпилите до тайните на затворения кръг. Както едната, така и другата система има предимства и недостатъци. Изборът на подхода е въпрос на традиции и възможности. Самата същност на учението тук не е от особено значение. Мистериите на Митра съдържали култ към един велик бог, едновременно съпруг и син на девствена и непорочна майка, поклонение на овчари в пещера, Митра като посредник, твърде близък с логус, тайнства, кръщение, конфирмация, дори причастие, при което виното, водата и хлябът са основните съставни части за едно мистично. Пиршество, Призвано да донесе на посветения вечен живот, чрез победа над злите сили от този свят. Именно на Митра принадлежи победната слава, хваренах, светъл символ на лъчиста енергия и щастлив просперитет, която предпазва хората и мирозданието от стрелите на злото и смъртта. Благодарение на тази сила Митра може винаги да разполага с неотразима и триумфираща мощ, да се превърне в несравним с нищо цар и победоносен господар. Той е небесен пастир на обширните пъзбища, в Та е Онзи, който царува над звездното небе, вечен източник на светлина и вода. Както се вижда, около Ай в Слъра. Митризмът представлявал единство на многообразни и сложни съставки, в оформянето на което взели участие народи и теологически учения от Халколитна Индия до спекулациите на кападокийските маги, като се мине през Шумерова Вилуния, Сирия, Арменокиликия, Маздайски зороастрийски ран, включително догностицизма. Както основната му доктрина, така и ритуалите на митраизма, макар и независими от християнството и доста подревни от него, все пак предричат, обявяват и дори обославят известен брой общи елементи с учението на християнството, за което са запазени достатъчно свидетелства. В някакъв смисъл митра претърпява известно удохотворяване, превръща се в символно въплъщение на небесното и идеалното, емайнява, в противоположност на телесното, земното, преходното, гайетхия, принадлежащото на долния свят. Това е последният етап от една трансформация, преминала през много векове и цивилизации, но не успяла да засегне концепцията за вечната енергия, залегнала в самия происход на Бога. Небето малко по малко започнало да се противопоставя на земята, небесният камък на човека. Пътят към религията на Исус вече бил поет решително. Тук за сетен път се сблъскваме с грубия предразсъдък, за съжаление, господстващ безразделно систо. Рическите, политически и религиозни науки, че религиите и цивилизациите дължат всичко единствено на себе си. Действителността е съвсем друга. Чистата религия е равносилна на чиста утопия. Заключение към първа част. Митреизмът и религията на магите. Великата халколитна религия на която посветихме първата част на нашето изложение, представлява религиозна философия на вселенската енергия, чиято. Емблема е космическият, физиологическият и материален огън – мълния. Той е планинска религия, както недвусмислено сочат барелефите на Язиликая, владетелската двойка от Горишанкар, господарката и богът от върховете, каквито са великият бог и неговата спътница – Емахадеви, Дурга, Ма, реа и тъна господарката от планината, каквато е поне една от великите богини на Егейски крит. За всичко това има сериозна причина. Планините, издигащи се до самото сърце на Етера, на град Етертова, което гори, пламти, се разглеждат като основни вместилища на светлата енергия, която под формата на светкавица, вулканична лава или блуждаещ огън от възпламеним газ пронизва природата и звездната. Вселена, на които неспирно дарява жизненост. Грандиозният бог, който заедно с пътницата си възглавява този вечен динамизъм, е бог цар, храбър войн, обитаващ сияйния небесен свод, къщата на пламъка, гарун -манем, небето, от което греят слънцето, луната, звездите. Негово оръжие е светкавицата, наречена вайра, авест. Вазра, санскрит. Ваджра, Кибелис, Пелекус или Лабрис. Военният аспект на Бога се проявява ясно както в религиозната литература на дозорострийски Иран, така и по бреговете на Ликия Лидия Кария, потвърждение на което е и наименованието Зевстратиус. Това е религията на магите, самите те наследници на идваща от незапомнени времена предарийска традиция. Зороастрийският маздеизъм ни отвежда в съвсем различна област на теологическо мислене, по-абстрактна по чисто философска и по-морално насочена, заместила светлата и всепобеждаваща енергия на обширния космос с духовния и човешки аспект на религиозните спекулации. Тук магите липсват, или поне в началото. Само един пасаж на Авеста споменава за жрец, маг, и то в сложна дума, емухудбиш, което означава противник на жреците. В език думата маг се е запазила в емукпет, а в парси – в Емубет. Тази аномалия е още по-любопитна, ако вземем предвид факта, че в библията думата жрец не се споменава. Очудващо е, че този термин, който би трябвало да бъде широко застъпен в една религиозна по своя характер литература, досега е останал без етимология. Мъглата обаче бързо се разеива, ако потърсим отговор в доарийската индийска родина на великия култ. На един бог, идващ от страната на дравидите би трябвало по необходимост да съответства жречество със същия происход. Дравицкото мага, Емаго, запазило се в повечето езици от семейството, тамил, Телуго, малаялам, канарес и тъна, днес означава син или съпруг, господар на къщата, но оригиналното му значение е човек, а в множествено число – народ. Магите, както германците, хотентотите, емундите и много други, наричали себе си хора – народ. Ето защо пречуроастрийската велика религия със сигурност е притежавала жреци по време на експанзията си в Мала Азия и Средиземноморието. Това мощно свещено племе оставило дълбока следа в финикийската традиция по късно отчасти се вляло в зороастрийския маздеизъм, без да му принадлежи по происход. Благосклонността, с която са отнасяли към зороастризма ахеменидите, неговото възприемане като държавна религия от аршекидите благоприятствали тази промяна. Както се знае, политическите амбиции са предизвиквали далеч по страшни отстъпничества и предателства. Магите все пак са опитали да поемат отново управлението по време на заговора на Лъжесмердис, за което ни разказват едновременно Херодот и Дарий. Кападокийските маги останали верни на семейните и религиозните си традиции. Както митреизма, така и християнството свидетелстват за упоритостта и постоянството на тези хора да запазят своята идентичност. Търговският и религиозен характер на Експанзията на финикийците фуини кесотегия, ролята на посветители, която гръцката традиция отрежда на кадми пандион, броят на храмовете, чието основаване им се приписва, странното съчетание между меркантилизъм и набожност, характерно за религията на Минус и неговите съвременници, господарите трамилци, карийци и други. Всичко това вече започва да намира своето обяснение. Вече доста време някои хора се радват на сладката заблуда, че цивилизацията основана от народите, чието свещени книги са Новият и Старият Завет или от индоевропейците и техните непосредствени съседи. Върху този именно постулът, защото това не е нищо друго, освен гол постулът, се градяла до сега нашата древна история. Преисторията, археологията и езикознанието обаче показват, и още как че историческата действителност е неизмерно покрасива и разнообразна. Тя звучи в нашите уши като мощна и богата симфония. Непостижимата, безкрайна сграда на цивилизацията е градена през различните епохи и векове от администратори и хора на духа, от търговци и мислители са спекулативна философска нагласа. Всичките са положили своя камък благодарение на своя гений и според нуждите на момента. Примерът, който ни дават колонизаторите и мисионерите, тръгнали от брега на палмите, великолепно показва, че елементарната справедливост задължава изследователя и историка да не отрича никому неговия принос в световната цивилизация. Ови, историята е пълна с примери на повърхностни, подправени, единства, основани върху лукавството или насилието. Нека си спестим това безобразие поне по отношение на древната история. Нека поне тя остане спокойно убежище на онези, които преди другите са посмели да извървят пътя. Именно тук, в древността, научното изследване може и трябва да запази чудесната си привилегия да отстоява ценностите на справедливостта и ясното спокойствие на погледа. Втора част Заратустра. ратустра. Зарад, устра. зарад устра, зороастризмът и хронологията За разлика от митризма, чието литературни източници достигат до нас като фрагменти или са от втора ръка, зорострийският маздеизъм притежава доста пълна документация, надминаваща в това отношение всички други ирански религии. Важен дял от неговите свещени писания е достигнал до нас в лицето на АВЕСТА Някои от книгите, съставляващи зорострийската Библия, са непокътнати. Много други са запазили, макар и непълно, Важни откъслеци от една традиция, чието корени се намират в дълбока древност. Благодарение на тези текстове притежаваме обширни познания върху голям брой твърде интересни положения на догматиката, култа, литургията, морала, правото, поетиката, терапевтиката и космологията. И все пак, колкото и да са ценни, тези източници са само остатъци от една религиозна литература, чието огромно богатство се потвърждава от традицията Пехлеви. Макар и ненапълно, това богатство се е запазило във внушителен брой работи, написани на среднои. Рански, пехлеви Всички тези трудове се датират след времето на Съсанидите, 226-652 години Слъра. Срещаме преводи на авестийски текстове, различни трактати, съдържащи по всяка вероятност есенцията от загубените части на вестата. Такъв е случаят например, с денкард или актовете на религията. С Бълнда Кишн, основаващ се върху дамдат на Секотавеста, с Датистани Деник, сриваят обратна наклонена черта Сарт Авиров на Мак обратна наклонена черта, както и с 50 на други книги, изпълнени с ценна информация за доктрините, обичаите, традициите, историята, преданията, литературата, космологията, космогонията, митовете, описанията на небето и яда и тъна съществуват голям брой, избрани откази, преведени на пехлеви. Някои от тях носят печата на несъмнена древност. Тази богата литература, значителна част от която все още не е критически проучена, представлява изключително богатство, допринесло за по-доброто разбиране на запазените части на авеста, за възстановяване на повечето от загубените и кратко части. Така историкът на зороастризма разполага с обилен материал, включващ гатите, дело на самия Заратустра, тяхната древност е видна от самия език както и текстовете на средноирански. Тук трудно можем да бъдем изненадани от нещо. А въстата, без гатите, не е могла да бъде създадена преди падането на сасанидите. В нейния текст ясно личи неразбирана от страна на преписваните, на съвсем добре запознати с езика на текста. Техните често груби, грешки са добре дошли за нас, тъкмо поради своята грубост. Те свидетелстват за неспособността на преписваните да Коригират текста, а това от своя страна е гаранция, в най-лошия. Случай Относител на точност. Естествено е в процеса на преписване тук и там да бъде добавено или отнето по нещо. В края на краищата става въпрос за средните векове на изток, където съобразяването с автентичността на оригиналния религиозен текст никога не се е считало за особена добродетел. Все пак като цяло преписваните не са били в състояние да променят основното, есенцията на една религия, наследена от предците. Що се отнася до общите черти, тази религия представлява взаимообвързано концептуално цяло. Различните чужди елементи, които през вековете са включени в основния корпус, са послужили единствено като материална сградата. Разнообразието на тези привнесени отвън материали ни спълва с надежда, че в резултат на упорити проучвания може би ще се доберем до интересни находки. Едва ли можем да се съмняваме в голямата вероятност да се натъкнем на известен брой древни пластове от развитието на иранската религиозна преистория? Колкото и разнообразни да са обаче тези чужди елементи, те са били обединени в една цялостна конструкция, която до такава степен ги е погълнала, че вече не можем лесно да открием дори следите на естествената по-късна редакция. Всичко свързано по един или друг начин с основното в доктрината на зороастрийския пророк, било уважавано и зачитано. Това особено ясно личи в косемогонията и космологията. Важността на тези два аспекта на зороастризма е огромна, първична – всичко останало се извежда от тях. Както се знае, основателят на новата вяра бил Заратустра, авест. Заратустра, човекът са старите камили – от старото семейство спитама. В предварителната глава отбелязахме, че трябва да правим разлика между тази вяра и незорострийския маздеизъм, който е по-ранен. За Заратустра не знаем кой знае колко. В предприетата от него религиозна реформа огромна роля играе краят на света такъв, какъвто го е разбирал Заратустра. тук произлязъл и спасителят, Сеушант, чието появяване ще означава близкото идване на сада и безвъзвратното установяване на доброто царство на Ормуст. Времето на живота на реформатора все още не е окончателно установено. Мненията се движат между 1200 години и 530 години пара. Хра. Както се вижда, тези граници са твърде широки и поради това неточни. Все пак притежаваме няколко опорни точки, благодарение на които можем значително да стесним посочения 7 вековен период. Със сигурност е установено, че Херодот, 484-406 години парахра, не познава заратустра. Ако иранският пророк бе живял около 5 год -5 години Пъръхъра, то неговата голяма известност нямаше да остане незабелязана от гръцки историк, който ни говори за заговора на лъжесмердис. Щом Херодот е отбелязал този все пак неравностоен с появата на зороастризма факт, то основателят на цяла нова религия едва ли би му обягнал? От това можем да заключим или, че Заратустра и Зороастризмът не са съществували по това време, или, това ни се струва по-вероятно, че нито Заратустра, нито първите му последователи, ограничили дейността и влиянието си в отдалечени и никому неизвестни райони, все още са били установени в западен Иран. Притежаваме текстологично доказателство, че в епохата на Платон Заратустра е бил известен в Западна Азия. В диалога си елкивият философът споменава името на пророка. Платон обаче е спекулативен философ, неудържимо привлечен от митичното и върховния дух. Поради това той не е счел за нужно да ни осветли по-подробно върху личността на религиозния реформатор. Можем да предположим, че ако е искал, великият философ е бил в състояние да събере достатъчно материал за Заратустра. Съдейки по произведението му, Платон не познавал съвсем слабо иранския пророк, или древността на Заратустра вече е била твърде голяма, или информаторите на Платон са били твърде зле осведомени. Казаното за Херодот и Платон въжи до голяма степен за всички елински свидетелства. Те не само са непоследователни, но безотговорно смесват хетерогенни елементи, например за Ратустра с зерван времето. Това, което гръцките свидетелствани дават, напомня само отдалеч учението за гатите, единствения авестийски текст, при който директното лично влияние на пророка е неоспоримо. Новата религия става известна на образованите кръгове в Гърция едва през четвърти в паране. По това време заратустра е вече знаменитост в Иран, и дори става обект на известна митологизация. Важно е да подчертаем това. Можем да бъдем напълно сигурни, чершекидите 255 години парахра. 226 години са лахра един клон, от които се задържа продължително в Армения. 218-428 години с лахара са били твърди зорострици. Възкачването на тази династия съвпада. С истински национален ренесанс, за което свидетелстват паметници от всякакъв вид. Почвата под краката ни тук е съвсем устойчива. Не бива да забравяме, че гатите, както и част от ящите на авеста, са от епоха. Вендидът като цяло е от времето на аршекидите. Огнището на учението вероятно трябва да търсим в източен Иран. Това ни помага да си обясним защо Авеста не споменава нищо нито за хеменидите, нито за тяхното падане. Трудно е вече да се противопоставим на налагащия се в резултат на по-нови следвания извод, че зарато стран най-вероятно е живял между 660 и, и 583 години Пърхара. Този извод е в съгласие с традицията Парси, която едва ли трябва да подлагаме на съмнение, тъй като нейните твърдения се включват без усилия в общата известна ни историческа рамка. Като човек заратустра устра трябва да е бил добър, хуманен и състрадателен. Сегашното състояние на нашите познания в тази област е прекрасно резюмирано от Хъс Ниберг, съществуване в източени ран на едно зороастрийско общество още преди възкачването на хеменидите. Експанзия на зороастризма на Запад по време на владетелите от тази династия, мирно проникване на Запад през вековете, непосредствено предшестващи нашата ера. Добре очертан прогрес по време на аршекидите, първи опит за създаване на канон при вологесците, силно възраждане при сасанидите и тъна. Нека кажем няколко думи за самата доктрина, на която Заратустра завещал своето име. Цялата зороастрийска религия е доминирана от един постоянен конфликт датиращ от самото създаване на света, между добрата сила, въплътена в Ахурамазда равно урмуст и лошата сила, представена от Айна, Майно и равно Ахриман. Животът на Вселената е драма, чието грандиозно действие запълва вековете, катото едната, то другата сила взема връх. Както справо е отбелязано в науката, зороастрийската теология почива изцяло върху две основни същности, понятия два принципа и три момента. Двата принципа са, едно, принципът на доброто, представеното от и небесната му свита, и... Две, принципът на злото, улицетворен от Ахриман, неговите помощници и злото му творение. По отношение на Ахриман, авестата използва специален речник, изпълнен със съвършена терминология, нямаща равна на себе си в нито една от библиите на човечеството. Оригиналността Навестата в това отношение заслужава да бъде изтъкната. Трите момента са сътворението, първичното състояние, смесеното състояние, което всъщност е настоящият свят, и накрая разпадането, онзи момент от космическата еволюция, който със своята неминуемост определя изцяло зороастрийската есхатология. При разпадането на космоса доброто и злото, досега размесени, ще бъдат подложени на безкомпромисен подбор от страна на Спасителя. Чиято мисия е да разчисти пътя за върховния Бог. Злият свят ще отиде към гибъл, а добрият ще се влее във веки веков в рая на урмуст. Видно е, че теологията на Заратустра е дуалистична, но само привидно. Краят на световната драма ще бъде белязан от категоричния триумф на добрата сила и отидването на царството, Баксикшатра, което всъщност е царството на Ормуст. Привидният дуализъм завършва с някакъв вид монотеизъм със закъснение. Спобедата е единствено на урмуст и неговата небесна свита, останала в резултат на това без противник. Този възглед е едновременно драматичен и величествен. Той се отличава рязко от природните, натуралистични, религии на античния свят със своя ясно изразен догматичен характер и с дълбокото си и последователно логическо единство, което превръща зороастризма в етична и философска система. Зороастрийската доктрина е ясно и дълбоко свързана с самата същност на първичното творение. Тя е пряка функция от антитезата между светлината и мрака, доброто и злото, феноменалния и идеалния свят, залегнала в самата и краткосъщност, антитеза, залегнала в самата и краткосъщност. Целият фонд на учението е организиран около многоактната трансцендентална мистерия, разиграваща една дълга космическа битка. Това именно е постоянният обект на проповедта на Заратустра и без съмнение представлява неговият личен принос. Погоре отбелязахме, че новата доктрина се различава от предшестващия амаздеизъм по своя морален облик. Тук няма да се връщаме отново върху това. Оставяйки за следващите глави подробното описание на основните аспекти на зороастрийската вяра, доколкото са свързани с интереса ни към предисторията на християнството, за сега ще се ограничим само с хронологията на нейното развитие. Тази хронология има сериозни последствия. Едно – за зороастрийската църква, чиято история прецизира. Две – за изрълския свят, чиято вяра била трансформирана и пренагласена в своята економия от иранската вяра. В продължение на много векове зороастризмът ще обославя идеята за края на този свят и за Царството Божие, което ще го наследи идея, Станала централна в юдеизма и християнството. С риск да изпреварим малко нормалния ход на нашето изложение, предлагаме на читателя две таблици с основните моменти от религиозното развитие на иранците и израелците, като не сме забравили и датите. Вярваме, че с това неимоверно ще улесним читателя във възприемането на съответствията. Две. Едно Иран. Заратустра устра, едно 200-530 години Пърхара. Крайни мнения – вероятно 660-583 години парахара. Империя на медите – 700-558 Пъръхъра. Кир – Персия – 558-530 парахара. Камбис – Персия – 530-522 Пъръхъра. Реакция от стана на медите – псевдосмердис – 522 парахара. Дари, Персия. 522-486 парахара. Ксеркс, Персия. 486-465 парахара. Артаксеркс, Персия. 465-424 парахара. Ксеркс II, Персия. Секудиан или сукдиан. Дари II, 424-404 парахара. Артаксеркс II, Персия. 404-358 Пърхара. Артак Съркс Трети, Персия. 335-330 Пърхара. Александър, Гърция. 331-323 Пърхара. Селевкидите, Гърция. 323-94 Пърхара. Първи Пъртски цар, Диодот Около 260-240. Пърхара. Династия на Шекидите. Обедени зороастрийци, 255 пърхра 226 Сълахъра. Първа компилация на зороастрийска авеста, съставена от гатите, древните ящи. Датиращи от епохата на Ахеменидите и Вендидът Саде, съставена около 150 години Пърхъра. санитска династия, възкръсване на зороастризма, авестата бива частично преправена и значително разширена, 224 наклонена черта 226-652 с Две иудея. Вавилонско робство 606-536 парара. Исайя от изгнаничеството около 600 550 години пара. Хара – фиктивна дата. След изгнанието – управление на правосвещени. Ците – захари около 521-485 парахара. Езра, около 458 парахара. Емалахи, около 412-408 парахара. Нехеми, около 445-424 парахара. Шузаренитът на Александър, 332 парахара. Сюзаренитет на Птоломей, 320 парахара. Сюзаренитет на Селевк, 300-279 п.х. на Птоломеите, 279 203 п.х. Шузеренитет на Селевкидите 203-169 п.х. Великите Емакави и Понтифекси 166-107 п.х. Емакависките царе 107-40 п.х. Римско влияние след 65 години п.х. Ирод под римски контрол 40-4 години парахра. Или едно сълхъра. Дори простото съпоставяне на двете таблици е. Особено поучително. То ни показва следното. Едно, по времето, когато Израел претърпява основно прекрояване на традиционната си религия времето на изгнаничество го еврейската нация за първи път влиза в близък контакт с една велика арийска монархия. Две след падането на империята на хеменидите, израелският свят непрестанно се люшка между влиянията, идващи от Запад, Елински и Римски, и от Изток, Вавилония, Сирия, Иран. С първите от тях досега не са го свързвали никакви исторически или религиозни връзки. Различен е пантеонът, политическите понятия, религията, правото, различна е самата цивилизация. С вторите, обратно, еврейският свят е свързан с всяка своя част. Говор, Общ древен културен фонд и това се отнася по специално за Иранската империя, прякото участие на евреите в съдбините на Хеменитската монархия. Изгнаниците са могли да вземат от тази монархия както религиозния либерализъм, така и мощната жреческа организация, обслужвана от аристократическата затворена каста на магите. Три от момента на Пророчеството Нисия, четвърти, трети в пръръра. И възкачването на твърдите зороастрийци в лицето на династията на Аршекидите, трети в Парахра. В религията на Израел започват да се забелязват тенденции към апокалиптичност, чието следствия ще бъдат неизмерими за понататъчното развитие на религиозната система. За сега ще се ограничим с тези прости констатации. Когато му дойде времето, ще се опитаме да. Извлечем полза от тях. Новата иранска религия чиято Библия станала. Авестата се превърнала в една от най-великите, чисти и красиви верски системи, практикувани в Стария свят. По отношение на възвишеност на морала, тя напълно може да се сравни с будизма и християнството, с които, впрочем, е свързана една част от религиозната история на Иран. Идеите за добро и зло, за чистота и благородство тук намират огромно поле за изява. Веста за идването на Спасителя за всеобщото възкресение на телата, за последния съд, за идването на царството, пронизват всичко в нея с една свята и смирена надежда. Това кредо може да се резюмира така. Върховен бог е Хорамазда, а Ахура Мъдрост, а заратустра е негов пророк. Възможността за спасение почива върху авестийския закон. Така, както този закон е дошъл до нас, той повече прилича на молитвеник, отколкото на Библия. Това обаче едва ли е толкова важно. А Ахурамазда и неговият противник Ахриман съществуват от самото начало на света. Духът на мрака има за свой фигурант друг, който е злото въобще, грешката, която заблуждава. Конфликтът процент между тези независими сили е вековен и безмилостен. Верният последовател на зороастрийския закон ще се ползва от благата при финалния триумф на силите на доброто в края на вековете. Тогава Ахриман и сподвижниците му ще бъдат захвърлени за винаги в мрака, далеч от обиталището на Ормуст. С това ще настъпи доброто царство, Вохукшатра. шатра. Смисълът на проповедта на Заратустра се състои следователно в това, докато все още има време до неизбежния край, повече хора да се обърнат към закона на Ахура и пророка. Помощници на Ахура Мазда в неговата всемогъща и добра воля са великите небесни същества, за които вече имахме случай да говорим. Това са безсмъртните добротворещи, а вестийския Амешаспента, превърнали се покъсно в Амшаспант. Те са един вид архангели с много значителни имена като Добър дух, Съвършена добродетел, Желано царство, Добротворещо смирение, Спасителност, Безсмъртие, Кротко подчинение. На тези сили на светлината съответстват техните врагове от групата около Ангра Майнуи, враждебния дух, цяла орда сили на мрака. Аешма Деева равно демон на пламенността, а Кайманах равно лоша мисъл, Деви, Други, Дрегвани, Кави, Карапани и Пъра Асмодей от книгата Тоби и Рагес, Авест. Ракха, от книгата Джудит принадлежат към същия клас. Властта на Ахриман се увеличава при всяка липса на свят закон. Всяко добродействие, обратно, олеснява и приближава идването на царството на Ормуст. Изискванията на закона към вярващите се заключават в добра мисъл, добра дума и добро действие. Ормуст държи сметка за този троен аспект на човешките действия и ги вписва в нещо като книга на живота. Сметката влиза в действие за първи път непосредствено след смъртта на всеки човек и още веднъж, вече за цялото човечество, по време на общия съд в края на света, непосредствено преди установяването на царството. Това е ярко доказателство за съществуването на вяра във възкресението на тялото, последния съд, идването на царството още преди епохата на Хеменидите и Ашекидите, следователно много векове преди християнската ера. Веднъж възстановено от силите на доброто, равновесието в творението ще се нарече Видайти ново, разпределение. Никаква грешка, никакво зло няма да бъде допуснато в тези предели. Един от главните агенти на Хурамазда след заратустра е неговият наследник, Сеушант равно Спасителят, който в края на времето ще дойде, за да проповядва очищение и покаяние до самия ден на страшния ден. Между Амеша с пентите на Хорамазда е и помощникът Мобакси Еманах равно доброто разположение на духа, напомнящ Логос Божията дума на филуни и гностиците, нещо, което отдавна е посочено в науката. Бакси Еманах е първото създание на хорамазда. Бакси е съветникът, който седи от дясната страна на Върховния, първи министър в царството. Фрая му е отредено почетно място, именно той посреща душите на щастливците при небесните порти. Негов противник е Ака Еманах, лошото състояние на духа. Всичко това датира от времето на хеменидите, но все още не се е превърнало в официална доктрина на царстващата династия. Доказателство за това е твърде специфичната терминология на гатите, която липсва напълно в официалните царски надписи. Аланима можем да твърдим, че християнството не е съществувало само защото не присъства в официалната епиграфика на римските императори от първи век. Колкото по-смирени били неговите начини на проникване, толкова по-ефикасни са оказвали. Разширението на една велика религия почти винаги започва скрито, анонимно и. Полека. От друга страна, има достатъчно податки за присъствието на зороастрийските доктрини в непосредственото полезрение на еврейския пророк Исея. Това са датировките на проповедите на Заратустра, дадени от една стара и стабилна традиция. Особеностите на влиянието, на което е била подложена религията на израелците, веднага щом те влизат в директен допир с иранския свят. Самия факт, че изгнаника Исея Сея присъжда на един персийски монарх качествата на Месия, те е напомазан от Бога, Христос. Равно помазан и на пастир на яхве. Това се потвърждава и от самата хронология. Тук ще се занимаем с досаницкия зоростризъм, тъй като именно той най-много интересува предисторията на християнството. Преди обаче да навлезем по-дълбоко в нашите съпоставки, смятаме за уместно да резюмираме на кратко дълбоката трансформация, на която е била подложена традиционната религия на Израил от момента на изгнанието. Тази трансформация е описана в много трудове, някои от които все още запазват високата си стойност. Възнамеряваме да се ограничим до една обща схема, да припомним някои общи характеристики на историко-религиозното развитие. Религията на Израил преди и след изгнанието Припомнянето на разликите в религията на Израил преди и след заточението е равносилно на повтаряне на банален исторически факт. Изгнанието изкопава дълбока покнатина в политическия живот на Израил и Юдея, но в същото време полага началото на нова ера в религиозния живот – ерата на юдеизма. Изключителната важност на промяната е видна дори само от факта, че днес от старата израилска религия е останал само юдеизмът, който от своя страна е дал хранителната среда за зараждащото се юдеохристиянство. В новото израилско общество навлизат непознати до сега религиозни форми. Запазвайки привидно целостта на националните традиции, юдиизмът всъщност в дълбочина модифицира основните насоки на старата религия до степен да повлияе на общия дух и крайна цел. Центрове на култа, приношения, празници, ролята и значението на свещениците, централното място, което заема в култа книгата, развитие към хипертрофия на идеята за ритуална чистота – всичко това става. Обект на радикална трансформация Обновеният по този начин юдеизъм се прониква от една непосредствена. Апокалиптика, която понататък ще играе първостепенна роля. Народът се остава един и същ, богът също или поне така изглежда. На хоризонта обаче изникват съвсем нови перспективи. Под въздействието на съюзеренитета и влиянието на Иран, религиозните ръководители на еврейското общество се натоварват с първостепенната грижа, да създадат у евреите впечатлението, че са последователи на най-строга свещеническата теокрация. Някои продължава да се придържат към тази абстрактна представа чак до разрушаването на Иерусалим от Тит. В Библията откриваме ясни следи от тази метаморфоза. Формата и реда обаче които редакторите на канона са наложили на тази книга, превръща доказателствата в по-скоро латентни, отколкото ясно изявени, но това не ги прави по-малко убедителни. Нещата изведнъж биха станали съвсем ясни, ако си представим една Библия, композирана по друг начин, в която текстовете са подредени според своята относителна хронология. Развитието се ръководи от един велик принцип, сроистичащ от здравия разум. Етапите в развитието на религията на Израил съвпадат по необходимост с етапите на историческото развитие. Патриархалната и бедуинска фаза бива заместена от земеделската и хананска фаза, завършваща с епохата на съдиите, превърнала се в държавна и царска работа след Давид, тази религия все пак запазва чак до реформата на Джошуа основното в своя апарат, свещените места, традиционните ритуали и пара. С Джошуа 641-610 години Пъръхара Въздействието на царството върху закона и култа на възстановения столичен храм става все появно и почетливо. Започва борба против суеверията и специалните места, които продължават да делят с храма любовта на богомолците. Въпреки всичко обаче, тази борба остава силно ограничена от обичая. Много са древните огнища на хананския култ. Осветени през вековете от любовта на населението. Малко след Джошуа военгцината на Навоходоносор, завършвайки депортирането на Тиглът Паласар и Сълманасар, ще разруши храма, опустошавайки Давиловия град, ще депортира на два етапа по-голямата част от населението. След пасторалната ера и през изгнаничеството в религията на юдея, ще се зароди времето на земеделието, царството и жречеството. Ще се роди юдеиземът. Всичко което в традиционната подредба на Каноничните текстове се намира в тайно или явно противоречие с основната схема, се дължи на добавки, интерполации или преработки. Съществуват неоспорими доказателства за това. Ще разгледаме накратко една след друга всяка от основните точки, които изброихме. Така ще си дадем по-ясна сметка за трансформацията и нейния размах. Историческите и пророчески книги Изход, втора книга е Моисеева. Съдии, книга Съди изрилеви, Самуил, царе, първа четвърта книга царства, Исаия, книга на пророк Исаия и Еремия, книга на пророки Еремия и Пъра, в свои части, които са близки до хрониката и аналите, никъде не споменават наличието на някакво привилегировано светилище. Патриархът служи на своя култ там, където му харесва. Едновременно предводител и жрец на своята група палатки. Той се вслушва единствено в собственото си вдъхновение и кратко външните възможности, за да избере мястото, от което да се изправи лице в лице е небесния си господар и да му поднесе дължимия ритуал. Така са постъпвали Авраам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей и техните наследници до епохата на съдиите. На тази култова форма съответства идеята, просто и ясно, че Бог е навсякъде, където има вярващи. Връзката между него и вярващия е едновременно постоянна и пряка. Текстовият пласт, характеризиран от сиглата я е насочва към яхвистка и елухистка редакция и маркира първото преминаване към системата да се определи някакво специално място за изпълнение на традиционния култ. Внимателно се избягва възможността за мултиплициране на култовите центрове. Достатъчно да е налице някой от безбройните феномени – видения, сънища, чудеса. Непознати посетители, светкавици, епидемии или някакво забележително събитие в биографията на някой богоизбран, и мястото веднага се определя като свято и достойно за извършване на жертвоприношения, молитви и общения с Бога. Текстът на изход 20, 24-25 може да бъде смятан за особено показателен в това отношение. От пръст ми издигай жертва и на него в изгарянията си и примирителните си приноси, овците си и говедата си. На всяко място, дето ще правя да се помни името ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям. Ясно е, че текстовият пласт е датира от епоха, когато множествеността на жертвените центрове е била призната и дори окоражавана. Второзаконният редактор е склонен да промени тази ситуация в полза на Иерусалим. Централизацията на култа столицата е цел, която новият закон съвсем съзнателно си поставя. В глава 12 от второзаконие, 2:8, с 210 е посочена ясна програма. Разорете всички места, дето народите, които ще завладеете, са служили на боговете си, по високи планини и пълмове и под всяко клончесто дърво. Разрушете жертвениците им и мисъборете стълбовете им. Изгорете соган да бравите им и струшете и стуканите на боговете им. Затрийте и името им от онова място. Не това вие трябва да правите за Господа вашия Бог. Но обръщайте се към онова място, което Господ, Бог ваш, избере от всичките ви колена, за да пребъдва там името му, и там отивайте. Там принасяйте своите всесъжения, жертви, десятък, и възношението на ръцете си, и своите обруци, доброволни приноси, и мирните си жертви, и първородните отедрия си и дребен добитък, и там яща пред Господа, вашия Бог, и веселете се вие и вашите челяди за всичко, приготвено от ръцете ви, с което те е благословил. Господ, Бог твой! Там не бива да правите всичко, както сега тук правим, всеки, каквото му се струва за право. Малко по-нататък, Единаресет, се казва, че Тогава, в онова място, що избере Господ, Бог ваш, зада. Пребъдвате името му, там принасяйте всичко, що ви заповядвам, днес своите всесъжения, жертви, десетъци, Възнушението на ръцете си и всичко, що сте по обрук избрали и обещали на Господа, вашия Бог, и тъна следва заповед, едно едно четири, гледай да не принасяш всесъженията си на всяко място, което видиш, а само на онова място принася и всесъжението си, което Господ, Бог твой, избере в едно от твоите колена и прави всичко, що ти заповядвам днес. Повелята е съвсем ясна, както и състоянието на нещата в Израел. Извън Иерусалим все още съществували множество центрове на култа. Мотивът бил да бъдат спечелени за култа у нези евреи, които били привързани към тези места или поточно да се обслужат интересите на централизираното около храма жречество. Топографското сближаване между храма и царя дало своите теологически и административни резултати. С подкрепата на монарха жречеството се заело да привлече към столицата жертвения материал и десятъците, Монополизирайки за своя изгода приток от дарения, които иначе биха се разпиляли из хилядите локални светилища и по-специално в древните центрове като Мамбре, Дан, най-северната част на Израил, източно от Тир, Ветил, северната част на Юдея, северно от Иерусалим, близо до границата с Израил, Силум, южната част на Израил, южно от Самария, близо до границата с Юдея, Хеврон, южно от Иерусалим. И първа задачата била изпълнена блестящо. Последвало изгнанието. Пълна смяна на картината. Централизацията, извикана към живот от второзаконната реформа, изведнъж не се представя като нещо вече завършено и постигнато, независимо от седем нула годишното отсъствие. Нещо повече. Тя вече се предполага. Авторът, Сигла глъпа, я постулира и отнася нейното съществуване към далечното постинно минало. Когато съществувало нереализуемото митично понятие за «палатката център на привличане», така тачена от номадите. Става дума за голямата, пишна и разглобяема сграда от златотка на материя – идеалният храм. Тук в прашната и знойна самота на един от най-разорените райони на планетата, в страни от всякакво нормално продоволствие и битови удобства, се извършва грандиозен, пълен с дребни подробности, ужасно придирчив култ – култът на свет Израел. Излишно е да подчертаваме, че такова невъзможно светилище не съществува. Никъде в историческите и пророчески книги. За него не се споменава нито в хрониките, нито в пророчествата, с изключение на свещеническия код, който е по-късен и се отнася към периода след изгнанието. Свещеничеството е създало цяла история, напълно пригодна за своите идеи и възгледи. Централизацията, към която то се стремяло, била извеждана от Мойсей и Аарон. Тайната амбиция на ездра и неемия добила плът и кръв чрез тази грандиозна теоретична конструкция. Свещеничеството, от тук нататък пълен господар в града и храма, изпадало в екстаз пред идеалния образ на собственото си всесилие и на монопола си върху свещената власт. Каква огромна разлика с времената преди заточението? Ако от култа преминем към жертвоприношението, Противоречията са от съвсем същия характер, нещо съвсем естествено, като имаме предвид факта, че тези две институции са напълно съотносими. Тук отново състоянието на традицията, представена от я, хвитските, е, лухистки, е, документи и от пророците преди изгнанието се противопоставя умишлено на образа, който иска да и кратко придаде свещеническият автор, П. Нещата стигат до там, Двете понятия да започнат да се изключват взаимно. В древните времена жертвоприношението е нещо просто и сравнително обичайно. Независимо дали става въпрос за патриарх или за героя от щастливите времена на съдиите, когато всеки правеше каквото му е угодно, вярващият заколва пред небесното лице своята жертва тук до самата палатка, частите от жертвеното животно той хвърлял заедно с молитвите си върху някой ултар, поставен право на земята или върху камъните с които било изградено огнището му. Димът от жертвения огън се издигал към ноздрите на Яхве и Богът бил доволен. В замяна на това в избран от него момент, Богът се задължавал да обсипе своя възлюбен жертвоприносител с недвусмислени знаци на милост и то именно с такива, които били смятани за най-необходими и полезни за приносителя. Тук вече почти или напълно липсва всякакъв ритуал. Пълна свобода по отношение формата на приношението. Липсва подробна класификация на различните жертвени обреди. Всичко зависи от здравия разум на вярващия, пълно или частично приношение, вид на жертвата, човек, животно или селскоступански продукти, баница от брашно или житни растения. Ценяла се не толкова същностната ценност на продукта на приношението, още по малко начинът на неговото извършване, колкото факта, че той е предложено на Бога с най-добър стремеж да се използват напълно възможностите на момента. Както може да се предположи, повишената организираност на светилищата започнала да се отразява и на обичаите. Ритуалността се развива и разнообразява. С постепенното увеличаване на значението на столицата, приближеното до царя жречество се стремяло да превърне също и в религиозна метрополия, тенденцията към централизиране се утвърждавала все повече и повече. Напредъкът се извършвал бавно, тъй като, както си му е редът в ориента, най-различни сили се противопоставяли на бързината и радикалността, на която иде промяна. Става въпрос, например, за дълго практикуваните и инертни навици на племенна независимост, за които се говори в книгата на Съдиите, където с очевидно самодоволство се описва непридирчивата анархия и така скъпото отсъствие на аристокрация, която иначе би се стремяла да обсеби цялата власт. Съществувала също така открита или прикрита съпротива от страна на архаичните свети места. Защитавани от техните свещенослужители и вярващи в името на традицията и против заплашителните промени, опустошителни както по отношение на привилегиите, така и на властта. Второзаконната реформа, резултат от постоянните усилия на монарси и свещеници, легализирала ритуалите именно във формата, в която ги е дефинирало храмовото жречество на царския храм. Свещенослужителите от метрополията започвали да отвоюват все по-голяма почва под краката си. Ритуалността била изгодна именно поради сложността, свързана с всяка систематична унификация, ролята на свещеника и левита се увеличавала значително. Приношенията се диференцирали заедно с ултарите, ултар за изгаряния, за аромати, спонтанни доброволни приношения, приношения, извършвани вследствие на даден обед, всичко това започнало да се организира според правилата на протокол, постепенно до развиван през вековете. Заедно с този изцяло свещенически церемониал продължавала да съществува една древна, но все още жизнена и силна народна традиция, тясно свързана с почвата и земеделието. Тя процъфтявала може би скандално, но в същото. Време хуманно и е очудваща устойчивост сред хананци, хити, перицити, гиргашити и дъра техните метални палешници и кирки от бронз превърнали Палестина в земя от мет и мляко. Този многозвучен, живописен, жив, макар и понякога жесток култ, като че ли някой е казал, че свещените ритуали трябва винаги да минават за «хуманни», бивал извършван по време на новолуние, на високо място сред полските храсти. Танцували и пели Песен на песните вероятно е запазила за нас няколко примера за такива песни, в които се смесвали плодородието на земята, жените, трудностите и умопомраченията на любовта. Можем с голяма доза сигурност да си представим как историята на Данил, например, благодарение на откритите фраз Шамра Плочки притежаваме няколко оригинала от нея, е била рецитирана в тишината на нощта пред аудитория все още груба, но живо заинтересувана от мъдростта и от прекрасния, многозвучен поетичен език, изпълнен с избрани, красиви и страстни думи. Лесно можем да отгатнем съдбата на жертвоприношението в такава обстановка. Далеч от храма и от формализиращите се свещеници, познатите семейни традиции, запазили с лекота своята сила и жизненост. Тук там се появявал по някой пророк, с превъзхождащ и често мрачен дух, който издигал своя протест срещу тези недодялани практики, в които, уви. Не ли да вземат участие тези отвратителни хананци с неунищожим и неподатлив на промяна характер. Свидетелствата на пророците в това отношение са безценни. Често тези пророци произхождали от нишите класи, а някои от тях се намирали в тесен контакт с управляващите кръгове от монарси и свещеници. Свидетелствата на пророците напълно потвърждават тези на документите и я и порицават хитрините на свещеническата редакция, П. спрямо автентичните традиции на Израел. Свободните идеи за приношението продължават да съществуват чак до Езекил. Тази констатация си струва вниманието. Което бихме и кратко отделили, тъй като пророкът писател произхождал от старата клерикална аристокрация. Междувременно обаче настъпило изгнанието. Всичко се променило жертвоприношенията също. На преден план излезли идеите за изкуплението и очищението. Свещеникът-функционер станал абсолютно необходим. От тук насетне немо ще принадлежи и монополът на. Посредничеството между вярващ и Бог. Принушението, до сега извършвано спонтанно, сега се превърнало в надлежно фиксиран и оценен ритуал. Изгарянията на жертвата, за които се изисквали посложни технически средства и специализиран персонал, излезли на преден план. Присъстваме на развитието на един изкупителен ритуал, регулиран до най-малката подробност. Действието на милостта се премахва пред греха който преди всичко се изразява в липсата на закон. Тази липса се заплаща на свещеника с истинска глоба. Такава идея напълно липсва в жертвоприносителната практика преди заточението. Новото приношение носало името Ашемик Хаттар, за които във второзаконие не се говори нищо. А ето и още една, още по-дълбока трансформация. Иземването на жертвоприношението от страна на жречеството прекъснало естествената и необходима древна връзка между ритуала и всекидневието. За повечето хора, които не били граждани на Ярусалим, т.е. мнозинството израелтяни, това всекидневие си оставало дълбоко свързано с земеделието, селското стопанство, т.е., с сезоните и конкретното място. Полето продължавало да върви в своя вечен кръговрат, семето се превръщало в растение, растението давало плод и ново семе, след оружея винаги следвала си идба, само че вече нито свещениците, нито самият култ давали пет пари за това. Изкупление, изкупление. Повтарил до безкрайност свещеникът и размахвал под нос на вярващия ценоразпис на свещените услуги, станали вече само негов монопол. От цялата тази галиматия култът помрачнял, обеднял, втвърдил се като мъртва плът, а плесента му покрила някогашните живи и непосредствени практики на общение. Жертвоприношението претърпяло пълна трансформация. Край на свободното традиционно приношение. Край на свещената храна, на веселбата приядане, характерна за сезонните празници. На мястото на всичко това дошло мрачното свещенодействие, книгата. Неомолимото търсене на платено очищение на греховете. Свещеничеството и тората, която се превърнала в негова парта, завзело всичко. Навред се настанил юридическият формализъм, напълно съответстващ на съществуващия от дълги години вече ред в зороастрийското общество. Казаното за жертвоприношението е в същата степен вярно и по отношение на празниците, тъй като те до голяма степен вървят ръка за ръка с него. Тук отново свидетелствата, които получаваме от книгите, включително второзаконие, са съвсем ясни. Както личи от самите им имена, празниците са били предимно земеделски, пасторални и пряко свързани са сезоните. Даровете на първата рожба на добитъка На неподквасения хляб, на седмиците, включващи пшеница, касир, на прибирането в хамбара, асив, на колибите, селкот, това е вулканалията, Попаднала в Енейския рим от Минойска Егея, всички тези празници и принощения са неотделими от полския цикъл, свързан с работата върху земята, с реколтата и даряването на нейните продукти. Нещата тук са така очевидни, че нямат нужда от специално доказване. До изгнанието всичко това е било жизнено и трайно определяло ежедневието на Израел. Веднага след като влезли в контакт с Иранското общество, израелците очудващо бързо загубили спомена за сезонния произход на своите празници и ги натоварили с нови понятия, вече тясно свещенически, доста по-абстрактни, обгърнали ги със строго регламентирани ритуали. Старите празници на Пасхата и на колибите изгубили обеятелността си и били сведени до бледи призраци» до – добикновен претекст за събиране на приносителни дарове. Можем лесно да си представим че свещеникът от храма не губел нищо от промяната. Нещо повече, кома е единствено той печелел от нея. За народа не оставало нищо друго, освен да се съобрази безрадостно с новите храмови разпореждания. Идеята за ритуалната чистота, която непрестанно увеличавала влиянието и важността си, по едно време добила формата на истинска мания. В библейските текстове от тук нататък започва да се множи употребата на неособено разпространената до сега дума Къпера, чието действителен залог Кипер има смисъл на изкупвам, прощавам. Употребата на тази дума добре показва дълбоката революция, която се извършила в култа, и новата ориентация, която той поемал всеки изминат ден. Кипур, празник на изкуплението и милостта, от тогава насет не бил поставен в свещения календар на еднакво иерархично равнище с Пасхата. Истинският кхак бил заменен от покаянието. Свещеническата аристокрация до голяма степен пропадила от празниците народното веселие и в името на една лъжлива традиция наложила на негово място строгия – мрачен закон. Празникът Кипур, върху който е писано много, но чието исторически происход все още не е съвсем ясен и който съдържа множество любопитни подробности за ерудита, поставил си за цел да реши проблема изцяло, е много интересен и за нас. Изкуплението тук вече е придобило огромни размери и е заместило истинската набожност. Защо? Защото изкуплението отговаря на една очевидна необходимост. Коя е тя? Преди всичко това е необходимостта изоставеният от тяхве по време на изгнанието еврейски народ да признае своите грешки и официално да се покае. В същото време това признание е изпълнено с надежда. Надеждата от ден на ден растяла и изпълвала сърцата на отчаяния народ. В гърдите на хората се надигала мисълта за реванш и справедливост, те започнали все по-често да се надяват на скорошното идване на помазания в господа, на месията, едновременно цар и свещеник, който, застанал начало на един обновен Иерусалим, ще установи подобно на Саушант на Заратустра царството на справедливостта, в което ще живее възроденият народ, народът избраник. Носителят на свещения закон, към който трябва да се присъедини целия грешен свят. В очакване на спасението на Равно равнобокес. Нас, призван да обнови лицето на света чрез своето желано царство, задача на всеки да се подготви чрез стриктно изпълнение на ритуалите и на божна чистота, защото иначе не би бил достоен за такава съвършената окрация, истински прототип на рая. Свещеничеството има за задача да бди върху правилното изпълнение на свещения закон. Никой вече не се доверява на обикновения вярващ. Подобно на Брамина и Мага, подобно на зороастрийския жрец, свещеникът се превърнал в господар на жертвоприношението. За себе си той запазил функцията на единствен посредник между божествената мощ и света на недуховните лица. Единствено на него вече се падала грижата да бди над правилното тълкуване на тората, която все повече и повече се превръщала в основа на богослужението. Традиционните книги, като Напър Сефер Хешер, книга на Справедливия, или Сефер Емил от Яхвех, книга за войните на Яхве, се загубили или били включени отчасти части в по-късни компилации. Това доказва факта, че тогавашното общество не им придавало особена важност. След заточението Тората показва веднага промените, настъпили вследствие на месата на свещеническата редакция. Всичко аналитично, всичко сладосно светско, всяко свободно пророчество в нея постепенно изчезнало, за да се слее в една свещеническа сивота с напълно променена перспектива. Историята се размила в образователен текст, чиято цел била да прокара чак до дъното на времето фантастичната утопия за едно общество от смирени вярващи, управлявано от свещеническата окрация. Това видение преследва въображението на част от свещеническото съсловие след шъпа в Пърахара. Някои епизоди от историческите книги, Съдии, Самуил или царства, били преработени и в книгата на хрониките били представени в съвсем нов, вече напълно пълно клерикален аспект. Геналогиите били отчасти променени. Списъците на племената също претърпели грижлива ревизия, при която левитите и синовете на Аарон били издигнати до първостепенно значение и били облечени в одеждите на безпардонно и недостижимо първенство. По подобие на свещеник. Новите служители на Бога на Израел също преправили календара, те решително скъсали с линията, която от дълго време обединявала сезонната година с богослужебната. Богослужебната година придобила пълна самостоятелност, неприкосновено поле, където свещеникът се ползвал с безапалационна власт. Благодарение на тази реформа религиозният празник се превърнал в свещенически и ритуален. Съботата също започнала да губи първоначалното си значение, за да се превърне в седмично обозначение на един от етапите на творението. Свещеническият характер се увеличил до такава степен, че свещеникът си присвил правата на арбитър и благодетел в много други области. Вече сме много далеч от храма, описано тя е, където всеки глава на семейство бил същевременно и служител на култа на своята група от палатки. А свещеническите родословия на Ветил, силом и Дан нямали претенцията да си присвояват какъвто и да било монопол извън центъра на наследствения култ. Царският първосвещеник жрец отстъпвал пред всесилното жречество, в ръцете на което започнала да се съсредоточава все по-голяма част от реалната власт. Монополът бил пълен, теокрацията станала толкова силна, че вече била в състояние да съществува успешно наред с всяка светска власт. За да станат царе. Емакавиите преди това станали първосвещеници. Знак, че са настъпили нови времена. Както си му е редът, начало на тази организация фигурирал първосвещеникът, истинския Мегабис или главен маг, чийто прототип съществувал вече от доста време в иранизирания Ефес и фаршекитски и Иран. Не ще и дума, поне един нов празник, въведен след изгнанието, не могъл да има нищо общо с земеделието или с историческите традиции на евреите. Поримът бил предназначен да отбележи провала на сирийските планове против Израел. Същност обаче това било само претекст – декор. Сертификатът за происхода на този празник ни се дава чрез късната книга на Естер, чието е месопотамоирански происход можем съвсем ясно да установим. Ако обърнем внимание на много имена като Естер равно Иштар или Мардуше равно Мърдук, Бог на Пламъка и Мета, древният владетел на Шурсеките царе, Асимилирам по-късно под името Атарш, свещеният огън на зороастрийския култ. Всички остатъци от свобода в религиозния дух постепенно били парализирани от почитта към буквата в книгата на законите. Както при зороастризма, и религията на Израел била проникната от тесно юридическия краен формализъм. Това ще повреди ясния поглед на религиозния евреин, подобно на късогледство, обхванало до сега здраво и виждащо надалечуко. Добре гарантиран чрез силните светски влияния срещу разпространението на свещеническия формализъм, Израел все пак останал верен в значителна степен. На своите стари традиции. Аллаф, и венямин поради присъствието на Иерусалим, голям град от свещеници сред малко царство, промяната се оказала безвъзвратна. Формата все повече и повече вземала връх. Яхве започва да говори по маниера на иранската религия. На царки-ревреите връчили титлата помазан в Господа Месия, следователно Христос. Ето как говорях в Исаия 45 6, -7, за да узнаят от изгръв слънце и от запад, че няма друго свен мене. Аз съм Господ и няма друг. Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това. Тук Исаия от заточението използва формули които не са еврейски. Антитезата между светлина и мрак, между правя мир, творя и зло, твърдението, че Бог е отговорен дори за злото, всичко това твърде ясно насочва към контактите между религията на Бога на Израел и зороастризма на Иран, вече здраво стъпил в тази страна. Многозначителен е фактът на обявяването на близкото идване на един помазан, Месия, призван да установи на земята царството на справедливостта, Божието царство, в полза на избрания народ. Идеята за небесния Иерусалим, още в зародиш във второзаконие, сега се показва на хоризонта. Тази идея е логическо следствие от апокалиптичността, появила се в Израел по време на изгнанието. За евреите това е нещо съвсем ново. Идеята за апокалипсиса обаче е твърдо обичайна за зороастризма, както впрочем ще се уверим. Тази нова апокалиптична ориентация ще породи обширна еврейска, юдохристиянска и християнска литература, която, както е известно, далеч не свършва с апокалипсиса на Свети Йоан, Страшния съд, Крайното възкресение, Рая, Понятия, съвсем нови зачедата на Яков, но призвани да дойдат на мястото на странната и мизерна древна представа за Шеола. Започва да се оформя дяла ангелология. Сатаната който в прелесния епизод свърла само Емалък, те, е вестоносец, обикновена хипостаза на самия Яхве, а в книгата на Йов има ясно изразена персоналност, въплъщение на дух на критиката, но който при все това си запазва свободния достъп до небесата на Господа и свойски разговаря с него. Същият този сета на сега се е превърнал в нещо като кунтрабог, дявол, сила на злото, дух на мрака, подобен на Хриман. Подобно на бог с неговите. Войски от сарафими и херовими, сатаната също предвожда своя собствена армия от безброй демони, чиято дейност наблюдаваме на всяка крачка в Евангелието. Всички тези добре известни факти показват наоборимо колко голяма била метаморфозата, необходима на юдеизма, за да се промени великата, свободна и гъвкава традиция на Яков и Самуил. В тази трансформация, пълна с значителни последствия за юдейството и света, своята определяща роля е играл зороастрийски Иран. Следващите няколко глави се надяваме да дадем достатъчно доказателства за тази роля. Едно въже речника Белред Две тук е публикувана хронологията на автора, а в приложената в края на книгата «Хронология» даваме по хронология на древен Иран, съобразно изданието «Политическа история ахеменицко и държавик» от М. Дандамаев, М. 1985 иудейския древности от Йосиф Флавий, Минск. 1994. Белред есхатология. Едно от първите и най-важни последствия от дуалистичната концепция, противопоставяща доброто на злототворение, при което злототворение ще бъде победено от доброто начало с Неговия Бог по време на Възкресението и последния съд е, че краят на света, или поточно казано, краят на този свят се превръща в основна надежда на вярващите. От тази гледна точка зороастрийската конструкция заема междинно място между философията на брахманистка и будистка Индия и философията на Запада. Индийското вярване почива върху нереалността на света на феномените. Сетивата могат да създадат само иллюзии. Истинската действителност е отвътрешен характер. Ето защо реалността може да бъде постигната единствено чрез потапяне в вселенската душа, чрез премахване на жаждата за живот на отделната душа. Първата альтернатива предполага потъване в Атман, втората нирвана, та е угасване, изчезване на всички иллюзии, създаващи и поддържащи индиви. Дуалното съществуване. Това е законът за карма, закон на действието, който определя всяка съдба. Всяко действие преди всичко е резултат от серия предшестващи го действия. В същото време, той е начална точка на нова поредица от последващи действия, свързани едно с друго посредством стриктна на причиноследствена връзка. Ето защо индивидуалният живот не е нещо повече от точно определена точка, намираща се между две безкрайности. Обословени от възможно най-строга логика. Поради това, той може да бъде само пагубна иллюзия, от която трябва да се отървем колкото се може по-бързо и на всяка цена. Подобна концепция често води до духовна практика, способна да възвиси невероятни индивида, откъсвайки го от всяко съприкосновение с вулгарното и несъвършеното. В практиката, обаче, се оказва, че тя не признава нищо от онова, което характеризира индивидуалността. Което е още по-лошо, последователното и кратко прилагане води до пълно бягство пред убеденото и пълно утвърждаване наза. На В резултат на това, другите цивилизации и общества за които индивидуалността представлява по-голяма ценност, не могат да приемат. Картезиански ориентираният в своята цялост Запад, обратно, силно вярва във феноменалния свят. Сетивата за него са свидетел, чието показания се приемат винаги като чиста монета. Философите и учените на Запада не представят да твърдят обратното във всички възможни гами и разцветки. Масовото съзнание обаче, в повечето случаи склонно да следва темперамента си вместо своите най-изявени мислители, се държи така, като че ли сетивата са единствено от значение. В резултат на това нашите религии лесно се редуцират до обществени средства и престават да бъдат цеди. Индивидът се чувства в правото си да проувеличава стоиността на собственото си налагане на другите. Изглежда му на това нашата цивилизация дължи реномето си на особена бруталност и безогледност в своите отношения с старите традиционни култури от останалата част на планетата. Именно поради това на нея са гледали като на вулгарна и духовно атрофирала сила. Зороастрийски Иран решава проблема чрез своя епизодичен дуализъм. Признавайки едновременно както силата на доброто, така и силата на злото, той им оставя обширно поле за свободно действие. Конфликтът между тях се разглежда като необходим и функционален. Като неделима част от живота на космоса, той не може да бъде премахнат, нито избегнат. Идеята за борбата, характерна за светогледа на всеки енергичен народ, тук се утвърждава с цялата си мощ. В същото време, зороастрийският възглед за света е оптимистичен, за разлика от песимизма на индусите, понеже предполага крайния триумф на доброто. Моралната свобода тук играе. Първостепенна роля. Всеки има пълна свобода да избира между Ахурамазда и Анграмайнио. От този избор, лишен от каквато и да било фаталност и предрешеност, зависи вечното спасение на всеки от нас. Въпреки цялата си уравновесеност, системата на Заратустра още от самото начало била подложена на сериозни скривяване. Самият факт, че в последна сметка всичко ще завърши с царството на Урмуст, предизвестено от Месията, Започнал да у масите надежда за бързо спасение. Това дало на на пророците, вид, широко разпространен фазия, несравними възможности за провъзгласяване на близкия желан край на този свят. Това създавало блестяща почва за възникване и установяване на апокалиптиката. Всъщността си апокалиптиката е религиозен, обществен и литературен жанр. Неговият обект можем да потърсим в две посоки. Едно – обявяването на скорошния край на света и Две – пророческо откровение за онова, което ще представлява този край и за последвалото от него ново разпределение на същества и неща. Този тип литература най-напред се появил в Иран и от тогава не е да съществува там. Нито Шумер, нито Вавилония, нито Асирия, нито хетите и емитаниците, нито евреите от Ханаан, преди изгнанието – се имали нещо общо с такъв тип мислени и представи? Става дума за нещо същностно иранско. Цялата космологична и хронологична система на маздеизма, каквато откриваме в Бондахишн, показва, че схатологията и зороастризмът формират едно неразделно цяло. Авестата на Заратустра и традицията Пехлеви показват, че противопоставянето на Ормуст и Ахриман датира още от самото създаване на света. Царството на първия е царство на вечната светлина, царството на втория – пропаст, изпълнена с вечна нощ. Разделя ги огромна бездна. В продължение на 3000 години, първа епоха, Ормуст работи върху сградата на духовността. Неговото в съзнание му посочва съществуването на голям и силен противник. Сътвореното от Ормуст е нематериално и трансцендентно. Появява се ахриман и борбата започва. Тази борба трябва да продължи 9000 години. Оръжие на Ормуст е всесилната молитва, чието първи думи са Ахунаверия, добрият господар или, още по-точно, желаният господар. Тази свята дума е произнесена още преди сътворението на материалния свят. По смисъл се доближава до Платоновия Логос и до Вак, равно Латвакс, от индуистката космогония. Втората епоха продължава също 3000 години. Тя е епохата на материално творчество, небето, водата, земята, растения, животни, най-накрая, човекът. От своя страна Ахриман сътворява армията на злото, демони, дей и зли духове от всякакъв вид. Третата епоха, също 3000 години, започва с появата на човека. Начало на злата си орда Ахриман, подобно на змия, се спуска стремително от небето към земята. Следват безброй бедствия. Злокобните ахриманови творения се разпръскват навред. Вода, земя, растения, дори самият огън се оказват умърсени от тях. Намесват се обаче небесните сили и действията на злото биват ограничени в известни граници. Времето постепенно тече и ето ни вече в последния период на трите хиляди години. Този период е ознаменуван с идването на Заратустра и ще продължи до деня на. Съда. Сега заради разгръща своята религия. Следовниците му Ошетари, Ошетар и Ошетармах ще продължат делото му, докато се появи месията Шаушиант Пехлеви Сошан, роден от Девата Ередът Фетхри Пехлеви. Когато месията навърши 30 години, този период ще завърши с всеобщо възкресение на мъртвите. Тогава ще се установи царството на Ормост. От това тежко изпитание светът ще излезе обновен. От тук нататък владенията на доброто и. Светлината няма да бъдат оспорвани от никого и нищо. Цялата сграда на зороастрийската религия е стъпила върху антагонизма и победата. Тази религия следователно всъщността си е ехатологична. Дълъг конфликт, възкресение и последен съд, идването на царството, Предизвестено от един спасител, ето нейните логически необходими етапи. Както се вижда, всичко това е добре подредено и последователно. Още взорите на света неговият зародиш вече е на лице. Именно това е важното. Очевидно в подобна система господстващият фактор е зороастрийският. Без зороастризма не можем да обясним нищо. Всичко се подрежда около него с пределна яснота. Става ясно защо апокалиптиката, която ще получи такава огромна тежест в юдеизма след изгнанието, а след него и в и християнския миленаризъм, за първи път се появява по време на заточението, а не порано. Защо именно в този момент в книгата на Израел се появява месията, спасителят, чието първо – литературно. Въплъщение откриваме прикачено към монарха на Иран – Кир. Защо съществува такава здрава солидарност между ролята на месианския спасител и идването на царството? Защо? Апокалиптиката, намираща се в основата на проповедта за царството, отсега сега нататък се превръща в литературен жанр с огромна сила и влияние, когато идентифицираме не само в библейски образци, но и в безбройните апокалипсиси, битуващи на юдейска почва, книгата на Енох, апокалипсисите на Ездра, на Барух, Успението на Мойсей. Сибилинските юдо-христиански книги, Апокалипсисът на света Йоан и самото Евангелие. Особено важно е тук да отбележим, че апокалиптичната литература е един от най-обилно представените жанрове в иранската културна среда. В края на хилядолетието, когато синът на девата Харвис Потървинитър, тази, която триумфира над всички, както ни казва една книга на Пехлеви, достигне 30 години, слънцето ще се затъмни, ще застане на място в зените си в продължение на 30 дни и нощи. След това ще настъкят 57 години, през които духовните инструктори, които живеят от нематериална храна, ще използват мощта на шесте си очи за преследване на злото, където и да се намира то. По време на тези 57 години всички вражди и войни на Земята ще бъдат прекратени заедно с цялото. Останало световно зло. За 17 от тези 57 години всички хора ще станат вегетарианци, след 30 ще приемат само чиста вода, през следващите 10 храната им ще бъде единствено духовна. Тогава при победата ната Хриман светът ще се обнови и човеците ще влязат в период на чисто, непомрачено от нищо щастие. От този апокалипсис който резюмирахме според Денкарт равно актовете на религията и на когото се гледа като на отправна точка в хронологията на епохата на династията на Артаксеркс, става ясно, че зороастрийската апокалиптика през средноперсийската епоха остава в общи линии вярна на оригиналните концепции на пророка от Иран, Заратустра. Откриваме все още жива и в Ислама по време на възстанието на Мухтар към края на упа, в сълхара зороастрийската апокалиптика, е била инкорпорирана във вярата на шиитите. Последователите на сектата на Али очакват пророка, който трябва да се роди от някой потомък на съпруга на Фатима. Този дългоочакван пророк трябва да установи царството на Бога на земята, да възстанови древната религия на персите и да разпространи из цялата. Селена Както и да гледаме на безбройните апокалипсиси, както и да оценяваме тяхното значение и происход, огромната им прилика е апокалипсиса на света Йоанн Ефрапираща. Невъзможно е да се твърди, че общият модел е зададен именно от християнския апостол. Подобно твърдение не издържа критика и се проваля моментално. Както видяхме, апокалиптиката е интегрална част от религията на заратостра, нейна плът и кръв. Обратно, фюдеизма, единствена религия на Израел, апокалиптичните моменти се забелязват лесно като чуждо и новопостъпило тяло. Самите евангелия са само една глава предпоследната, от апокалиптичната литература, имаща за свое начало сея от изгнанието. Какво всъщност е Евангелието? Това е добрата вест, утешителното послание, на гръцки Евангелиус. Какво е тази блага вест? Това е веста за идването на царството или, както често се казва в евангелските текстове, веста за царството Божие, за царството на Бога на доброто и светлината. Този бог ще победи господаря на мрака, цялата дяволска мощ, няма да наделее против него. Кой друг може по-сполучливо да съобщи за идването на царството, ако не месията, спасителят? Подобно на своя съименник, Зороастрийския. Съушант, този месия съвсем естествено проповядва скорошното идване на сада. Времето е близо, денят на сада наближава, нека всеки бъде готов. Много подобни формули в същия дух гъмжат в разговорите, приписани от евангелистите на онзи, когато те наричат Спасител на Израел. Освен всичко това, трябва да се сблъскаме и с много други забележителни аномалии, пръснати и с юдо-християнските текстове. Какво всъщност виждаме на самия вход на пещерата, където се е приютила яслата на Спасителя при Неговото появяване на света? Трима маги, те е онова. Което най-отчетливо характеризира в религиозно отношение е Иран. Трима царски персонажи, които, водени от една звезда, точно като онези, които играят такава голяма роля в зороастрийската религия, пристигат първи със своите ритуални дарове, за да облекат свещеното дете в одеждите на Спасител. Трябва да се съгласим, това е съвсем нормално. Та нали едно от апокривните евангелия, наречено детството трети, седем, разказва. Че тези маги са дошли поради древното пророчество на самия заратостра. Случката с магите в Евангелието произхожда от една ясна зерваницка традиция. А щом е то тя е шивайцка, тъй като същата пещера и същите овчари откриваме и при други обстоятелства. Новият ъгъл, от който е разиграна драмата в новия завет, не е в състояние да прикрие очевидното влияние на зороастрийския маздеизъм. Целта на този разказ е да освети официално се Ошант, спасителят, чието идване, предречено от Заратустра, показва неизбежността на Съда и установяването на царството на Ормуст. Като че за да потвърди за път тези странни съвпадения, един от магите, Гаспар, вече е идентифициран. Той не е никой друг, а самият Гондофарес, типично иранско име, един от монарсите на групата Скитисака, която преобладавала по източния бряг на Индия около средата на Втори в Парахара. Същият този монарх е апостол Тома като архитект и поискал от него да му построи дворец в гръцки стил. Това обаче не бил нито първият, нито последният вестител на Евангелието, установил връзка с доста напреднал във всяко отношение район от иранския свят по Инт. За да се убедим в това, достатъчно е да отворим църковна история Невсеви. Там ще открием, че Матей дал името на едно от Евангелията, в което се разказва. Епизодът и магите» също е минал през този район, според напълно достоверно предание, за да намери поле за своята ранна апостолическа дейност. Ето, впрочем, текстът на самия Евсевий, най-напред Матей проповядвал сред евреите. И понеже трябвало след това да посети и други страни, разнасял благата вест на своя матерен език, на който Марко и Лука вече били създали своите евангелия. Малко по-нататък ви съобщава, че Пантен, един от проповедниците на евангелието на Христос сред източните народи, напреднал чак до страните на Индия. Там той установил, че евангелието на Матея го е изпреварило поне, що се отнася до голям брой хора от тези места, които благодарение на това вече познавали Христос. Един от апостолите, Вартоломей, вече ги бил евангелизирал и им оставил текста на Свети Матей на еврейски. Местните жители го били запазили грижливо до това време. Тук не сме в състояние да влизаме в подробна дискусия върху всеки детайл от това свидетелство. Достатъчно е да подчертаем очевидното съществуване на юдаохристиянска традиция, датираща от първите поколения след Христос, според която учението за месията и за обявяването на царството чрез Пасител било познато чак до бреговете на река Инфиндия. Като имаме предвид дълготрайността на връзките между Индия и Иран, можем да допуснем, че за големите прилики между Христос и Кришна, констатирани нееднократно, значителна степен са допринесли дравидски и ирански културни посредници. Тези странни прилики не са една и две – раждане в ясла, бягство на светото семейство – Клането на невинните, новородените. Христос и Кришна обаче, независимо от очевидната близост на имената, са съвсем различни думи. Първата е минало страдателно причастие на Хрил, помазвам, а втората санскритско прилагателно Кришна равночерен. Доказахме вече по убедителен начин, че главният фактор за превръщането на религията на Израел в юдиизъм е именно Зоростриски. На този зооастрийски фактор се дължи проникването в тази религия на апокалиптиката и месиянизма, които не се срещат в системата на евреите преди заточението. От тази гледна точка християнството е наследник на юдейството, разширено и обогатено от контактите с Иран. От това следва, че без да има предимно еврейски происход. Както продължават погрешно да твърдят повечето учени, религията на месията, идването на Спасителя и обявяване на Царството, е явен резултат от проповедта на един арийски пророк в точния смисъл на думата. От цялото обширно индоевропейско семейство, единствено индусите и иранците наричали себе си арии. Това е особено актуално сега, когато, за чисто политически цели, някои, пророци от Централна Европа се надигат на антисемитски поход, включващ при това и християнския спасител с неговото учение. Нека признаем! Понякога историята и филологията са в състояние да вземат твърде неочакван реванш. Фактите обаче са на място, достъпни за всички. Реликвите на тримата маги били пренесени в Милано през 1164 години благодарение на колонския епископ Реналт и дълго време привличали многобройни поклонници. Важността на тези мадреци за християнския култ проистича от простия факт, че техен празник е самото богоявление. Става съвсем ясно. Едно, идеята за Спасителя, обявяващ Царството Божие, се вписва съвсем нормално в иранската толкусемология. Тук тази идея има своето място и роля. Две, тя не и не може да бъде автентичен продукт на религията на Израел. Приложена към тората преди заточението, тя увисва във въздуха и представлява чиста безсмислица. Най-характерната черта на религията на Израел е единството, изключителността на Бога. Първоначално Яхве не е единствен бог. Филистиняни, Емуабити, хананци имат своите Дагон, Камош, Бал, шерах. За ортодоксията обаче Яхве се остава без конкуренция. Той не притежава женски партньор. За ориента това е забележително. От време на време настъпват някакви неизбежни контаминации с пантеона на съседите. Много бързо обаче се намесва гласът на някой пророк. За да заклейми светотатственото вероломство и да прокламира, че няма друг бог, освен бог, че между Яхве и неговия народ съществува съюз, който трябва да остане на всяка цена уникален и изключващ всички останали. На практика всяка следа от политеизъм е смазана в Библията, където Яхве е стерилизирал, изсушил и подредил всичко така, че единствено той да извлече полза. Известен е процесът на постепенно втвърдяване на идеята за единствения и ревнив бог. Този процес довежда нещата до там, че идеята за единствеността на Бога се превръща в свирепа. И непоклатима догма, за заздравяването на която допринасят поколения малки и големи пророци, свещеници, писатели и тъна. В присъствието на този ислям преди сляма, на този Бог, който единствен изпълва всеки миг от миналото, настоящето и бъдещето на славната или нещастна земна твърд и нейните обитатели, който съвсем сам е създал творението, който царува на умолимо от векове и за векове напред, в присъствието на такъв Бог какво може да значи идване на царството? Всъщност това царство е дошло отдавна. По друг начин казано, то никога не е преставало да съществува, тъй като в Израел няма какво друго да съществува, освен Божието, на Яхве, царство. Негов единствен противник е грешният Израел. А грешникът винаги е само човек, без никаква връзка с Бога. Там на небето, в царството си, яхве няма никакъв истински противник. Той просто е, и това стига. Това гранитно единобожие, докато не му повлияе нещо отвън, е чуждо на всякакво месианство. Бог, направил света за 6 дни, няма нужда от никакъв спасител, от никакъв край на света, за да установи царството си. Само една негова дума е достатъчна, за да се залее земята с потоп, само един жест. И планината Синай, пламва в огън. Богът говори, когато иска и както иска. Било чрез гръм, когато прекосява пространството на своя небесен орел, било с глас на своите пророци и светци. Неговото всесилие е пълно и безгранично. За да се промени това положение на нещата до степен да стане възможно идването на някакво Божие царство, е било необходимо нещо много по-силно от един политически и военен успех. След Египет Израел е преживял доста други страдания. За такова нещо е трябвало истинско разрушаване на националната религия в полза на теологически понятия от съвсем друг ред. Едно военно поражение не би нанесло поражение на психиката, ако не засегне силата на Бога. Оказва се обаче, че някаква причина поставила под съмнение самата идея за всесилието на Яхве. Част от победения народ имала възможността за първи път да види отблизо една велика централизирана монархия, Персия, обслужвана от жреческа каста и книга, евреите станали свидетели на великолепна и тържествена литургия, богослужение, отговаряща по своя блясък на мощта на империята. Монарсите на тази империя демонстрирали предизумените погледи на заточениците евреи, които вероятно все още твърде ясно са си спомняли бруталността на асирийската военщина, един нечуван и невиждан либерализъм, какъвто не съществувал нито при египтяните, нито при Елам, Вавилония или хетите. Царете на тази чудна империя били едновременно вярващи и либерални. Техните предшественици от династията на хеменидите били отворили широко вратите за завръщането на колонистите, транспортирани в Вавилон. Тези благодарни еврейски колонисти за първи път засвидетелствали на царете своето признание и благодарност и закичили втората иранските царе с титлата Месия. Те е Христос, помазан в Господа. Нещо повече, и в двете религии, еврейската и иранската, великият бог бил считан за единствен. Това е от особена важност. Едва ли може сериозно да се успори твърдението? Че преди заточението еврейската религиозна мисъл останала сравнително незасегната от формите на политеизъм, характерни, например за хети, египтяни и гърци. Ето защо финалният монотеизъм на зороастризма не можел да засегне техните устои. Тъкмо обратното, балансът между добро и зло, справедливо и несправедливо, божествена святост и умърсеност на света неочаквано подсказал на израелското общество едно важно решение именно в момент на голяма криза. Да бъдеш Божи народ и същевременно да си постоянна плячка на хората. Какво ужасно! Противоречие. И същевременно, съвсем очевидно, до болка познато. Не би ли могло да се намери достойно обяснение на това нетърпимо състояние на нещата именно в религията на парсите? Избраният народ само за пореден път е станал плячка на противника на Бога. Един обикновен епизод в голямата драма и нищо повече. Поражението и трудностите, които следват от него, могат да бъдат самовременни. Богът на Израел, подобно на Хорамазда, изглежда послаб от силите на злото. Алай един ден, благодарение на свещените молитви, на пророците, на стрикното спазване на закона, записан в книгата, то ще триумфира напълно и този път безвъзвратно. Неговото царство ще дойде, волята му ще се установи на земята и на небето. Праведните ще имат възможността да споделят за вечни времена светлината на рая. Тази промяна в старата религия откриваме във второзаконния Исей. Тя продължава при Йоан Кръстител, а почти завършва Ейсус от Назарет и Свети Йоанн Евангелист. По-нататък промяната ще продължи да се осъществява през вековете чрез емиленаризма. Именно тук трябва да отдадем ЗАС. Митра и Заратустра луженото на Иран преди контакта на Израел с иранския свят това, решение е не само че не се появява, то е напълно изключено. Веднага, щом контакта е на лице, то се налага с голяма мощ, която с течение на времето постоянно расте. Паралелизмът тук е очевиден и пълен. Влиянието на Иран според нас е извън всяко подозрение. Завоеванията на Александър повалили Дари. Но Иран, или поточно духовният Иран. Останал непокътнат. Никоя велика религия не загива от един удар с меч. Ще дойде империята на римляните. Тя ще волюва с партите, наследници на хеменидите. Ще воюва, но няма да ги победи. Двобоят ще продължи чак до времето на Юстиниан и Хосров. Авестата също няма да загине. Тя ще се укрепи здраво в народната традиция, за да вдигне отново глава и да възвърне ранга си на държавна религия. Именно тогава ще процъфти апокалиптиката и емиленаризма на юдохристияните. Трудно е да приемем, че иранският свят, който още от времето на Артаферн, Мардони и дългите военни действия в Пелопонес никога не е представал да интриганства било с Спарта, било с Атина или Саргос, който винаги е играл много активна роля в политическия живот на Запада, доказателство за това е. Намесата между Тива и Спарта по времето на Епаминонти и Барзан, интригите с Картаген и Пъра, сега изведнъж е престанал да се интересува от положението на нещата в Средиземноморието и не направил нищо повече, за да възвърне старата мечта на Дарий, Ксеркс и Артаксеркс. Религиозното проникване напредва по-лесно и по-ефикасно от политическото, за да му проправи път. Борбите на партиите с Римската империя и експанзията на манихейството са достатъчни да ни убедят в съществуването на голям спектър от възможности, за които е добре да не забравяме. Нека сега видим дали и в каква степен някои други аспекти на иранската религия ще потвърдят или отхвърлят тези първи наши констатации. Юдеизмът дължи на Иран новата си мечта, мечтата за небесния Иерусалим, Божието царство на бъдещето. Какво още можем да очакваме? Ангели и демони Основното противопоставяне между двете велики сили на доброто и злото ангажира единствено Ормуст и Ахриман. Към тях се присъединяват само съответните войскови подразделения на добрите и зли духове. Библейските преводи не са в състояние да ни дадат точното значение на понятията. Под общото название ангели, например, се включват доста разнородни същества. Емалак на Яхве е делегиран. Нещо като шърже да афер на Бога. Това не е толкова ангел, колкото той постъсна самия Яхве. Неговата намеса означава, че Богът не се намесва лично, но все пак посредникът е доста близо до него, ако не е идентичен. Все пак този персонаж остава недостатъчно изяснен. Неговото име се използва и съвсем светски смисъл като посланик и пророк, представител на Бога, понякога означава унази сила, почти идентична със самия еврейски народ, която трябва да обърне света в тяхната вяра. В тази си функция на народ апостол, той е посланик на самия Яхве. Бене и елохимите, за които много често става дума особено в битие, са буквално синовете или децата на елохим. Към какво се съотнесе това, все още не знаем със сигурност. Изглежда твърде вероятно и самите израелци от онова време да не са били попросветени от нас в това отношение. Изказани са най-различни предположения, че тук не става въпрос за същества от духовния свят показва дори само фактът, че бене и лохимите се съвъкопяват те човешките дъщери и така се раждат гиганти и герои. Керобимите, които ние наричаме с повече или по-малко право херовими, са същества, Чието наименование е граматическа форма за множествено число от думата Керуб, отговарящо на асировавилонското корубо равно бикоподобни чудовища, често с човешки глави, които бдят около портите на храмове и дворци. Това са изключително силни четириноги, понякога снабдени е крила, но в никакъв случай не са ангели. Серафимите идват от думата Серафим, множествено число от сараф равно змия с палещо жило. Глаголът Сераф означава горя. Това са ангелизирани змии, но не и ангели. Велзевул е самият Балзебуб, повелителят на мухите, некронитите. Той е филистимски бог. Поради това по происход той е открито егейския район. Това обяснява факта, че Фелада неговото съответствие е Зевса, Помиос и Мягрос. Неговото присъствие е плод на източно влияние в дуелинския пантеон. Той в никакъв случай не е дявол. Първата поява на сатаната в библейски текст е в знаменития епизод с Върлам. Този сатана обаче не е никой друг, а самият, пратеник на Яхве, явяващ се на пророка под формата на сатана, тъй е под формата на. Противопоставяш се, напречка по неговия път, нещо, което може да се отнесе към който и да е призрак. Ослицата на Варлам всъщност вижда е малък и спира. Самият пророк не забелязва абсолютно нищо. Тук не може да става дума за същински дявол. В цялата тази област доминира един принцип, който гласи – в юдохристински смисъл ангели съществуват само ако съществуват и демони. Това е постоянна истина. Литра обяснява думата «ангел последния начин» – създадено същество с чисто духовна природа. Добър, лош ангел Добрите същества от този род са войници на доброто творение. лошите, поддържат враговете на първите. Името, което традицията дава на предводителя на злите ангели е Сатана, те е противник, противопоставящ се. Това прекрасно изразява неговия основен опозиционен статут. От една страна стои империята на светлината, от другата – царството на нощта. Ангелите и дяволите са си взаимно необходими. Те са невъзможни една без друга противоположности. Без ангели дяволите не могат да съществуват. Извън това фундаментално противопоставяне, както видяхме, то напълно отсъства старата религия на Израел, няма и не може да има нито ангели, нито дяволи, а само. Повече или по-малко фантастични духове, създадени от народното въображение. Ангелите от рая и дяволите от гената са основна даденост. Че това е така потвърждават утвърдени вече трудове върху ангеологията от автори като Асфалт, Напр, Энтилоди, да Иван Ден, Дотиньо, Энди, Бос, Антилнем, Сенен, Дъркетъл, Керчи. Пидърбъм, 1883, Ангелология, учение за добрите и лоши ангели според католическата църква. В този труд антиномията на двете войски, небесната ядовата, е съвсем ясно очертана. Чисто литературната традиция на съвременното християнство не е по-малко ясна. Шатобриан поставя в на демоните, въже неговите мъченици, древните божества от районите на Месопотамия, включени по-късно в Иранската империя. Изгубеният Рай Милтън взема своите дяволи от същия район. А от мъчениците на Шатобриан всъщност е Иштър, старата велика богиня на Мала Азия, Прототип на Фродита. Нейна звезда е Зорницата, Луцифер, който в последствие се превръща в велик владетел на Ада. Яхи, ирански женски демон, производната дума Яхика означава жена, водеща лож живот, е използван от Милтън, който въплъща в този персонаж идеята за сладострастието и греха. Именно с целувка от Ахриман Яхи получава менструацията, символ на нечистота. Същинската ангеология със своите Пълководци и на влиза в юдизма едва от заточението. Дори само този факт е доста показателен. Духовните служители на Божията мощ поддържат постоянен контакт с нея. Средите на поконсервативните садукеи, склонни пострикно да се придържат към чистата израилска традиция, съществуването на ангели се подлагало на сериозно съмнение. Това е особено съществено, защото потвърждава късния происход на ангелологията в средите на юдеите. С течение на времето обаче, ангелизмът взел връх в Хагада и Талмуда. Тук ангелите са обозначени с древното име Емалак, равно делегиращ, както и селионим равно превъзхождащи, тези отгоре, термин, който ги противопоставя на тактим равно тези отдолу. Първите населяват небето, вторите живеят в бездната, фада, Адските сфери или региони. Други са наречени с името Офаним, т.е. Колелата, Хайот равно живи същества, Арелим равно чието смисъл не съвсем сигурно установен, но който удобно може да бъде свързан с Шумеро вавилонското арапи, Аралу равно Ад. Имената Напр е малък. Могат да останат и непроменени. Сега обаче те обозначават съвсем друго нещо, за тях се крият съвсем други персонажи. От тази епоха вече срещаме велики ангели, натоварени подобно на зороастрийските амеша с пенти строго определени от самия Бог. Еврейската ангеология вече не престанала да се развива и да разширява влиянието си. Повече от 300 години преди книгата на пророк Данил Захария изработил една класификация на различните категории ангели, за съжаление без да им даде имена. Даниил отива една стъпка по-напред, ние дължим именно на него имената. А от тук и самите характерни персонажи на Михаил и Гавраил. А меше с пентите, чието им означава благотворящите безсмъртни, били седем на брой, а именно а хорамазда равно урмуст баксима на равно добри мисли. Ашава равно съвършената праведност в шатрава ирича равно желана власт с пента, армайти равно свято благочестие, хаурвата равно целостност, а равно безсмъртие. Към тях се прибавя и Сраоша равно, на Божната. Смиреност Веднага бие научи абстрактният характер на тази небесна иерархия. По това тя се отличава веднага от другите индоевропейски и семитски пантеони. Главатарите на иранските демони, чието авестийско родово име се е загубило, но все пак може да бъде разпознато в пехлеви камарикън, са симетрични на мешеспентите. Сред тях са Акамана, Индра, Друг Яйшма и Айшма и Произходът на тези имена е различен. Индра е диаболизирана версия на божествения индуирански персонаж, от който произлиза великият бог Индра, в Индия бог на Сомата. Нанхетия има съответствие във ведическия пантеон. Акамана е злата мисъл. Капи, демонът на лошото управление, не е ясен за нас. Торви и Зерича кореспондират етимологически с идеите за деструктивните сили. Опадъка, разрушението, вехненето. Погоре отбелязахме идентичността в смисъла на Айшма, Дева и Асмодей. Между творящите зло, агенти, гатите споменават кхръщра, когато са уподобявали небезправо на съществата в Личуги от Библията. Съществуват и други, повторостепенни деви. Всяко същество тук има свое собствено име. Тарумайти, демонът на крайностите, Митхолкхтавач, Демонът на лъжливата дума, Араска, злата воля, ревността, завистта, визареша, мъчението, Дуждуатра, злоуко, апоша, демонът на съухотата и безчувствеността, Ватудаева, демонът на. Силния вятър и още много други, без да броим безбройната тълпа други, въплъщаващи безкрайните сили на лъжата и иллюзията, която завлича своите мрежи. Тази богата именна традиция доказва факта, че тя е предхождала юдо-християнската демонология. Светът на дайвите е безброен. Като цяло обаче той притежава някои най-общи характерни черти. Той представя, въплъщава и персонифицира действието на злото, несправедливостта, противопоставящи се на доброто и справедливостта, на света на мрака, противопоставящ се на света на светлината, представя дявола, роден противник на суверенната добра и чиста интелигентност. Светът на демоните притежава огромни войски, готови да водят непрестанна, открита или потайна борба против благотворящото царство на Урмуст. От него лъха на зла воля, разрушение и омраза. Подобно на юдеохристиянските дяволи, демоните от света на деевите са в постоянна и твърде тясна връзка с наверниците, еретиците, чудовищата, мадьосниците и вещиците. Подобно на своите Христови братя и те се подчиняват на своя владетел. Чието име сред юда у християните Луцифер, Сатана, Велзевул, тъмата, зъл Зълдух, Противник. Това е духът, който отрицава, ще каже по-късно Мефистофел на Фауст. Основната му задача е да противостои, но това е и функцията на Ангра Емайню, от който е произлязъл Ахриман. Името Ангра Емайню не ни е съвсем ясно. Емайню означава дух. По това не може да се спори. Значението на Ангра е по-малко ясно. Колебаем се между зъл, враждебен или нещо подобно. Ролята на Ахриман изключително много прилича на тази на сатаната. Той непрестанно мисли за злото, круи коварни планове. Цялата му дейност се заключава в постоянен, неспирен заговор против доброто. Най-обичайният епитет, който отнасят към него, е дрегванта равно зъл, злият. Това е дяволът на дяволите, злият господар. И тъй като един такъв мощен персонаж не би ограничил експанзията си само в посока на юдохристиянството, а, както вече споменахме, Иран е играл голяма роля в развитието на будизма, то няма да се очудим, ако будисткото божество Мара се окаже именно негово проявление. Както и да е, връзките между Ахриман, Ормуст и неговия... Свети дух с пента Емайнио странно наподобяват тези между Сатаната и Бога християнството. Спрямо Бога Сатаната е противник, враг. Единствената му цел е да пречи. Сатаната е съперник, който един ден ще бъде победен, но за сега е много упорит и привидно притежава не по-малка мощ от Божията, от тук и дълготрайността на борбата между тях. Ангелите обаче не се състоят само от войници на Ормуст, пълчища на Хриман. Между тях има и ангели-пазители. Вече подчертахме, че една от основните характеристики на творението на Ормуст е неговата духовност. Това го противопоставя на понишето и материално творение на Хриман. Антиномията между трансцедентно и телесно е най-забележителната отличителна черта на зороастризма. Много показателна е констатацията, че според постбиблейските еврейски книги ангелите изпълняват функция на съдебни заседатели по време на съда над хората. Те защитават на божните хора, които са се придържали вярно към закона. По време на мъченичеството на Равия Кибах някой от тях се провикват, това е законът и неговото – възмездие. Всеки човек има свой ангел-хранител, чието функции наподобяват фравашите от иранската. 82. Е религия все още не сме съвсем наясно по въпроса за първоначалното значение на това наименование. Самата функция на фравашите обаче почти напълно съответства на тази на ангели-хранители. Тези духове са част от първото духовно творение на Ормуст и вероятно датират от дозороастрийски ирански вярвания. Идеята, чието продукт са те, е дуалистична. Те са съюзници както на Ормуст. Така и на хората в общата им борба против злото в полза на всичко нова, което е. Полезно и добро. Те са обект на специален култ, както са и нашите ангели-хранители. Посветен им е първият месец на годината, както и последните 10 дни. Те биват възхвалявани в цял един яш на вестата, но липсват в гатите. Най-вероятно това са старите народни духове, включени от зороастрийските магии в новата доктрина. Тук още веднъж откриваме иранско въздействие върху Израел. В юдиизма след заточението присъстват два ангела, единият добър, а другият лош. Те придружават хората навръщане от синагогата в къщи в деня на сабът. Вярвало се също така, че след смъртта душите на праведните били посрещани от трима добри ангели, душите на лошите съответно от трима лоши ангели, които ги придружавали и отговаряли за тях. Тяхната роля в бъдещото царство става ясна от следното. Този, който упорито продължавал да не държи сметка за нуждите на колектива, получавал от ангелите следната клетва дано нямаш никакъв дял спасението на общността. Ето още нещо, което насочва към иранско влия триние Лилит, царицата на демоните в някои тълмодични трактати е наречена майка на Хриман. Кабалистите говорят за Намах, сестра на тюбал и майка на Смодей. Иранския Айшмадаева. Това зороастрийско влияние се забелязва за сетен път в книгата на джубилейте, където четем, че войската на демоните, предвождан от сатана, ще се опита да прелъсти язичниците чрез идолопоклонничество. Сатаната обаче в крайна сметка ще бъде победен и окончателното падение на неговата власт ще бъде отбелязано с излекуването на болните и възкресението на верните в господа. Първото проявление на Сатаната като противник откриваме в Захария, трети, 1-2, Библия, 7081. Те е у един съвременник на Дарий Ай. Тук Сатаната е представен като враг на ангела Господен. Впрочем, това противопоставяне е типично зороастриско. Сатаната се противопоставя на ангела Господен. Този ангел му заповядва в името на Бога да запази мълчание. В книгата на хрониките, по от Захария, около трети в парахра. Това противопоставяне е ясно изразено. От тук нататък сатаната се превръща в независим персонаж. Според по-древния пасаж на същата Библия, откъдето е черпил вдъхновение авторът на хроники, именно яхве хвърля Давид против Израил. Това е съвсем ясен знак, понеже според традиционната. Доктрина от предизаточението всички събития, добри или лоши. Са причинени единствено от самия Яхве. Върху опозицията Сатана Бог се акцентира също и в книгата на мъдростта. Авторът Иисус Ирах също проявява новаторство по отношение на своя източник, третата глава на битие, и разглежда Сатаната като единствена причина на злото и смъртта в света. Освен Сатаната в постбиблейските книги на евреите, срещаме известен брой дяволи от абстрактен тип, които са конструирани явно по ирански модел думах, тишина. Княз на царството на смъртта, Ада и огъня, Юркеми, отговорен за градушката, Абхикхемах, гняв и ярост, чиито функции наподобяват тези на Смодей, Абаддон, Мавет, Гибъл и Смърт, при които откриваме посочените по-горе характеристики на Лхримън. Тази еврейска ангеология ще претърпи дълго развитие, дори след Талмуда. Според книга за ангелите на Елеазар, целият свят гъмжи от ангели и демони. При все това навсякъде да откриваме ясното противопоставяне, вдъхновено от маздеизма, между добрите и лоши ангели. Разказът за падението на ангелите се появява само в един късен и покривен апокалиптичен текст книгата на Енох 6.15. Азазел е поставен начало на възстанието. Мястото на неговото наказание се намира между скалите на Бейт Хадудах в околностите на Иерусалим. Въстаниците са победени от Добрите ангели – Михаил, Гаврейл, Уриел и Рафаел. Както се вижда, идеята за добро и зло винаги съпътства конфликта между двете армии. Влиянието на Ахриман откриваме още веднъж при един друг юдейски демон – на Грасегил или на Насрегиел. Този княз на гената е на Труфенсиме, което изглежда еврейско, но всъщност е на Санха, персонаж от двора на Ормуст. Тук той е божествен пратеник който трябва да занесе на хората нула черия, словото Сенха на Върховния Бог. Имената на ангелите евреите са донесли от Вавилон, казват Алемедът от Иерусалим в трактата на. Р. Ушха Шанах 1, 2 влияние на царството откриваме в плана на бъдещия Иерусалим, открит на пророки Езекил, 40, 3, Библия, 7, 0, 2, от един ангел. Седемте ангели господни които му се явяват девети, 2, Библия, с 965. Паралелизмът с мешаспентите тук е доста любопитен и особено с техния брой, също 7. В седемте очи на господа, за когото Захария ни казва, четвърти, 10 че оглежда цялата земя, в. Името Наир, което традицията интерпретира в смисъл на пазител, бдящ и когото откриваме в книгите, писани след заточението и в книгата на Енох. Там това и ме обозначава именно ангелите. Този процес от тук нататък може да се проследи и в цялата апокалиптична литература. Съвсем естествено явлението да ни насочи към ангелолошките спекулации на персите, към престижните иерархии на серавш, керубини, ангелски хорове, престоли, сили, власти, добродетели и тъна, велик влог на Маздейска Вавилония във вдъхновените писания на юдо-християнската теология. Естественият посредник тук е Евангелието, където изобилстват историите за обладани от демони свине, болни хора, жени и тъна. В Евангелието духът на злото изкушава Спасителя, както според Зороастрийския закон Ангра Емайно изкушава се Ошант. Дяволите могат да бъдат изгонени от Месията или неговите апостоли, точно както магите прогонват с техните спе. От Цялни техники, другите и дайвите както ни осведомяват Климент Александрийски и Минуци Феликс. В огромната си част енергията на Юдео-Християнския четири. Закон е насочена против силата на демоните. Една от книгите на Авестата се нарича Видавадата. Видавдат. Та е даден против демоните. Това е Вендидат Саде. Определенията, прикачвани към злия дух, са също много характерни. Те определено насочват към Ахриман. Освен Сатана, Противник, противопоставяш се, още го наричат дявол, те е клеветник, този, който винаги пречи, противник, враг, обвинител и тъна. На него се гледа като на въплъщение на самото зло. Всички негови мисли и действия са насочени към унищожаването на човешкия род. Той е геният на злото, Уед И най-беглата мисъл, и случайно изказаното слово му служи като материал за зли планове. Подобно на Хриман който претърпял поражение в момента, когато Заратустра прогласил своя закон, сатаната бил подложен на страхотни изпитания, когато тората, книгата, носител на добрия морал, била подарена на Израел. Той положил големи усилия да промени това положение на нещата. Според някои талмудически трактати именно сатаната Билонзи, който подшушнал на народа да измайстори златния телец. Подобно на отношенията между Ахриман и Иранския Спасител, Сатаната е антиспасител, антихрист. Като създал светлината, Бог лишил. Сатаната от нея и я е запазил единствено за своя помазан. Още от самото начало Бог го показал на Сатана. Още в същия този момент дяволът бил обхванат от зълтрепет. Той се проснал в цял раз на земята и се провикнал. Наистина, месията ще бъде онзи който ще ме захвърли мене и останалите князе на злите ангели и народи чак на дъното на Ада. В заключение, преди заточението, никакво организирана ангелология, никакво принципно противопоставяне между добрите и зли духове, никакви сражения между божествените и адски армии, никакви индивидуализирани ангели и дяволи, яхве няма други противници, освен твърдоглавието на Израил и боговете на враждебните му нации, народи. Неговите противници са чисто политически. В отвъдното той е без конкуренция. Веднага след полявата на иранците и заточението, противопоставянето между Яхве и Сатаната непрестанно се увеличава, създава се ясно подредена ангеология, която процъфтява много бързо, ангели и демони воюват помежду си като вечни противници както на небето, така и на земята. Верни обаче на хримановата представа за бездната, Ангелите никога не се спускат в царството на мрака. Влиянието на зороастризма е очевидно и не спира само до тук. Рай, гена и чистилище Религиозната традиция на Израел отпреди заточението не познава нито рай, нито гена, нито някакво средно място за изкупване на греховете. След смъртта, дъхът, нефеш, духовният или по-скоро въздушен елемент на личността, отива в шол, където се присъединява към своите. Това ни казва библейският текст. Този малко странен израз се обяснява е племенната организация на древното общество. Той означава, че Нимата, освободена от своята обвивка, отива в мрачното обиталище, където преди нея са отишли нейните близки и себеподобни, за да сподели с тях общата скръбна участ. Върху происхода на думата Шол се е спекулирало много. Нейният происход и етимология са неизвестни. Сигурно е, че в шола се слиза. Става дума за някакво подземно място, за някакъв ад в латинския смисъл на думата, това, което е най-отдолу. Този реп изключва идеята за награда и наказание. Там е нормалното обиталище на мъртвите. Безцветните и безлични сенки водят ужасния живот на Скитащи и смрака фантуми. Своето всесилие Яхве може да въздигне някоя от тях. Това може обаче и всеки способен мадьосник, всяка повече или по-малко веща врачка, вещица. Тук няма да намерим нищо, което да напомня за някакво възкресение или въздигане в вселенията на Рая. Наградата на Праведния, доколкото изобщо съществува, е мирното му слизане в Шеола. Счита се за нормална представата, че трупът е легнал върху легло от червеи и че паразитите го покриват. Подобно на изчезващ облак, слизащият в шула, никога повече няма да се върне, се казва в книгата на Йов. Там той ще почива в прахта, както самият Яхве казва на дам в битие, понеже прах си, в прахта ще се завърнеш. Тук е забравен дори самият Яхве. Шулът няма да те прослави, слезлите в гроба вече не се броят твоята вяра, казва Исая, защото смъртта не се споменува за тебе. Шол, кой ще те славосалови? Се казва в един от псалмите. Макар и в покъсно време, еклесиаст също става верен на традиционните разбирания, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в шол, където отиваш. Казано накратко, това след смъртно място е обиталище на Ада, където продължават да живеят сенките на покойниците. Нищо повече. На някой това понятие може да се стори прекалено, неясно и мъгляво. Може би, но то поне е просто и напълно достатъчно като обяснение за происхода на различните фантоми и привидения. То обаче е напълно недостатъчно, за да легитимира каквато и да било идея за задгробно възмездие, за някакво разделяне на добри и лоши, извършвано от яхве. Идва заточението и всичко вече е друго. Появява се раят а заедно с него и неизбежната му противоположност – гената. Нека се вгледаме по-отблизо в тези две думи и техните значения. Думата рай е от ирански происход. Стария завет се среща само в три пасажа – в песен на песните «Еклесиаст» и «Немия». И в трите случая тя има чисто материален и светски смисъл равно градена градина – парк. В това затворено пространство с бистростроени води се разхождат богове, монарси и богати люде, наслаждавайки се на големи дървета и изящна растителност. Представата, а на места дори реалността, на такива градини е нещо обичайно за Мала Азия още от времето на шумеро Еквиваленти на такива градини откриваме в храмовете на Ма, Кибела, Артемида и Аполон, намиращи се по бреговете на Мала Азия, Ефес, Кларус. Ликия Ориенталското име на тези градини, преминало в гръцки, е Теменус. Имената се менят според езика, но обозначаваният обект остава един и същ. Самото появяване на думата Пардис, Парадис, Латрай, БПР в библейски еврейски говори запряка за пряка заемка от ирански посвещеническа линия. От гледна точка на речника това вече е достатъчно показателно. Еленската градина не е Парадис, рай. Бития е наричане Пардес, а Ган равно градина. Нито Пардес, нито Ган са синоними на това, което в последствие ще бъде наречено Парадис, Рай. Пардес и Ган били по-скоро големи градини от онзи тип, за който Ксенофонд казва в своите анабази си Киропедия, че били използвани от Кир за лов и приятен отдих сред природата. Гръцката дума Парадизус, откъдето идва нашето Парадис, се появява в завета едва при превода на Септуагинта където неизменно обозначава градина – Ган и Пардес. В смисъл на небесно общо обиталище на Бога, светците и вярващите думата се среща едва в апокалиптичните християнски текстове и Евангелието, тъй като добрата вест има за първостепенна задача да предизвести истината, че времето е близо, че установяването на Божието царство е предстоящо. Това са апокалиптични понятия. На иранското понятие Парадис била отсъдена славна съдба в свят. Известната история с разбойниците от Голгота била достатъчна, за да му осигури успех? Същност еврейското Пардес в смисъл на Рай на праведните започва да се среща едва в апокалиптичната литература и тълмуда. По-горе бе отбелязано защо тези два литературни жанрове са в така тясна пряка връзка с свещеническия ирански свят. След Иезекил. Глави 28 и 31, някогашната земна градина претърпява ясно очертана еволюция към Парадис, рай. Тя започва да се разглежда като Божия планина. След няколко глави, глава 47, се сблъскваме с бъдещия Иерусалим и неговата свещена планина, от която се лее река. Ще се спрем по-отблизо на небесния рай от книгата на Енох, XXV, 18. Тук метаморфозата вече е завършена. Пред нас е жилището на щастливците. Представено ни е под формата на планина древна жреческа метафора, датираща от шумерската теология. Тази планина се възправя в средата на Земята. От нея води началото си река. В центъра и кратко се намира свещено място, оградено с палми. Като изключим някои детайли, апокалипсисите на Варух, нездра, Втора книга и Свети Йоан са изпълнени със същите понятия и образи. Тези текстове представят естествените хронологически етапи между ираноидейския и християнския рай. Раят се появява в текстовете много след заточението. За него се споменава в книгата на Енох глава XXV. Що се отнася до юдейските извори, в тях раят присъства единствено в някои талмодически трактати. Рабанистичната литература от своя страна е богато изпъстрена с думата пардес. Тя е противопоставена на гехином гената. Често нейното значение съвпада с старата, вече юдизирана, зороастрийска идея за бъдещото царство. Доказателство за това е едно от постбиблейските названия на рая – Олаха Олахабеасветът, който иде. Това наименование е характерно за апокалиптиката. Исконно иранската идея за доброто царство на Хорамазда, за чието идване трябва да съобщи Саушант, Спасителят, като прикани за сетен път вярващите да последват смирено повелите на свещения закон, тук означава територия, запазена за праведните в небето на светлината, където се намира трона на върховния бог, заобиколен от своите амешаспенти. Иранската идея бива адаптирана от евреите. Царството като абстрактна идея неразривно се свързало е рая като материално обиталище. Опотребата на подобен термин при такива обстоятелства само по себе си е доста. Сигурно свидетелство за Зороастрийския му происход, тъй като идеите за желаното царство и за мястото на радостта, запазено за праведните в самото сърце на небесата на Ормуст, след последния съд, са основни представи в Зороастрийската доктрина. На рая се прикачва и друго значение което също е патент на оригиналния зороастризъм. Нахманитите определят рая като Олам Ханешамот, превод, свят на душите, противопоставен на света на телата, света на Ахриман. Това се вписва напълно главното противопоставяне на трансцендентално и телесно, залегнало в основата на Емаст е богословска сграда. Тук нямаме за цел да изследваме съдбата на думата рай и на идеите, свързани с нея в безпорядъка на рабинистските трактати. Достатъчно е да констатираме, това е много важно, че градината на Бога и Царя, наследена от емесопотамската цивилизация, е могла да се оформи като рай в смисъла на юдаохристиянството единствено под влияние на контактите между Израел и иранците, че доказателство за тези контакти е директната заемка на термина передае за «равно оградено място», че именно при зороастризма вече установеното понятие рай престава да обозначава земна градина и се превръща в небесно селение, изпълнено в пряката близост на. Ормуст и Яхве, с блаженствата на вечната светлина, запазена само за избраници. От тук нататък терминът по необходимост започва да предполага наличието на своя противовес – селенията на Хриман и неговите дейви, други ипъра, които в идолхристиянството стават селения на сатаната и неговите дяволски орди. Тази антитеза, чието произход не израелски, както и хронологията на текстовете показва недвусмислено истинността на посочения процес. Ето кратката схематично изложена равносметка на промяната, за която става дума, а древна традиция на божествена царска градина, богато напояван парк, изпълнен със свежа растителност и огромни дървета. Б. Фирански език този вид градини носят наименуванието Перидайза, преправено в еврейски, след заточението, в Пардес, откъдето произхожда гръцкото И. Пет рай, геена и чистилище Френско Парадис равно рай. С, под влиянието и като следствие от прякото присъствие на иранския фактор терминът «парадис», отначало разбиран в напълноземен смисъл, става обект на един вид сублимация – В. Резултат на която започва да означава, в контраст с гената, небесно обиталище на праведните, жилище на върховния бог, ангелите и светците му. Метаморфозата завършва някъде около втори в пара -ра. В резултат на широкото си разпространение в юдиизма след заточението понятието става всеобщо прието успоредно с разпространението на християнството на Запад. Разбира се, старите клинописни текстове се споменава за някаква Кирин на равно равноградина на изобилието, където прониква и накрая се установява за постоянно един асирийски цар. Този цар успял да направи посещение в Ада и така се превърнал в предшественик на Еней и Данте. Споменатата в тези текстове градина на Мира много напомня на Елисийските полета в Древна Гърция. И дума обаче не може да става за нещо повече. Няма нищо по-естествено едно такова подземно обиталище да се разглежда като награда за добродетели. Би било обаче грубо преувеличение да виждаме в него еквивалент на юдохристиянския християнския небесен рай. Това са две съвсем различни неща. Не трябва и праери да изключваме възможността за известна връзка между двете понятия. И двете са ориенталски, и двете принадлежат към стария, древния фонд на сложна и архаична цивилизация от Предна Азия. По-горе имахме възможност да посочим, че Зороастризмът, подобно на всяка велика религия, не се полеви лахничо в главата на своя пророк че зарад устра и неговите последователи са били принудени да включат в своето кредоизвестен брой понятия, принадлежащи на древната и богата традиция на свещените огнища – Шумер, Вавилония и Асирия. Колкото и да са привлекателни сами по себе си, тези понятия не представят органично свързана цялост. Самата система, нейното оформяне, създаването на равновесие между рай и яд, между суверенния бог с неговите архангели и подчинените на силите на доброто, добродетелни вярващи от една страна, и дух с неговите демони и прокълнати последователи от друга, всичко това се дължи единствено на зороастризма и води началото си от него. Това всъщност е сърцевината на учението на пророка за Ратустра. Това и само това е важно тук за нас. Традицията започва да ни интересува истински едва тогава когато тя се установила като строго определена теологическа система. Преди установяването на тази система се. Сблъскваме само речесики спекулации или народно творчество, които понякога дори съвпадат, но това по никакъв начин не им помага да се превърнат завършени доктрини. А за нас тук важна е единствено доктрината в нейната завършеност. И понеже се занимаваме с цялостни учения, а не с отделни думи, няма да се очудим особено от факта, че иранското пери дайе залипсва в различните названия на зороастрийския рай. Иранският му смисъл остава свързан с земята и обозначава оградена градина. Евреите възприели термина и след заточението му дали точно определено теологическо значение. Това пет било тяхно право. Възприемането на чужди по происход понятия и изменянето на техния смисъл според нуждите на възприемащия е нещо нормално за историческото развитие. Възможно е във връзка е гената да се е процедирало различно. Еврейското понятие е Гехинум, откъдето в гръцки и латински се е получила гената, не от еврейски происход. Обикновено го обясняват, извеждат от Гехинум, долината на Хинум, място в околностите на Иерусалим. Това обяснение трябва да бъде възприемано с известни резерви. Също толкова препоръчително е тук да видим, в него да видим, народна форма на Вестийското Гетханам, родителен падеж мънача от Песийското джихан. Повечето думи в Персийски са оформени на основата на древни думи в род П. Мънача. Тази практика се утвърдила и в средноперсийския. Гетханам означава тела, откъдето произхожда обиталището на телата. Селенията на Хриман, противопоставени на небето на Хорамазда, добрия бог, където пребивават духовете. Едно от еврейските имена на Рая е навежда на такова обяснение, но тук няма да навлизаме в подробности. Ще посочим само, че Тацит, например, ни навежда на мисълта, че в народния език древноиранското Теф е преминало в Х. Фаналите на Тацит откриваме Емехердатес на мястото на Емитридатес или Митрадатес. По същия начин Гаетханам най-вероятно е било произнасяно Гайханам около началото на християнската ера. Това напомня по-късното джихан, но в същото време изглежда съвпада звук по звук с еврейското гихином, което пък от своя страна е заемка от ирански, както и пардес. Но споримо е, че Гейхином не прилича изцяло на еврейска дума и че самата и кратко форма, уникална по своя характер, силно загатва за чужд происход. Каквото и да мислим за това обяснение, което ни се струва най-правдоподобно, съвсем сигурно е, че гената като дума и обект, колкото и да била важна още от най-ранния период на своето съществуване за економията на света, в еврейските текстове се появила в смисъла на АТ2 след оформянето на канона на Библията. Не бива да забравяме, че това е епохата на иранското възраждане при аршекидите и на експанзията на зороастризма на Запад. Създаването на гената – призвана да играе такава огромна роля, не се споменава в Сътворението на Битие. Този пасаж от Библията е късен, научен. Тук влиянието на митичната свещеническа литература на шумеро-вавилонците е очевидно. Този пропуск говори изключително много в полза на становището за крехката възраст на идеята за злият дух в Израел. Включена по необходимост в историята на сътворението като негово основно звено, гената влиза в обращение в израелската религиозна мисъл дълго след заточението. Нейната роля в иранския зорострийски свят била голяма. Там гената е основополагащ елемент в творението на хорамазда. Всичко това отново ни навежда на мисълта за кой ли път вече. За възможна заемка от съкровишницата на персийския свят. На юдейската и християнска постбиблейска еказегетика са били необходими доста главоболия, за да търси, необедително. Намеци за гената било в последния стих на първата глава на битие, било в димящата пещ и запаления факел на жертвоприношението на Авраам. Историческата истина е много по-проста. Дори само върху основата на хронологията можем да покажем и иранския происход на това понятие. Други доказателства също не липсват както вече видяхме. Изказани са най-различни мнения върху мястото на гената. Според книгата на Енох, която изглежда следва народната етимология, една от нейните порти ще се намира в долината на Хинум. Други източници сочат втори вход в Иерусалим и дори на Сион. Според някои талмодически коментатори, тя ще съдържа три отвора, един в пустинята, друг в морето и трети в самата столица на Юдея. Тези отвори ще бъдат тесни, но подземното пространство на Ада ще бъде безкрайно голямо. Някои тълкователи са били склонни да поставят гената над небесния свод или зад мрачните планински възвишения. От един момент нататък идеята за Подземния Ад започнала да се налага над останалите. В основата на това предпочитание стои дълбоко инстинктивното чувство, че нормалният щастлив живот протича в светлина, а не в мрак. Онези от починалите, на които се е паднала от да живеят във вечна радост, та е праведниците, ще служат на облените светлина небеса. Почти навсякъде светлина, благотворство и спасение вървят заедно. Примундите Напър, древен дуарийски народ в Индия, името на добрия дух Сингбонга Бонга се разлага на бонга Дух и синг, съкратена форма от синги равно слънце. На неговия противник и принасят в жертва черна кокошка. А кошката за добрия дух трябва да бъде бяла. Това доказва, че единият е дух на светлината, а другият, неговият противник, дух на тъмата. Този пример съвсем не е изолирано явление. Мрачната подземна гробница или заравянето при обикновено погребение също спомогнали за възприемането на ада като нещо подземно, противопоставящо се на обляното във вечна светлина Небесно царство на Ормуст. Огромните размери на царството на духа на злото е вдъхновило Талмуда за някои метрични прецизирания. Смятало се, че земята е равна на една шестдесета част от рая, раят пък от своя страна бил една шестдесета част от гената. Тези шестесетични спекулации изглежда насочват към далечен емесопотамски извор с междинна намеса на Иран. Числото 7 играе огромна и дори мистериозна роля в текстовете на Нипур, книгата на Енох, Списъка на мешаспентите, фегбата ни историята на иранските династии на хеменидите, аршекидите и сасанидите. Седмицата сега се намесва в спекулациите на равините. Според някои гената ще съдържа седем части, подобно на седемте небеса. Това е податка за вавилонски происход. Намираме я и в митрийските вярвания, при които адептът, посветеният, пресича седем небеса, преди да достигне под ръководството на. Митра до неговата обител. Навсякъде грешниците се мъчат в пламъци. В тези пламъци се спуска слънцето, за да се снабди с огнена материя. Върху главите на клетниците се излива голяма огнена река. Лесно откриваме аналогичните представи в иранския свят, където върху краката на враговете на закона тече река от растопен метал. Неогасимият пламък е 60 пъти попърещ от кой да е земен огън. Според коментаторите след. Заточението мястото за прокълнатите е изпълнено с задошли в серен дъх. В Исая ясно откриваме Зоростриско влияние, защото с огън и с ножа си ще се съди Господ с всяка твар и убитите от Господа ще бъдат много. Ще видят труповете на човеците, които са престъпили против мене, защото техният черви няма да умре, нито ще угасне огънят им, тук вече сме много далеч от стария шол, тих. Наутрален и сив. Причината на тази промяна става съвсем ясна, ако си дадем сметка за вавилонското и ехеменицко влияние. Независимо от мощните пламъци, в които се мъчат грешниците, в царството на «княза на тъмата господства нощта». Безната на стария Ахриман продължава да живее с пълна сила тук. На власт в това царство е един ангелски княз, талмодична реплика на Ахриман. В трактата от ясно се откроява зороастрийската антиномия между набожни и грешници. В този трактат недвусмислено се посочва, че праведните ще отидат в рая, а сгрешилите – в ада. На друго място, раят е за набожните, а гената за лошите. Една друга талмодическа книга дори твърди, че за всеки индивид предварително са запазени две места в отвъдното – едното е в рая, а другото – в гената. Книгата на юди твърди, че Бог ще накаже злите, че плътта им ще се изпълни с огъни червеи и те ще се окаиват навеки. По този начин в книгата се утвърждава унищожаването на злото от Ахурамазда, превърнал се в Яхве. Проклятието, свързано с телесния принцип, означава ясно признание, че Ахурамазда е творец единствено на духовното. Тък му поради това в Деня на Съда, Страшния Съд. Яхве ще възкреси телата и прокълнатите ще се отправят за мястото на вечното си мъчение. По времето, когато имаше на разположение единствено шола, Яхве не бе така настървен да унищожава посмъртно злото. Ето ни вече в полето на пълновластния зороастризъм. Авестата не съдържа никакво описание на зороастрийския ад, поне онзи си вид, фрагментарен и непълен, в който достигнала до нас. Такова описание има единствено в трактатите на пехлеви Напр арта вирав на Мак. Своите планове да се нахвърли върху човечеството и да го унищожи, Ахриман разположил демоничните си войски на Земята, поточно на върха на една планина, наречена Резура, разположен някъде на север. Точно оттам той се опитал да съблазни именно Онзи Заратустра, чието идване на света трябвало да съобщи на хората, че краят на техния противник е близо. Разбира се, Пророкът устоял с чест на хримановите козни и го обърнал в бягство. А ето една характерна древна черта на зороострийската доктрина. След индивидуалния съд душата на вярващия, справил се успешно с изпитанието, се отправя към небето. Там тя преброжда селенията на добрата мисъл, добрата дума и доброто действие, където живеят слънцето, луната и звездите, и прониква в океана от вечна светлина. Анагралса, в двореца на химните, в красивото обиталище, в най-добрия от всички светове, айхува В противоположност на рая съществува царството на Ахриман със своите характерни зверини обитатели, хриманови животни змии, жаби, плъхове, различни паразити. Това царство е разположено под нивото на обиталището на лошите мисли, думи и действия. Там цари гъст мрак, зловоние, самота и ужас. Душите на грешниците са натъпкани на гъсто, но въпреки това страдат от страховита самота. Навсякъде да се стеля лъжа, гибелни иллюзии разяждат сърцето. Между тези две крайни позиции на наградата и наказанието в гатите се загатва и за едно междинно обежище, наречено хамештакан. Тук са душите на онези вярващи, при които праведността и грехът са изравнени. Хамештакан равно онова, което е неизменно равно с равни мерки. Този вид, чистилище заема място, намиращо се на равно разстояние между небето и земята. Духовете на умрелите тук преминават през различни температурни сезони. Тяхната окончателна съдба ще се реши едва в деня на съда. Съвсем очевидно е, че Стария Завет изобщо не става дума за междиното място, чистилището. Не го откриваме и в новия, ако не броим ловката и същевременно крайно наумела трактовка на екзегезата, за която най-доброто, което можем да кажем, е, че намира в текстовете разни неща, които изобщо не съществуват в тях. На събора в Тренте са опитали да заобиколят трудността, като се позовали най-общо на авторитета на светите писания, без обаче да посочат точни цитати от тях в подкрепа на своята теза. И да си искали, нямало е как да го сторят, тъй като такива цитати не съществуват. Същото или почти същото е положението в юдизма. Позоваването на някакво място, отредено за душите на покойниците, без определено надмощие на доброто и злото датира от много късно време. Откриваме го в апокрив, наречен Завет на Авраам. В този текст става дума за душа, която се намира в подобно положение. За нея се застъпили с успех, както Авраам, така и ангелите. Единственият старозаветен текст, който можем с известно основание да привлечем като доказателство в полза на съществуването на чистилището, се намира в Захария. В него се казва, че започиналите Яхве е приготвил трояка участ. Първите две подразделения са ясни, добри и лоши, чиято съдба. Не буди никакво съмнение. Третата категория се състои от нерешените случаи. За тях Яхве казва че ще ги преведа през огъня и ще ги пречисти подобно на среброто, ще ги изпита така, както изпитват качествата на златото. Този пасаж е уникален. Нещо повече той датира от периода след заточението. Както вече посочихме по повод на ангелологията, авторът е един от първите, при които съвсем ясно можем да наблюдаваме влиянието на зороастризма. Тук откриваме металургията на Ада, която отбелязахме пътем когато говорихме за гената. Самата метафора е възприета от Иран. Може да се каже, обаче, че чистилището тук е още в преддверието. Можем да го разглеждаме като родиментален елемент на бъдещата юдо-християнска организация. Иранският произход на чистилището е извън всяко съмнение. Идеята за пречистване на душите чрез огън е неразделна част от традицията на заратустра. В цялата му възможна яснота това положение на нещата се вижда в късната, но запазила много древни елементи книга Бълндахишн. Приложените тук мерки са всеобщи. Всички хора ще преминат през разтопения метал, за да се причистят. За праведните това пътуване ще прилича на преминаване през горещо мляко. Книгата на Енох точно възпроизвежда зороастрийската традиция, като само обогатява с някои второстепенни подробности, детайли. Влиянието на Иран тук е съвсем очевидно. Цялата теологическа конструкция излиза непосредствено от централното зороастрийско понятие. Борбата между абсолютното добро и зло, която задава феноменалния свят, не може да не наведе на мисълта за някакво междинно място, предназначено за изпитание и пречистване на душата, намираща се по средата. Това място на очакване показва още една обща черта с християнското чистилище. Става въпрос за преходния организъм, който по време на страшния съд трябва да изчезне. Това изчезване е задължително, защото тогава Спасителят или самията хорамазда ще обнови земята и ще унищожи за винаги всичко, което не е добро. Идването на царството, на Ормуст не съдържа в себе си никакви полумерки. Справедливия, праведния, няма никак да умре, а Лаонзи, който искал да измами праведника, ще бъде сполетя и от стенания и дълъг престой в мрака, където обитава лъжата. В един фрагментарен насек от Денкарт, който перифразира една от гатите, откриваме, че Ангра Емайню ще се скрие под земята, там ще се скрият демоните. Мъртвите ще възкръснат, телата ще се изпълнят отново с живот и дъх. От тук с значителна сигурност можем да заключим, че гатите постулират всеобщото възкресение. Това възкресение обаче няма никакъв смисъл извън последния съд, който по необратим начин ще раздели хората на добри и лоши. Обиталището на добрите ще бъде в пределите на добрия баксимана, мазда и ата, с други думи, на добрия дух, нещо като логос на Ормуст, на хора мазда, негов баща и на духовната и ритуална правда, върховни представители на трансцендентното съвършенство. Заключението на тази глава може спокойно да повтори ред по ред това на предишната преди заточението не съществува организирано и симетрично разграфено отвъдно, нито някакво същностно противопоставяне в съдбата на добрите и лошите. Смъртта може да съществува и под формата на наказание, в отвъдното обаче наказание не съществува. Там умрелите са подложени на бавно изчезване и забрава. Няма нито рай, нито гена, нито чистилище. Израелците, съвременници на съдиите Йосия, Изобщо не познават тези думи и понятия. Доколкото изобщо се прилагат, наказанията са запазени единствено за живите. Веднага, щом се намесва Иран, всичко изведнъж се променя. Заедно с ангелите и дяволите се появили раят и гената. Прелюбодеянието, идолопоклонството, гордостта, подигравчиството, лицемерието, гнева, всичко това яхве наказва е Неговият гняв не знае вече никакви граници. Сега Израелският бог е обявил жестока война на самото зло като такова. Конфликтът с него е само един аспект от дългата вселенска борба, която в зооастрийския рам противопоставя от доста дълго време Урмуст и Ахриман. Така теологичната концепция на еврейските коментатори и тълкуватели Ахве се превръща във враг на противника, княз на тъмата. Яхве и сатаната се уравновесяват в една основна и неразрушима антиномия. Напълно симетрична на тази предвойката Ахурамазда, Ангра е Майню. Че религията на Израел продължава своето съществуване е неоспорим факт. От тук нататък обаче започва да се утвърждава юдейството. Чрез апокалиптиката, впрочем залегнала в основата на всички негови взети от зороастризма понятия, юдейството ще хване. Здраво в клещите си идващото след него юдохристиянство, подарявайки му учението за спасението и Възкресението. Възкресението и страшният съд. Присъдите на яхве над човечеството и проистичащите от тях наказателни операции изобилстват Стария Завет. Потопът, наказанието над Содом и Гомор, присъдата над синовете на Корпах. Както и да оценяваме тези действия от морална гледна точка, те са продиктувани преди всичко от гняв. При последния съд нещата стоят по съвсем различен начин. Преди всичко към този съд се присъединява и общото възкресение на телата в един ден на господа Йомяхве. Първата апокалиптично видение фигурира в книгата на пророк Даниил. Това е капително произведение, в което ясно проличава интимната връзка между еврейския закон и учението на Хорамазда, установена по време на заточението. Чрез едно заплашително но изпълнено с надежди съкръщение, това събитие започва да бъде обозначавано като денят, този ден или времето. Понятието трябва да внуши на вярващите, че времето, когато навеки ще се. Установи, добрата вест е близо. И въпреки това от времето на Данаил до Христос изминават цели седем века. Въвеждането на това чисто зороастрийско понятие в тъканта на юдеизма представя решителен етап в историческото развитие на юдеохристиянството, а оттам и на целия западен свят. И в идеизма, и в християнството този зороастрийски примес внася един твърде драматичен фактор, който от тук нататък няма да престава да влияе. Драматизмът се състои преди всичко в извикването към живот на един ден на справедливостта който ще сложи край на дълги векове безобразия и беззакония. До тогава подобен фактор липсва във всички древни религии. Той не е познат нито в Шумер, нито в Вавилония, Индия, Египет, гръцкия или римски политеизъм. Нещо повече, той липсва напълно дори в Израел преди заточението. Всички тези религии са си живели тихо и спокойно, ден след ден, Претърпявали са бавни и в повечето случаи незначителни промени според обстоятелствата и желанието на свещенослужителите си. Нито една от тези религии обаче не е познавала, нито дори подозирала за съществуването на такава велика надежда, едновременно поразяваща и благословена, която обещава в съвсем непосредствено бъдеще всяка грешка да бъде наказана. Всяко своеволие, потушено. От момента, в който вярата в този ден става неразделна част от у християнските религиозни понятия, прообладаващата част от хората на Запада се озовала в клещите на една безподобна по мащаби стоакна трагедия, завършваща с ужасяващо и същевременно благотворни изпитание. Автор на тази трагедия не бил някой друг, а, представете си, самият развилнял се Бог, размахал справедливостта си като бедствен бич над главите на нещастното и слабо човечество. Развръзката на трагедията трябвало да настъпи или всеки момент, или в по или по-далечно бъдеще, според случая, но все пак непременно. Последствията от този грандиозен факт са неизброими, но най-напред се проявяват чрез апокалипсисите, а в последствие и семиленаризма и други учения, чието висши представи са непомалко трагични и иллюзорни. Вредното им въздействие върху здраво е мислието на човешките общества е повече от очевидно. Старите апокалиптични понятия добиват нови материални очертания, като същевременно преминават през ясен процес на сублимация. От тук нататък те ще останат идентични на самите себе си, най-малкото в своя принцип. Около тях съвсем отчетливо ще се пренарежда духовната история на Запада. Логическата връзка на този правен, катастрофизъм с маздейската идея за света вече бе посочена в настоящия труд. Няма повече да се връщаме върху това. Целта ни ще бъде да покажем хронологичното съвпадане на израелското учение за последния съд с първите израело-ирански контакти, да посочим няколко фрапантни паралела между обновения юдеизъм и древния зороастризъм, да привлечем вниманието върху особено показателни детайли. Предметът е изключително обширен. Ограничаването в изследователските цели е наложително. Още от времето на Амус в Израел съществува убеждението, че избраният народ ще вземе блестящ и пълен реванш за безбройните неправди стоварили се върху главата му. В тази идея, или по-скоро чувство, няма нищо собствено есхатологично. Това е реакция, при това чисто човешка, срещу унижението. Последният съд тук не е у дома си. Още по-малко възкресението на телата. Същото заключаваме. Четейки и Еремия. Тук се появява идея от съвсем различен характер, идеята за новия съюз. Става дума само и единствено за. Морална, вътрешна реформа. Тя напълно изключва всякакво възкресение на плата, какъвто и да било последен съд, ще простя техните беззакония, ще забравя за греховете им, казва Яхве. Изгнанието още не се е намесило. Пасажът, в който Исай Ай, говори как яхве ще вдигне десница срещу течението и със силата на вятъра си ще удари по седемте реки е по-скоро политическо проклятие, отколкото някакъв последен съд. В тази глава обаче, както и в много от предишните и следващите, вече виждаме първите цветове на идеята за Месия. Погоре вече показахме дълбоко иранския происход на тази идея. Тук тази идея е свързана с идването на медите. Авангардът на иранските бойни части. И ето, ще вдигна против тях. Те е Вавилон, медите, а те не ценят среброто и не се грижат да има злато. Идеята за реванша против несправедливостите на историята, която започва да набира все по-голяма сила, по-късно ще се въплати в Кир, помазания в ляхве, неговия месия. Тук все още идеята за последния съд е чисто материална. Свързана е тясно с наказателната практика. Твърде далеч сме от общото възкресение на плата, което безкомпромисно ще раздели добрите от лошите. Тук става въпрос единствено и само за унищожаване. Иерусалим ще се къпе в Мирислава, но с огън и с ножа си ще се съди Господ с всяка твар и убитите от Господа ще бъдат много. Обратно, в Емалахия, който, както се знае, е пророк, живял след заточението, съдът вече заема главно място. Съдът е подреден около храма в Иерусалим. Тук се сблъскваме и свестителя на това велико събитие. Общо взето идеята все още е недостатъчно развита и се осъществява в тясно национални граници. Много сме далеч от обширните хоризонти, които ще се разкрият благодарение на въздействието от страна на зороастрийските понятия. Пълното съскруполи еврейско съзнание още не е подложено на това изпитание. Общността на двете основни понятия за идването на царството и за съда се проявява още по-ясно при Езекил. До времето на Даниил те ще продължат да се оформят и изясняват, за да се стигне до формулировката на пророка. Мнозина, които в момента спят в пръхта, ще възкръснат стелата си. От тук нататък възкресението ще стане всеобщо. В него ще участват без разлика и добри, и лоши. Едните ще се събудят за вечен живот. Другите ще бъдат захвърлени в срамно и окончателно проклятие. Съдът на Хура, доколкото сме състояние да го опишем в неговата пълнота, е послужил за модел за съда на Яхве. Идеята за съда откриваме и в книгата на Енох. Тук вече тя е с цялата необходима и желана за нас насъснота. Е От своя страна идеята на зороастризма за небесното царство също не остава назад. Небесният Иерусалим като еврейски вариант на... Божието царство е в пълната си сила. В доктринално отношение обаче нещата не стоят така просто. Тук и там, например, в псалмите тази идея се натъква на известна съпротива. Запознатият с този вид библейска литература знае до каква степен тук липсва цялостната, лишена от противоречия система. Свидетелствата, които откриваме в книгата на Джубилеите и Успения на мойсей, са много по-красно речиви дори от иранските влияния. Творението на Хорамазда в основата си е духовно. Тези два късния покрива показват ясно присъствие на схващания, че на възкресение подлежат единствено духовните елементи на личността. Полекалека дълго време държаните само в национални рамки понятия на Израел ще започнат да се разширяват. В навасеното и доброволно свито съзнание на еврейството ахеменидите ще бъдат заместени от Таорбис Романас. Апокалипсисите на Варух. Ездра II и Йоанн единодушно признават общото възкресение на талата на цялото. Човечество – целият човешки род. Съдукеите, по традиция пострикни пазители на същинските еврейски обичаи и вярвания, в теологичните си понятия без колебание отхвърлят възкресението. Без съмнение – добър тест за издръжливост и вярност. Ездра четвърти обаче ясно показва, че юдейското понятие е построено изцяло по ирански модел. Тук откриваме, че съдният ден означава край на сегашния свят и начало на идващ нов свят. Това е другият, бъдещият свят, паро Ашнанхав, на Заратустра. Същият израз, преминал дума по дума в еврейски, открихме в предишната глава. С него обозначавали рая. От тогава учението за Възкресението преминава в юдейските вярвания. Разбира се, не без противопоставяне и резерви. Израелците винаги смътно се разбирали, че с това извършват известно приначаване на старата религия от пустинята, на традицията на Самуил. Съдиите, царете. В Филаделфия те дори декларирали, че тази идея противоречи по категоричен начин на основните схващания на юдеизма. Трябва да признаем, че това в известен смисъл е вярно. Поради това, в продължение на много векове тази идея не била допусната до основния фонд от еврейски вярвания и религиозни понятия. Нейното появяване съвпада съвсем точно с началото на иранското влияние. Възкресението представлява една от основните догми в закона на Заратустра. И в този случай юдизмът се оставил на влиянията, идващи от религиозните системи на Хеменитската и Аршекитска империя. Доказателство за това намираме в действията на самите евреи, които без колебание и съвсем спонтанно присъдили чрез глас на последния от своите велики пророци титлата Месия на Хеменитския монарх. Наличието на Месия предполага съществуването и на възкресение. Връщайки свободата на заточениците Кир в известен смисъл – възкресил Израел. Ето защо еврейското лъскателство с на такава почетна титла било добре обоснован политически акт. Независимо от това обаче, тук се съдържа и силна метафора. Този еврейски ход не могъл да бъде така добре пресметнат без доброто познаване на един от основните верски постулати на зороастрийския маздеизъм. Чрез така обновение Израел доктрината за Възкресението ще премине в християнските среди в Галилея. Техният възкръснал от мъртвите велик пророк да Играев. Края на света, който се считал за непосредствена реалност, въпрос на дни и дори на часове, първостепенна роля при финалното Възкресение и Съда. Това са вече класически християнски представи, увековечени в съчинението на Свети Йоан и във фреските от Сикстинската капела. Тук нашият взор се спира на няколко много показателни паралела. Една от последствията на антитезата Ормуста Хриман се състои в това, че доброто, здраве и злото, болест, Започнали да зависят от тези два велики и непримирими принципа. Грешникът се оприличавал с болния и смъртника. Оприличавания от този род изобилстват както в еврейските текстове, така и в Евангелията. Тази представа обаче също не е израелска по происход. Тя е особено характерна за свещените книги на Заратустра. Иранският пророк, който също е спасител, се квалифицира в тези книги като съдия или приятел, който лекува живота. Лечебната му мощ е само един аспект на неговата добродетел и святост, пряко следствие от тях. Тъкмо поради това, последното идване на неговия наследник Саушънт ще означава окончателно излекуване на света от всяко зло, макар и сцената на унищожаване на всички налечими части. Казано със съвременни медицински термини, царството е равносилно на стерилизация на вредните микроби. Всичко това в зороастризма се опира на хилядолетен опит. Лесно можем да си обясним присъствието на елемента на огъня в това всеобщо прочистване на света. Стават ясни и множеството случаи на чудни изцеления и възкресения от мъртвите в Евангелието. Смъртта не е нищо друго, освен един вид напреднала болест, не поддаваща се на влияние от страна на традиционната медицина. Нека припомним оздравяването на прокажените, на тъщата на Петър. На. Парализирания, хромите, сакатите, лудите и тъна. Всички тези, както и множество други чудеса от същия разред, са в най-тясна логическа връзка с твърдението, че времето е близо, че съдният ден наближава, че е дошъл Спасителят, за да изпълни Спасителния закон. Унищожаването на злото във всичките му форми, физически и морални, е интегрална част от селенското прочистване, което трябва да извърши зороастрийският саушант, прототипа, и юдал християнският спасител, негова галилейска реплика. Ето едно показателно съвпадение, както в маздиизма, така и в. Трансформираните еврейски вярвания съдът, който се извършва непосредствено след кончината на човека, не изключва всеобщото възкресение при последния съд. Трябва да признаем, че гатите, нашият най-древен авестийски текст, от който притежаваме само една част, изобщо не съдържат учение за Възкресението. Те обаче ясно посочват, че веднага, щом завърши спасителното дело, започнато от проповедта на Заратустра, цялото човечество ще бъде подложено на общ съд. Самият този съд ще бъде зрак и непосредствена прелюдия към установяване царството на Ормуст. Както гатите, така и Евангелията при всеки удобен случай обявяват, че времето е близо. Че Божието Царство идва, че сегашното лице на света ще изчезне, за да започне страшното изпитание, по време на което земята и небето ще се обновят. Тежко на закоравелите грешници. Те трябва да се покаят, да се поправят. Нека гинат от страх пред ужасяващата победна слава, хварена, намазда, защото тази слава ще придружава победите на Спасителя, Сеушант, и Неговата свита в пътя им към създаването на нов свят. Отърсен от старост и смърт, разложение и тлен, това е вечно живият спасител, той всякога расте и управлява по волята си. Живите същества ще бъдат избавени от смъртта. Разбира се, само у които са на страната на доброто, мъртвите ще се вдигнат, ще се установи без на мястото на смъртта и светът ще. Се обнови по чудесен начин. Другът ще пропадне, ще бъде унищожен. Това съвсем не е тонът на традиционните еврейски писания. В такъв тип текстове вече властва дух на Благата Вест. Нека сравним горния пасаж от Авеста с Евангелия на Матей, 24, 29 и сала, и веднага подир с кръпта на уния дни. Слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на сина човечески. И тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човечески да иде на небесните облаци с сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си с грамогласна тръба, и ще съберат избраниците му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. За това бъдете и вие готови, понеже, в кой час не мислите, ще дойде Син човечески. Господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не го очаква, и в час... Който не знае и ще. Го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците. Там ще бъде плач и скърцане със зъби. Същото откриваме и в ясната, в която се говори как избраникът ще живее в Царството Божие при непрестанно общение със своя Бог. Душата на грешника пък ще се мъчи вечно в Ада, без нищо да споделя небесния живот, изоставена на гибел. Същата книга от Авеста многократно споменава мъките. Вечен дял на наказанията в Мрачното царство 6. Възкресението и страшният съд на Хриман Периодът, който трябва да предшества, края на времената, се нарича на ирански фръшкокерети или фръшкакарт, Та е нов начин. С други думи, това е нова организация на нещата в космоса, напълно добра и свята. Тази организация ще се установи в резултат на голямото прочистване, Предприето от Саушант под егидата на Бога на светлината Ахурамазда, подпомогнат от неговите архангели. Както се вижда, приликите продължават. Подобно на маздеизма, юдеизмът и юдеохристиянството познават двама спасители. Най-напред този, който трябва да разпространи проповета за спасението и да съобщи за близкото идване на царството, след него другият, който в края на времето ще постави всичко на мястото му в този несправедлив, лъжлив и мизерен свят, ще унищожи и скорен злото и на негово място ще установи царството на суверенното добро. Според религията на авестийските маги, ролята на първи Спасител изиграва заратостра, ролята на втория се пада на един от неговите наследници. Божествените прерогативи на Спасителя остават завинаги акатуални в този свещен език. В концепцията остава в основата си непроменена, тъй като именно Исус от Назарет обявява благата вест, за да се върне по покъсно сред трояци от облаци и светлина, за да осъди света и да основе царството на своя отец. Трябва обаче да признаем, че макар и теологически единен, този персонаж бива подложен на значителни промени в ортодоксалната есхатологична литература. В скъпата на неговото сърце Галилея той се подвизава като благ пророк когато подлагат на безбройни изкушения. Той устоява на всички и събира около себе си, в планината или край блестящите води на езерото, внимателни слушатели, запленени от твърдостта и мощта на идещото от него добро. В Евангелието на Свети Йоан и в Апокалипсиса той все още се нарича Исус. Това обаче вече не е онз Исус, това е Божието Слово, което пръска светлина сред мрака, но мракът никога не го разбира. Това вече не е онз Исус, а Логоса — една страхотна абстракция, изпълнена с веденяваща величественост. Неговата мисия е да бъде последен съдия и проклеващ осъдител на грешниците. В Галилея, в картините на фра Анджелико и фра Филипо окъпани в топла и сладостна светлина. На небето, величественият месия от Сикстинската капела, преследващ, кълнящ, унищожаващ завинаги злото. Зороасетрийското и юдехристиянското понятие е съвършено симетрично с изключение на някои второстепенни подробности. Между понятията на евреите и авестата откриваме още едно съвпадение. Както вече бе казано, освен на Спасителя, Сеушънт, зороастризмът възлага важна роля още на двама негови предшественици. Тяхната мисия е да известят да проправят пътя за Спасителя. Фюдизма, бъдещият Месия, също притежава двама предходници Бен Йосиф и Илия. Първият ще стане жертва на силите на злото. Вторият ще предхожда Месията, сина на Давид, само с три дни. Неговата роля ще бъде за последен път да подкани хората към покаяние. Илия е преминал заедно с ролята си в християнството. В Евангелието на Матей това е посочено съвсем ясно. В Илия е между небесните свидетели за. Проображението и улеснява евангелиста в неговите усилия да ни обясни, че добре познатият съд е много по-близък, отколкото обикновено се смята. Та нали самият Исус споменава съвсем ясно, и яви им се Илияса Моисея, и разговаряха с Исуса. Тогава Петър заговори и рече на Исуса, Рави, добре да бъдем тук, да направим тресенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия, Марко, девети, пет, той пък им отговори и рече. Илия първом, като дойде, ще уреди всичко. Но казвам ви, че и Илия дойде, както е писано за него, и сториха му, каквото си искаха. Едно, две, 1 едно, три. това поставя вън от всяко съмнение, че на Исус се гледа като истински Спасител. Подобно на зороастризма, в и идването на Спасителя непосредствено предшества Съда, за Месията възвестяват двама предмесии. И в двата случая месиите произхождат от специално избрание от Бога семейства. При Зороастрийското възкресение, както и в идолхристиянството, всички починали и добрите и... Лошите ще бъдат върнати към живот точно там, където са били погребани. Съживените зороастрийски мъртвци ще се съберат около поголемия брат на Заратустра и шатва стара. Всеки от нововъзкресените ще разбере с пълна яснота и доброто. И лошото, което е сторил през живота си. По този начин всеки грешник ще се открои съвсем ясно на фона на вярващите, подобно на черна овца сред бяло стадо. Родители ще бъдат разделени от родители, дете от майка, баща от син, единственият критерий ще бъде доброто или злото, което са сторили. Някой от молитвите, чрез които ясната изразява надеждата за скорошното идване на Божието царство, се отличават с особена яснота. Те не са особено много на фона на плитката и често безжизнена текстова маса. Но все пак ги има. Ето един пример. Кажи ни, Мазда. Кога ще дойде Аша на Божната справедливост? Кога ще ни навести Армайти, Светото благочестие, Царството, райското живелище, пълно с богати пазбища? Повтаряме, преди заточението няма нито всеобщо възкресение на телата, нито съд. След изгнанието нахлуват нови понятия. Те придобиват все по-голяма сила и влияние, заливат дяла Палестина, а заедно с нея Хетска, иранска и гръцка мала Азия, тяхната първа родина и поле не изява. Между зороастризма и юдеизма съществува ясно изразена симетрия, която става ясно свидетелство в полза на силното зороастрийско влияние. Приоритетът на учението на Иран става още по-ясен на фона на сахатологичните понятия. Установили се задълго в религиозните представи на евреи и християни. Готите, които от известна гледна точка напомнят индийските опанишади, изобилстват със хатология. Те с удоволствие пренебрегват материалния аспект на финалната катастрофа. Техният характер, вярно отражение на личността на самия пророк, заратустра е по-скоро морално-философски. Още през ти в Пърхара, тук можем да открием идеята за връждата между двата противопоставящи се свята, която всъщност обославя самия живот на тази земя, изходът от тяхната неимоверно дълга и жестока битка, актовете на справедливост, наказание и прочистване, които ще отбележат края на този конфликт, царството на справедливостта и светлината, където освободените от всички враждебни влияния избраници ще се къкят в славата и всесилието на победния хура. Каквито и варианти да е прибавила към текста от гатите по късната екзегеза, той си остава архитипов по отношение на юдо християнската идея за края на света. Това наше твърдение е толкова очевидно, стабилно и близко до фактите, че трудно може да се успори. Още повече, че езикът на гатите в някои отношения е по-архаичен дори от този на Ригведа. Едно, напомняме на читателя, че настоящата книга е писана преди Втората световна война, по време на нарастащото влияние на нацизма, което и авторът има предвид. Белред 2 Ж, речника в ж речника, -речника. Белред 4 Друг, древноперс, или друга лъжа, зло, безпорядък, враг на истината Агия, многократно проклинан в гътите. Белред 5 Отнищото Белред за някои. По-маловажни неща. За да завършим, в тази кратка глава ще групираме и разгледаме някои второстепени подробности, които обаче не могат да бъдат отминати с пълно мълчание. Става дума както за зороастрийско ирански заемки в юдеизма и юдаохристиянството, така и за някои паралели в историята на Израел от предизаточението, които не могат да бъдат обяснени задоволително с нищо друго. Тези паралели са така фрапиращи, че всяка мисъл за случайност тук се изключва от само себе си. Означава ли това, че във всички тези обширни области, които тази книга разглежда според възможностите на автора си, трябва да търсим приноса на заратостра? Едва ли би било така лесно да се съгласим с такава категорично изразена позиция? Със сигурност можем да кажем, че във всеки от разглежданите от нас случай на читателя се дава. Пълно право да оцени самостоятелно дали архаичните корени на разглежданите идеи и религиозни факти се намират в Зороастрис. Кий до Зороастрийски Иран или в Израел. В края на краищата това остава най-дискретният, скромен и същевременно сигурен начин да поставим на разглеждане деликатни проблеми в която и да било област на човешкото знание. Основание за такъв подход ни дава и фактът че митичното, космологично и религиозно наследство на човечеството е нещо твърде комплексно. Всяка, нова традиция в религията, всеки основател на религиозно учение размесва по нов, в много случаи дори на очакван начин съществуващите преди него дадености. С течение на времето този процес преминава в ръцете на съответното жречество. Това обаче в никакъв случай не е в състояние напълно да спаси вече не чак толкова новата религия от влиянията на фолклора и различните местни традиции в най-общ смисъл. И все пак основното се запазва – сътворение. Зороастрийското сътворение включва шест етапа, които протичат в продължение на цяла календарна година от 365 дни. Точно както в Битие, взаимовръзката между сътворяването и календара при зороастризма е съвсем ясна. Шест са големите празници на авестийската година. Всеки от празниците, гахамбари, има за цел, както се твърди, да отбележи тържествено някое от частичните творения. Повече от сигурно е, че това твърдение произхожда от жречесеките среди. Както изглежда, в основата си това били празници, свързани са сезоните. Намесата на свещеника, жреца? В такива случаи е нещо нормално. Тази намеса е особено силна в теологията и се упражнява във вреда на конкретното историческото. Подобно вмешателство наблюдаваме в не по-малка степен при библейското сътворение и особено в първите глави, принадлежащи с пълно право към онова, което е известно под наименованието Свещеническа редакция. Календар. Клерикално влияние се чувства в имената на дните от седмицата. Всеки ден е свързан с някакво божество. Първото 8, 15 и 23 число на всеки месец са посветени на Хурамазда, това припомня юдейския сабът. Календарът като цяло е тясно свързан с религията на Заратустра и поради това нито за миг не можем да допуснем, облягайки се само на външния паралелизъм, че сабътът архаична. Институция, датираща още от общото семитско минало, е могла да бъде внесена от Иран в Израел. Такова предположение би било в очевидно противоречие с фактите. От друга страна обаче е напълно възможно и вероятна идеята за стрикното спазване на сабата, която напълно отсъства в библейския пластя е, както и в историческите и пророчески книги преди заточението, за да се утвърди с неподозирана енергия веднага след това, да се дължи на влиянието, упражнено деня на хорамазда. на чието престиж зороастрийското жречество залагало твърде много. Тази идея вероятно е била въведена в новият теократичен облик на юдеизма. Към нея в еврейска среда се прикачили правно-религиозни норми от явен авестийски тип. Това чудесно съответства и на други трансформации в религиозната практика на евреите, възникнали под влияние на зороастризма. Стария традиционен събът, на който традицията приписва един прекалено благ облик, в ръцете на жречеството след заточението се превръща в повод за тежки религиозни наказания. Това безспорно е второстепенен въпрос, който обаче бил в състояние в значителна степен да промени възгледите на обикновения вярващ. Земеделски и ханански произход принадлежи към цикъла на егейско-средиземноморските религии. Неговата близост с предримски италиански празник вулканалия е отдавна призната. Що се отнася до зеемки от съкровищницата на маздеизма? поне за една можем да бъдем напълно сигурни. Това е празникът Пурим, за който говорихме погоре. Първото свидетелство в тази връзка откриваме във втората книга Емакавейска, глава 15, стих 36, Библия, с 1151. Там празникът е наречен Емардухев ден. Както е известно, в книгата на Естер, където изобилстват иранските влияния, този празник съвпада с деня. Определено таман за унищожаване на Израел. Тук Иран е служил само като посредник, тъй като божествата, които са създали прототипа на Естер и Емардухей, са част от пантеона на Вавилония, Сирия. Тук за учение няма нищо общо. Става въпрос за чисто фолклорна тема, където основните действащи лица са божества, враждебни на хората. Възприята заедно с други вавилонски елементи от еврейското жречество, тази тема е дала основата на ритуалното празненство. Този случай е интересен именно защото не е типичен. Това е сигурно доказателство за директно чуждо влияние върху литургичните празници на Израел, богослужебните. Чистотата Спазването на чистотата е една от най-важните задачи на добрата религия на Ормуст, наред с останалите авестийски морални изисквания като мисъл, слово и действие в съгласие с Бога. Да бъдеш чист в нея е нещо като мания. Тази чисто ритуална чистота изисква от вярващия да не мърси нито водата, нито земята, нито огъня. Често всичко това достигало до крайности, които свещеническото съсловие с охота поощрявало, тъй като имало пряк интерес. Магите особено държали на ритуалите за очистване. Случая не е излишно да припомним. Че именно тази мания за очистване липсва в Библията преди заточението и прониква в юдеизма под влияние на жреческата политика, датираща от времето след неговия край. Примери за това лесно могат да бъдат открити в частите и кратко, писани след заточението, в изход, книгите Нездра, хрониките и дори самите Евангелия. Ритуалите за очистване станали характерни за последователите на Яхова, групирани около храма. Това често давало повод на Исус да изтъква истинската чистота, чистотата на душата на фонана. Формалната, проста и материална чистота на ритуалите. Някои пасажи, свързани с ритуалната чистота от Вендидът Саде и Жречесекия кодекс са паралелни. Това ни кара да виждаме тук пряко съответствие. Малко различно от чистотата, за която говорим, но все пак съотносима с нея откриваме фаша на 200, традиционна, но погрешна транскрипция на рта, която откриваме в санскрит. Тя е свързана с това, което бихме могли да наречем морална и ритуална, безукорност. Това чисто жрече са понятие, общо за иранците и за индийските арии, при последните се намира в тясна връзка с култа на Варуна. Често сученото родство на Варуна Сахура Мазда вероятно е достатъчно, за да обясни това родство. Този термин не е преминал в религиозния речник на Израел. Ала идеята, съвсем ясно и точно изразена, която съответства на идеалното състояние на този, който е «праведен пред Бога», била възприета от свещеническите среди, откъдето преминала сред масите и започнала да се радва на голяма популярност. Тук тя се превърнала в цедаках, еврейска дума, която се появява в онези текстове на Библията, които са сътво. Рени след заточението Бог, подобно на Хура, е снабден във висша степене тази добродетел, както показва, например, един стих от Исая. Обикновеният вярващ обаче също не е лишен от нея, както, впрочем, стоят нещата и в непомалко скрупулезния зоростризъм. Свидетелство за това откриваме в следния характерен стих от Язекил, правдата на праведния ще бъде. За него и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. Тези едновременно синтетичните уложки понятия са принципно чужди на религиозната психика на Стария Израел. Тя била многократно по-проста и по-реалистична. Обратно, те много силно напомнят онзи тип морални абстракции, с които се сблъскваме на всяка крачка в авестийските книги, където спасението, безсмъртието, набожното подчинение, аше са били персонифицирани в благотворещите безсмъртни, амешаспенти. И техният върховен бог, равно мъдростта повелител, Ахурамазда. Вулът и Магарето Вулът, или поточно преживното животно, играе огромна роля в зороастрийската теология. Той, вероятно, е наследство от епоха, далеч предшестваща маздеизма. Както вече видяхме, това четирино го заема значително място в общото религиозно минало на Индия и... Иран, а може би също и на други народи от Мала Азия. Кападокия, Армения, Иония, Напр, Кравата йо, Митичната, Майка на юниците. Едно от основните авестийски проявления на животното носи на ирански името Хана Яош вечно чистят. От неговата мазнина, размесена с бяла хълма, се изработва напитката на безсмъртието, която вярващите трябва да изпият в деня на сада. Пастирът Гопът Шак се грижи за него край морето Еврокаша, с големите заливи. Митично море, събрало водите, нужни за земното плодородие. Волът е близък с хара, свещено магаре, което се намира сред морето. Това е изключително животно е без съмнение остатък от пречурострийски, може би дори предарийски народни вярвания. Неговата космическа роля е не по важна, тъй като той има принос за поддържането на света в добър ред. Как? Защо? Не знаем. Авестийските и пехлевийски текстове са не по категорични в това отношение. Светата, слава. Същината на огъня, с който се кичат съществата от светлина в авеста, носи именованието Хварена. Терминът е свързан до голяма степен със значението лъчиста слава и естествено обозначава именно онези слави, унези уроли, които в набожната християнска иконография представляват съвсем обичаен атрибут на божествата и светците. Тази хварена е едновременно принцип и емблема на победната мощ, официален знак за небесно благоволение, легитимна власт и просперитет. В същото време тя е символ за жизненост, в известна степен изразява вътрешната енергия. Тази светеща сила, посредник между огнената материя и духовния огън, между пламъка и славата, от дълго време е била сравнявана с шикинах на евреите. Този термин който навлиза в еврейската литература след Библията, не фигурира в трактатите на равините и в Емидраша. Значенията му са царственост, божествено присъствие, свято вдъхновение. Нас обаче най-много ни интересува факта, че аспектите на смисъла тук стават ясни единствено във връзка с авестийската хварена, растение и напитка на безсмъртието. Един от амешаспентите, амеретат, безсмъртие, е доказателство за установяването на връзка с Голкерен, Свещеното растение, от което се извлича бяла хаума. Хаума равно изтискване, продукт на изтискване. В часа на възкресението това питие ще осигури безсмъртия за унези, които го... Заслужават. Тук продължава да живее, макар и силно адаптиран, старият мит за дървото на живота, символ на вечна младост. Тази идея е доста древна фазия и егея. Нейният происход е по-архаичен от модерните и кратко адаптации в ритуалите на Арийска Индия и Иран. Най-древните известни нам позовавания на това дърво откриваме в шумеро вавилонските текстове и в иконографията на Месопотамия и Егия от най-далечни времена. Накрая, не бива да забравяме, че духът на състрадание, милосърдие, е особено характерен за зороасетризма. Нито Асирия, нито Вавилон. Тези огромни за времето си военни машини, често безпощадни в своите завоевателни амбиции, са били в състояние да се приближат в достатъчна степен до тези стойности. Вярно, иранците се появяват относително късно в историята на Азия, нравите им се смягчават от досега с унази цветуща и потънала в разкош цивилизация, жив пример за която са троянците на умир. Тази цивилизация вече започнала да се разлага от прекадения лукс. Това е фактор. За който трябва да държим сметка, тъй като именно троянското население ще създаде един от най-цивилизованите пластове в мозайката на хеменитската империя. Не по вярно е, че маздеизмът признава нещо повече превъзнася милосърдието, състраданието, милозливостта, добротворството. При маздеизма всички тези добродетели са на висота, която не се среща по тези места преди това. Даването на милостиня силно се препоръчва и носи специално име Датхра Вадиша. Ако се прави от добро сърце, раздаването за бедните спомага за опрощаване на грехове против закона. В тази връзка зорострийските понятия напомнят много силно благостта на будизма и джейнизма. Благодарение на тези понятия може да се предвиди близкото идване на християнството с неговите индулгенции. Би могло да се съжалява че добротворството се препоръчва само от гледна точка на ползата за самите вярващи. Както и да е, достатъчно е, че изобщо е включено в доктрината. Моралните идеи винаги клонят към разширяване на своя обсек с течение на времето. От тази гледна точка зороастрийският маздеизъм също предшества и предвещава Евангелието. Тук вече можем доста силно да почувстваме онова човешко съвършенстване, което ще се превърне в една от най-привлекателните черти на правилно разбраното и правилно прилагано християнство. Това въжи особено за общества, в които вечното благовещение трябва да се съобразява с духовно робство от страна на властта, с меркантилизма и административния деспотизъм. Общи заключения Двете части на настоящото съчинение вече са дали представа на читателя за сложните елементи, иронизирани или ирански, съдействали за метаморфозата, която най-напред променила. Юдизма, после способствала за неговата мутация в юдъл и накрая довела на бял свят християнството. Някои от тези елементи, наследени от религията на магите, разпространени из цяла Мала Азия и фигейския басейн в дуелинско време благодарение на средиземноморските азиаци, пряко ни насочват към Иран и отвъд него, към халколитна Дравицка Индия, където се спираме поразени пред мястото на тяхното възникване. В Декхано, Милгирис и по най-високите върхове на Хималайта те са живи и до ден днешен. Други елементи, по-скоро ирански по происход, били част от унази доктрина, която нарекохме основен на апокалиптизъм. Самият този апокалиптизъм е необходим резултат от обединителния дуализъм, построен около няколко централни идеи – царство на светлината, противопоставено на царство на мрака, трансцендентен свят, противопоставен на телесния свят. Обявяване на спасението, идване на Спасителя, общо възкресение на телата, последен съд и накрая, върха на работата на творението, идване на царството и рая, а с тях и окончателният триумф на Бога на светлината, вечен източник на доброто и истината. В зависимост от историческото време и районите, в които тези основни елементи прониквали, те по необходимост претърпявали различни влияния, променяли външните си форми. Не сме в състояние да изследваме това в ограничения обем на настоящия труд. Що се отнася до тяхното възприемане в района на Мала Азия и интимните връзки на Иран с Израел, както и до взаимодействията на почвата на елинската култура и Рим, всичко това предизвикало една от най-значителните промени в историята на света. Става дума за силния удар, който понесла религията на Аверам, за извикването към живот на военната, административна и юридическа империя на наследниците на Август, която била превърната от богатата и мощна литература от онова време в същинското Божие царство на земята, в Божията империя. Цялата тази преобразяваща мощ се е таила дълго време страната на иранците, в Кападокия и в древните мистерии на Атис, Адонис, Дионис. Благодарение на тях сега се чувства един съвсем нов флуид, заливащ обилно целия древен полуостров, променящ, разтърсващ, подбуждащ към нов живот старите вярвания на Израел. Началното ускорение вече е дадено. Посоката е избрана. Една част от юдейството ще остане в плен на своите спомени, родина и обичай. Хората на Юда и Вениамин ще се групират около възстановения храм под ръководството на жречеството, за да дочакат в разложение и безжизненост финалната атака на легионите на Тит. Другите, онези, които решили да останат във Вавилония и да се отдадат на мирни занятия, още по-силно почувствали влиянието на зороастризма, който след Александър Велики получил повърхностно елинско оформление. Много от най-благородните елементи на зороастризма ще бъдат включени в техния тълмут, където днес с лекота ги откриваме. До този момент, по подобие на персите и гебрите, родината на евреите и техният храм били там, където била книгата им. Благодарение на Иран се родила синагогата. Това е изключително събитие за напред, ще освободи един народ от териториалната му обвързаност. Трета част от евреите, обитаваща Галилея, поради географската си откъснатост от Иерусалим останала в страни от прекадено силните влияния на храма. Те също ще осъществят своя собствена иранска връзка. Идеите за Божието царство, Спасителя, Съда, ще намерят благоприятна почва по бреговете на река Йордан и в Назарет. Именно тук апокалиптиката ще получи непознато до този момент развитие благодарение на Йоанн Кръстител и Исус от Назарет. Не бива обаче да се забравя, че, както изтъкнахме, още от времето на Исаия, Захария и Даниил апокалиптичните идеи, работят в съзнанието на Израел. От тук ще израснат множество филизи, от които поне един ще се превърне в голямо дърво. За относително кратко време то ще обгърне с короната си целия близък изток. Мястото на неговия най-голям триумф все пак се остава Западът, градът на Цезарите, приготвил за новата църква едновременно столица и необходимите образовани, подготвени във всяко отношение административни кадри, всичко необходимо за едно трайно земно величие. За пророците Йоан кръстител Исус знаем много малко. Това се отнася както за живота им, така и за техните учения. Все пак няколко писания от онова време са запазили известни штрихи от картината. И гръцките, и еврейските писания около тези двама мъже ще бъдат означени с общото име блага вест. Тази вест не е нищо друго, освен обявяването на близкото идване на царството и... непосредствената близост на сада. Тук също става дума за апокалипсис. Благата вест се оказала прекрасен метод за засилване на надеждите у хората и за намаляване, макар и привидно, на техните страдания. Новината, че краят е близо, заляла огромни части от Ориента и вече започнала да се промъква в гракоримския свят благодарение на апостолите и най-различни мисионери, отци или пастири. Задачата на тези хора била значително улеснена от огромното разпространение на митреизма и други близки немо учения за спасението. Тук Иран продължава да играе своята значителна роля. Множеството на тези учения и самото им противопоставяне на християнството по някакъв парадоксален, на пръв поглед начин, ще му помогна да ги победи. Всички или почти всички противници всъщност били членове на едно и също родно огнище. Ролята на иранския фактор в историята предизвиква истинска религиозна революция, до голяма степен преминала границите на юдо-християнското гумно, в което изглежда първоначално била склонна да се ограничи. Всъщност тази революция съживила в сърцата на хората една огромна надежда, която вече от много векове не представала да се шири обреговете на Мала Азия през Кападокия чак до Индия. Както знаем, Западът също не бил пощаден от нея. Както видяхме, ограниченият по размери палестински и еврейски свят се оказал силно повлиян, особено в периода от заточението до апокалипсиса на Свети Йоанн. Елинизмът също е възприял някои идеи и ги е свързал тясно със собствената си теологическа и религиозна система. По този начин тук се е получила стабилна конфигурация, която в основни линии се оказала неподатлива на лесни промени. Както вече многократно посочихме, без Иран много неща изглеждат непоправимо объркани и увисват във въздуха. Ако обаче признаем първостепенната роля на тази страна, всичко изведнъж светва и се организира около факти, потвърдени, впрочем, и от самата хронология. Благодарение на иран юдеизма, а покъсно и християнството престанали да бъдат само монотеизъм и се превърнали в религии на спасението. Изключително съществена промяна. Ценността на живота на отделния човек и мирозданието престанали да се измерват единствено в рамките на нашия свят. Нещата трябвало да продължат и в отвъдното, в... Трансцендентната реалност на царството на доброто и светлината, чиято пълна победа ще ознаменува края на мистерията на времето. Духът бил пренесен във вечността като равен на добродетелта. Нека светските умове си мислят, че това са само празни думи. Вътрешният и исторически човешки опит показва, че учение, вследствие на което се получава сублимиране на духовните стойности, винаги в състояние да изиграе своята първостепенна, консолидираща и в крайна сметка, спасяваща човечеството роля. От тази гледна точка Иран, бил той митрейски или зорострийски, е играл по отношение на вярванията на западния свят решителна роля, за която едва ли самият Израел си е дал пълна сметка, да не говорим, че е бил неспособен да осъществи самостоятелно такава дълбока трансформация в религиозното си мислене. Освен с няколкото хора, с буден Великите пророци са слово от стомана и даровитите поети, Израел не можел да се похвали, например, с велики драматурзи или философи. А именно те дават основните характеристики в проявленията на арийския дух. Театралният елемент вече навлязъл навред. В Мистериите на Митра, във вековния дуел между Ормуст и Ахриман, във величествения апотелз Последния съд. Театралността има своето значение във всяко разширение на коя да е религиозна система. Именно на зрелищността се дължи до голяма степен огромният успех на Дионис и Деметра, Тамус и Адонис, а Ти и Озирис могат само да засилят нашата теза. Независимо от някои локални различия всичките издават един и същ бог, който различните жреци се постарали да размножат в много лица и да накичат с най-различни имена. Що се отнася до философски елемент? Той се съдържа с не по-малка сила, яркост, във владетелската двойка. Която като шива и шахти отговаря за вселенската енергетика. Ще открием и в космическия дуализъм на Заратустра. Независимо от теологическата им форма, посочените построения представляват истински световни системи, сравними с системите на Нютон, Дарвин, Кант или Хегел. Както справо е отбелязано, в посланието на иранския пророк единственото необичайно нещо е самата доктрина, концепцията за връзките между божествено и човешко. Представите за живота и историята, накратко, синтезът. Същото спокойно може да. Се каже и за религията на митра и анахита. От историческа гледна точка този, синтез се вклинява в първата литература, мита и в първата наука. Самото ставане на света вече е обект на този синтез. Именно по това той се свързва с научното изследване, макар на теория все още да го изключва. В тази връзка той директно участва при великият цъфтеж на индоевропейската философия по време на безсмъртните първи гръцки философи от Иония. Подобно на тях, а може би и повече от тях, той е допринесъл за оформянето на западната мисъл, използвайки чудната си възможност за емоционално въздействие върху масите. Та нали тъкмо в нашата неспокойна изпълнена и изпълнена е тревоги епоха, много малко хора биха се наели да твърдят, че с европейската мисъл е свършено. Нещо повече. Може би именно онзи стар синтез все още по тайни пътища направлява нашите решения. Нека се опитаме да поставим основната противоположност между двата принципа в зороастризма върху на времето. На мястото на идеята за края на света сега откриваме непомалко иллюзурната представа за прогреса. На мястото на идеята за спасението се задоволяваме с вулгарната, чуплива мисъл за колективното материално благо. Нима не можем да открием същата основна схема и в учението на някои съвременни пророци за постоянната катастрофа, която в техните глави се идентифицира е политическия, економически и обществен идеал? Именно тук е тайната на тези чудни доктрини за арийството, получени в нашата западна култура чрез средиземноморското юдеохристиянство. Тяхното влияние в значителна степен надхвърля влиянието на семитизма, което впрочем особено много се преувеличава. Нека не забравяме, че семитизмът е могъл само да спечели от всичко това. Дали ни харесва или не, за всяка велика религия са необходими много векове, много народи, традиции, мечти, надежди и уви, сълзи. Речник Авраам, един от патриарсите, родоначалници на евреите, чрез Измайл, на арабите, според традицията, първоначално името му било Авраам, с два слога. Но като особена милост от Бога получил още един допълнителен слуг към името си Авраам. Син на Фара, Тераха, чиято генеалогия се извежда от сим от град Тур, Южна Месопотамия. По такъв начин предците на Авраам живеели от Ватефрат и били язичници. На 75. Год възраст, заедно с жена си Сара, племенник и имуществото и близките си се отправя към Ханан където живее като патриархален глава на номадски род. Авраам живее 175 години. Вер жа битие. Авеста, свещената книга на древени ран и назо. 85. Руастризма Ад, преизподня, долно място, мястото на вечното наказание на падналите ангели и душите на умрелите грешници, според християнските представи. Представите за Ада имат за свои предпоставки дуалистичните възгледи за небесния и земния, светлия и едно мрачния свят, за душата на умрелия, противопоставена на тялото, в съчетание с идеята за задгробния съд и задгробното наказание. Адити, в древноиндийската митология женско божество, майка на боговете, съставящи класа Адити. Адити, в древноиндийската митология особена група небесни богове, синове на Адити. В Хим втори Ригведа са посочени 6, Митра, Ариаман, Бехага, Варуна, Дакша и Анша. В Хим Екс Ригведа 8 плюс Мартант. Адонис гръцко божество с финикийско сирийски происход, свързано с периодичното умиране и възраждане на природата. Култът е съществувал във Финикия, Сирия, Египет, Окипър и Лезбос. В Бибъл имало светилище. Където се провеждали оргии в чест на Адонис, съпроводени със свещена проституция, като първият ден бил посветен на плача, а вторият на радостта от възкръсването. Азазъл, фидийския пантеон демонично същество, споменавано в Библията в контекста на ритуала Ден на изкуплението и Умкипур. В този ден греховете на народа се прехвърляли върху два козела, единият от които се принасял като изкупителна жертва на Яхве, а другият на Зазъл като вторият се отвеждал в пустинята, местообитанието на Зазъл. В апокривната книга на Еноха Зазъл е представен като паднал ангел, извратител на човечеството, негативен културен герой, който е научил мъжете на военно дело и уражейно майсторство, а жените – на блудното изкуство на украсяване на лицето и дъра. Този акт на враждебно на бога цивилизоване се свързва с мотива на блудството между ангелите и дъщерите човешки. Битие 6.2 Както изпояват от това блудствони ни с вдъхновени своя метеж против бога от Азазел. Заради това Азазел е прикован от архангел Рафаил, а след страшния съд ще бъде хвърлен в огъня. Понякога Азазел се отъждествява с Самаел, както и Суза и Азаел, паднали ангели, ходещи с жени. Айряман, Авест В иранската митология Добро Божество, Младата Авеста персонификация на достоинствата на първобитната арийска община, техния начин на мислене, морал, телесно и духовно здраве. Свързан с лечебната магия Във Видавдат, 22, е изложен митът за застъпничеството на А за правото дело на изкореняването на всички болести. Злият дух Ангруемайнио ги сътворява в такова количество, че сама Хурамазда няма достатъчно сили да се справи с тях и е принуден да изпрати послание до Аз молба за помощ. А приема молбата за помощ на Върховния Бог и успешно изпълнява своята лечебна мисия. В зороастризма функциите на Аз са прехвърлени върху Сраоша. Акамана, Авест Бог в зла мисъл, фиранската митология е една от божествата от злата триада, включва още друг, духът на лъжата, злото слово и ешема. Духът на грабежа, съгласно гатите на Заратустра. Покъсно се слива Фахриман, Авст. Ангроемайню. Девите, Деви, са създания на ангроемайню. Амертът, Авест. Безсмъртие, фиранската митология, благ дух, Ахура, един от седемте Амеша. Спенти, подолу, споменаван често заедно са Урват, Хаурватът. Е дух на растителността, Аурват на телесното здраве, живота, двете са божества на водата и растителността. Тяхната взаимовръзка произхожда от световното дърво като източник на жива вода, идеята за телесното безсмъртие. Врагове на тази двойка, Аурват и Амертът, са демоните Тарви и Зарича, които някога били божества в медийския Мантеон. Амеша Спента, Авест. Безсмъртни светии. Амшаспант, Средноперс. В иранската митология 6 или 7 са Хорамазда, най-близкото обкръжение на върховния бог Хорамазда. Ранните текстове ги изобразяват като същества от неутрален род, други – от мъжки и женски, а трети – само от мъжки. През ранното средновековие често са възприемани като единен персонаж. Имената на пет от тях имат точни съответствия във ведийската митология което сочи индуиранския происход на техните образи като самостоятелни божества, а тяхната система като цяло повтаря древната индуиранска и индоевропейска схема на Седмобожия пантеон. В състава нас влизат Сепейтай Майньо, Светият Дух, Творческата и ипостъсна Хорамазда, Баксимана, Благата Мисъл, Ашавахища, Истина, Шатравайря, Власт с на значението Царство Божие, Армайти, Арматай, Благочестие. Аурват, хаурватът, целостност, като пълнота на физическото съществуване, противоположност на болестта, старостта и смъртта, а мертът – безсмъртие. До формянето на маздеизма, а в последствие извън него, Армайти била смятана за богиня на земята, понякога за жена или сестра на Хурамазда, намираща се с него в кръвнородствен брак, често срещано и възприемане за нормално явление в зороастрийски Иран. Аз били смятани също за покровители на свещените стихии и животни Баксимана, на животните, Ашавахища, на огъня, в шатра вайря, на металите, Армайти, на земята, Аурват, на водата, Амертът, на растенията. Известен е митът за последователното общуване на Заратустра с Секиас в различните географски райони на Западен Иран. Седемте явления на Аз пред Пророка са послужили като начало на утвърждаването на зоро вяра. Всеки от Аз има отличителен признат под формата на растение Напрабаксима на бял или жълджасмин, Армайти, Пълзяка москусна роза, Аурват, Лилия и Тъна, Бундахишн 27-24. Ангели Фидистката, Християнската и Мюсулманската митология безплътни същества, чиято задача е да служат на единния Бог да воюват с враговете му, да му отдават почести и да носят. Неговата воля на стихиите и хората Те или изпълняват това си назначение, или отпаднали от Бога след акт измяна, сами се превръщат във врагове на Бога и хората, бесове. Ангелите са в особено близки отношения, но не на родство, а на власт, с най-различни стихийно сили и обекти на социалния и природния космос, владетели на светилата, растенията и животните, облаците и дъждовете, небесните сфери, човешките индивиди и колективи. Съществува и предание за ангели, останали неутрални в часа на небесната битка между силите на Бога и тези на Неговите врагове, които сега очакват присъдата си по време на Страшния съд. В архаичната юдейска митология Сатаната все още не е бил явен враг на Бога. В книгата на Йов Сатаната влиза в числото на синовете на Елухим, те е ангелите. По подобен начин ангелът на смъртта, Самаел, Израил, е представен едновременно като враг на Бога и като изпълнител на неговите заповеди. Ангроемайню, Анхраемайно, е Авест В иранската митология глава на силите на злото, тъмнината и смъртта, противник на Хурамазда, символ на отрицателните подбуди на човешката психика. Ама не се споменава в гатите, там духът на злото и духът на доброто, спента е майньо, светият дух, съблизнаци. Избрали съответно пътя на злодеянията и на праведността. В младата авеста Ама Екнязна тъмнината със свита от зли духове, противопоставящ последователно на всяко от благите творения на Хорамазда своя отрицателно, той поражда всички прегрешения, магии, вълшебства, зимата, смъртта, болестите, староста, отровните влечуги и насекоми, погубили първо човека Гайомарт и Дара Ама. Не действа сам. А чрез подчинените си демонични сили. Дай ви. В резултат на усилията му, светът е разделен на два противостоящи си лагера на доброто и на злото. Обобщено обозначение на черните дела на Ама. Фавастата е терминът на живот. Понякога възприеман от по-късните коментатори като признак на иллюзорност, нереалност на, на Ама. Всички движещи сили на злото в се разбират в духовен аспект, както и силите на доброто. Смятало се? че те не могат да имат телесна обвивка. Такава се допускала само за творенията на духа на злото, но не и за самия него. Авторите на Замядещ и Денкарт не смятали за възможно пълното изчезване на Ама. Като един от творците на Световния ред и полюсите на битието, докато авторите на Бунда. Хишен, обратно, предричали окончателното унищожение на Ангруемайню. Антихрист, Християнската митология, противник на Исус Христос, който ще се яви в края на времето и ще възглави борбата против Христос, но накрая ще бъде победен. За оформяне на образа на противника на Бога в старозаветната схатология от съществено значение се оказал опитът на емакавиите през две век пръхра, когато юдито открили в лицето на елинистичния цар Антиох Епифан съзнателен враг на своята религия. Апам напад, Авест Бук в потомък на водата Фиранската митология – Добър дух на водата От времето на индуиранската общност се запазила представата за огнената природа на Апам Напад, той е персонификация на мълнията, неразривно свързана с водната стихия. Апам Напад е създател на човешкия род, заедно с Ахурамазда и Митра той се нарича Ахура, което сочи изключителната му древност и висок ранг в индуиранския пантеон. Аргус Древногръцки полис в Пелупонес, традиционен враг на Спарта и съюзник на Персия по време на войната с гърците през Вивек Пърхара. Ардвисура Анахита Авест. Бог в Ардви Могъщата, непорочната, иранска богиня на водата и плодородието. Първоначално под Ардви се разбирал източникът на световната вода, стичаща се от върха на първата планина в Божественото царство на светлината. Външно се описва като прекрасна дева тъгуваща по юнак, който ще я прославя. А е дъщеря на хорамазда. Към нея отправят молитви и жертвоприношения, тя дарява сила и могъщество. Дарява на хорамазда за устра, на героя и има, власт над девите и хората, на Кърсаспа, победа над дракона Гандарва и Тъна. Арматай, Армайти, фиранската митология, Авеста, едно от божествата Амешаспента, Добър дух, Ахура. В гатите, спента Армейти, благодетел на Армейти. Дух покровител на земята и персонификация на предаността, на божността. Фиятата, 17 седемнадесети, е наречена съпруга на Хорамазда и майка на богинята Аши. Арменска митология, митологията на арменците, в етногенеза на арменския народ участват племената от арменското плато, като урумейци, емушки, хоритоурарски племена, преди новата ера се развива под силно иранско влияние, като много божества от арменския пантеон имат ирански происход. Арамаст, Ормаст, Анахит, Ардвисура Анахита, Вахагн, Веретрагна, Вритра. Архангели – християнските представи старши ангели, осмият от девет течи на ангели, под властите и над ангелите. Древното предание разказва за седем архангела подобно за седемте зороастрийския Амеша с Пента, от които общо разпространената ортодоксална традиция споменава Трима, Михаил, небесният архистратек, върховен военачалник, пълководец на верните на Бога хора и ангели в космическата битка с враговете на Бога, победоносен противник на дявола, Гаврил, известен преди всичко е участието си в благовъцението, Рафаил, лечител, спътник на Товия от Старозаветната книга на Товита. Други архангели Срещани в апокрифите Урил-Урил, Селафил, Егодил, Варахил и Емил. Аршакиди, втората партска, персийска, династия след Ахеменидите. Нейн родоначалник е вождат на парните Аршак, който през 248-247 паърър отстранява от властта в партия, Персия, местния гръцки стратег и става независим владетел. Владетелите от династията са 248 наклонена на черта 247-215 пръра, Аршак Ай. 215 ОК okay, 190, Аршак втори. ОК 190 ОК 176 фриапати и приапати. ОК 176 ОК 171, Фрат. ОК okay, 170-139, Емитридат Ай, един от най-известните пърски царе. 139-129 Фраат II. ОК okay, 128 ОК okay, 124 Артабанай. Чичу на Фраат II кд 124-88. Емитридът II Велики, син на Фраат II 88 80 80 междуобици. Сътрътът на Вавилония Готар се обявява за цар, но е e разбит от сина на Емитрид Оротай, който не успява да възстанови единството на партия. 80-78 Оротай. 7-8 ОК okay, 7-0 След нови междуособици партия се управлява от Секитския вождца на Трук. Сина Трук, от племето са Каралки. ОК okay, 7-0-5-8 Фраа 3 окей 5-8-3-9 Оруд 2 фра, 3 -3 черта, урай, Син на Фраа 3-3-9 наклонена черта 3-8 син на Урод 2 Когато убива и завзема властта. Окей okay, 4-0-3-3 Фраа 4-3 на черта 2-3-3 Фраатви 3 четвърти слър, Фраатви изгонен 4-7, Оруд 3-7-1-2, Воно най 1-0, 3-8, Артабан 2. Окей 3-9, Оке 5-0, между особици в партия, в които главна роля играят са тръпите и владетели Гутарс II в Хиркания и Варда наи във Вавилуния. През 4-7 наклонена черта, 4-8 Вардан е убит. 5-0-7-6 Вологез Ай-77-78, вологез втори 77 86 пакур втори Артабан-3. 3 89 Вологез-2, повторно управление. 8 90 Орос. 9 95 Пакур-2, повторно управление. 108-127, Орос, повторно управление. 111-146, Вологес трети. 13-114, Пакур втори, трето управление. 115, властта в партия е разделена между Орус, Вологес трети и Пакур втори. ОКЕЙ okay, 130-147, Емитридът четвърти ОКЕЙ okay, 148-190, Вологес четвърти 190-206, Вологес ви 207-221. Вологез okay, 6. Окей, две едно трюк 226, Артабамви, последен парцки цар, син на Вологез ви. През 216 воюва с римски император Каракала в Сев, Месопотамия и Медия. През 217 е сключен мир с наследника на Каракала, Емакрин. ви загива в бой с персийския магнат Ардашир Папак, който основава новата династия и новата държава, Съсеницка Персия. Асмодей – демонично същества в юдейските легенди. Името е заимствано от иранската митология, Важайшма, и е неизвестно в еврейския канон на Стария Завет, появява се едва в книгата на Товит. Асмодей се проявява като неприятел на брака. В апокрифа Заветът на Авраам, един век. Неговият происход е свързан с блудството между падналите ангели и човешките дъщери и самата природа на Асмоде и го подбужда да разрушава брачното съжителство чрез бесилие, хладност и насочване на желанията в неправилна посока. Астарта – улицетворение на Венера, богиня на любовта и плодородието – богиня войн. Съответства на Асиро-Вавилонската ищър. Атер авест Фиранската митология – персонификация на огъня. Според гатите а няма самостоятелно действаща сила, а е символ и външно проявление на Висшия Бог. Авестийската традиция подчертава родството на аз духовните, а не стелесните сили на космоса. Според вдат 18, и яща, 19, огънят е смъртен и е под постоянната заплаха на силите на тъмнината, особено на дракона Ажидахака. Известни са древни светилища на огъня в Иран. В древнопарсийския календар фигурирал месец на поклонение пред огъня и извършване на огнени ритуали, сравни огнените по джифиндия, по огъня гадайли и предсказвали бъдещето. Аурват, Хаурват, Хаурватът, Авест Бог в здраве, в иранската митология един от е пентите, един от четирите добри духове, съставищи свитата на божествената триада на доброто, Ахурамазда, Баксимана и Ашава хища. Покровител на водата. Ахемениди, най-древната династия на персийските царе, за чийто родоначалник се смята Ахемен. Дейността му може да бъде отнесена към края на 8-1-4 на 7 век. пръхъра, следващите владетели от династията Хеменидиса. Около 6 7 6 4, 0, пръхра, синът на Ахемен Чишпиш възглавява съюза на персийските племена. Окей okay, 6 окей ОК-600, okay, Кирай. Син на Чишпишукей 600-559, Камбизай 558-530, Кир 2 август 530 юни 522, Камбис 2 11 март 522, преврат на Гълмата, 1 юли 522, Гълмата. Е признат за цар на ахеменитската държава. 29 септември 522, Гълмата е убит. Властта е завзета от Дарияй. 522-486 Дари Ай 486-465 Ксеркс Ай 465-424 Артаксеркс Ай 424 Артаксеркс Ай умира Ксеркс втори е убит. Управление на Секудиан 423-404 Дари втори 404-359 Артаксеркс II 359-338 Артаксеркс Трети, Оха. 338-336, Арсес 336-330, Дари Трети. 330. Македонската армия на Александър влиза в Суза. Завзети са Персеполис и Пасаргът. Персеполис е изгорен. Завзет е Екбатан. Край на Ахеменитската държава. Ахриман, Харси. В иранската митология върховното божество на злото. В гатите негов прообраз е Акамана, в по-късните книги на Авестата Ангоемайньо. А се противопоставя на Хорамазда въж Зерван, а Хорамазда създава 16 страни на доброто, а 16 страни на злото. В противовес на чистите хорийски животни, а създава Змея, Дракона и други чудовища. А Хурамазда изпраща на земята пророка заратустра, а се опитва да го убие или изкуси, безуспешно. Съответно на благопожеланията на Хорамазда, изпраща своите проклятия и създава всесилното божество на лъжата друг, въжа. А изкусява добрите хора и понякога успява да спечели, на присторията на справедливия цар Джамшит, фавестата ги има, о когото вселява гордост, героят нарича себе си бог и бива наказан, Въже шахнаме. Отражение на противопоставянето между Ахурамазда и Я в е учението за четирите световни цикъла, изложено в трактата Бундахишн 9 век, продължителността на всеки от които е 3000 години. През всичките цикли продължава борбата между Ахурамазда и А. Тя ще завърши с разгром на А, очистване на света и настъпване на ерата на вечното блаженство. В борбата срещу а, Ахурамазда е подпомаган от човека. Така, например, първият човек Каюмарс дори побеждава Ахриман и започва да го язди. Ахурамазда, Ахурамазда, Авест, Аурамазда, Дърперс, Ормаст, Пехлеви, в иранската митология, Върховното божество от Зороастрийския и ахеменитския пантеон, Въжа Амешаспента. Буквално означава Господ пренидри. Първоначално името на Асе проявява като замяна на забранено име на Бога. Двата елемента на името са употребявали отделно дори и в късни фрагменти на младата Авеста Мазда. В Ахеменицки текстове, 6 век пърхра, този термин се пише селето, селото, е бил възприеман като ново име на древно божество. А създава света с усилие или чрез размисъл, Ясна 19-6, и изисква към себе си чисто духовно поклонение, молитви пред свещения огън, Ясна 43-7. От обичайните форми на жертвоприношения в чест на А се допускало само възлияние на сме от сока хаума с мляко, ясна 29,6-7. Учението на Заратустра за функциите и постъпките на А съдържа нови за индуиранската традиция от тенаци на религиозен символизъм, за личното избраничество на Заратустра Ота като посредник между небето и земята, апокалиптичните. Представи за страшния съд, осъществяван от А. За абсолютната свобода на волята на А, 43, 1. За бъдещата победа на А и неговите привърженици над силите на злото, за отговорността на всяко живо същество пред А, 30, 3-6, 44, 14 дъра. Ещите, 17, 16, величаят А като баща на нишите божества Аши, Срауша, Рашно, Митра и на самата религия. Ещи, 13. 80 приписва на личен гений Фраваши, което било знак за неговата на сътвореност и вторичност. Каноническата аваста премълчава происхода на Почитателите на бога на времето Зерван смятали Ормаст за син на това божество и брат-двойник на злия дух Ахриман. В гатите А е баща на светия дух Спентамайнио и духа на злото Ангроматю. В младата Авеста майто се абсорбира са, човек трябва да избере благите мисли, думи и дела и по този начин да подсили силите на доброто в тяхното противоборство с силите на злото, командвани от Ангромайнио. Ахурамазда и Шесте Амеша Пента общо съставят седемте божества и те са създателите на седемте творения, които образуват света. Сътворението на Шесте божества е описано по различен начин в зороастрийските произведения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 Олицетворяващо могъщия закон на истина тапша. То е най-често споменаваното от зарад Спентармайти, Гатите, Спента Шатраваирия, Хаурватат и Амеретат, Амертат, Амртат. Върховната триада, която се включва в Амешаспента, е съставена от Ахурамазда, Ашавахища и Баксимана. В Дозорострийската и древноперсийска върховна триада влизали Ахурамазда, Митра и богинята на водата Ардвисура Анахита. Сред различни ирански племена били почитани Зерван, Митра, културният герой Иима и Има и Дъра. В късния зороастрийски кано на мешаспента е обединен с Митра, Ардвисура Анахита, Бога на войната Веретрагна, Бога на вятъра Ваю, персонификацията на успеха Аша, Бога на водата Апам Напат, покровителя на иранците Айряман, Тиштрия, Сириус. Ахури Авест. В иранската митология особено в авеста, клас. Божествени същества, борещи се за запазване на реда в космоса и социума, против хаоса, тъмнината, злото. Авестата назовава Ахурия Хурамазда, Митра и Апам Напад, но някога този клас е имал много повече божества, видно от гатите, 39. Докато късноведическите митове разказват за победата на девите над някога могъщите, но неразумния сури Понякога и с помощта на уловки и магически заклинания, иранските митове отдават решаваща и чисто военна победа на хорите над девите, Дайви, обратно в бъдеще, наблизко, гатите, антидавовския надпис на Ксеркс или крайно отдалечена. След няколко хилядолетия, младата авеста. Аши, Арти, Авест В иранската митология персонификация на успеха, изобилието, аналогична на римската фортуна. Адарява с богати земи, злато и сребро, прекрасни жени и дъщери. Не им баща е Хорамазда, а майка, Спентармайти, Арматай, братя Сраоша, Рашно, Митра, сестра, религията на маздеизма. Аша Вахища, Арта Вахища, Авест. Бог в най-добър ред. Фиранската митология едно те божества Амеша Спенти. Възпява се специален хим Наша вахища Ящ и вгатите. Съчетава функцията на дух на огъня и абстрактната същност на идеалния ред света, общината и семейството Праведност, духовна персонификация на Върховния жрец в зороастрийската община. А в като божество на истината праведност противостои на злото божество на лъжата друг друч. Видевдат завършва с афоризъм. Показващ централното място на Ав в зороастризма има само един път, този пътеаша. всичко останало е безпътие. В късната иранска митология образът на Ав се трансформира в представа за небесния рай, Фарси Бехешт, и в неговия дух до Бехешт превърнал се в название на втория месец от иранския слънчев календар, пролетния месец на цъфтежа, Април. Бало, по-късно Бал, общосемитско, букв Стопанин, владетел. В западно-семитската митология едно от най-употребяваните прозвища на богове на отделни местности и общи богове. Бондахишн, Сътворение на Основите, Зороастриско произведение, запазено под това име на Пехлеви, средноирански, но изгубено на Вестийски, под името Дамдатнаска, съдържа двата етапа на творението, извършени от Ахурамазда, първо той създал всичко свободно от телесна обвивка, т.е. духовното, нематериалното. Пехлеви е менук. След това придал на всичко материален вид Гетик. Когато творението станало материално, започнало сражение с злото, тъй като за разлика от нематериалното, материалното се оказало уязвимо за силите на злото. Срещу него се нахвърлил злият дух Анграмайньо. Творението е първата от трите ери, на които се разделя светът. Нападението на Анграмайньо ознаменува втората ера смесване, пехлеви гумезишн през време на която светът не е нито добър, нито лош, а е смесен. Когато всичко това свърши, фръшокерети, пехлеви фрашигирт, чудотворство, чудодействие, ще завърши втората ера и ще започне третата, разделяне, пехлеви визаришен. Доброто ще бъде отделено от злото, а злото ще бъде унищожено окончателно и за това разделянето ще продължи вечно. Всички същества ще живеят в пълно спокойствие и мир. Велзевул, Велзевул. Според християнската традиция демонично същество княз на бесовете. Вендидат Саде Закон против даевите. Свещен Зороастрийски кодекс съставен от 22 глави. Тук можем да срещнем почти всичко и по-специално един разказ за сътворението легендата за Има и за Златния век ирански разказ за потопа сборник правила напомнящ Левит и Второзаконие. В глава 19 фигурира разказ за изкушението на Заратустра. Вениамин, последният от 12 сина на Яков, родоначалник на едно от колената Изрилеви. Веретранга, Авест, Върхран, Пехъл, Беахрам, Фарси, в иранската митология бог на войната и победата. Във ведийската митология името му съответства на епитета на Индра Вритрахан, убиец на Вритра, демон змей. Фишта 14 са описани превъплащенията на Вятър, Бик, Кон, Камила, Глиган, Сокол, Овен, Козел и накрая Прекрасен войн. Той е даряван зарад устра мъжка сила, здравина на ръцете, мощ на тялото и острота на зрението. В образа на Сокола Варган, инкарнация на В, фавестата се изобразява Фарн, символът на царската власт. Власти, християнските представи. Ангелски същества. В новозаветните текстове се споменават като особен род космически духове, добри и послушни на Бога. Във връзка с тях гностиците от сектата на кайнитите, извършвайки в съответствие с доктрината си едно или друго морално действие, го приемали като дан към властите и произнасяли ритуалната формула о власт. Сътворявам твоето действие. Властите въплъщават принципа на непогрешима и невъзмутима иерархична стройност послушение и изпълнителност, без каквато и да е тиранично употреба за зло на авторитета. Вологези, върхъжа аршакиди. Бюоксуаймана, авест. Блага мисъл, една от божествата Амешаспента в иранската митология, влизащо във върховната божествена триада. Дух покровител на добитъка и общината на оседналите скотуваци, въплъщение на благата мисъл. Средноиранската традиция се променя в Бахман, на когото е посветен Бахманащ. Вулкан бог на разрушителния и очистващ пламък в римската митология. Имал свой жрец фламини и празник вулканалии. Играял известна роля в магиите приписвала му се способност да отсрочва за 10 години повелите на съдбата. Гети зороастрийски песнопения химни това са различни откази в стихотворна форма, разделени в най-различни по вид строфи. По структура и език се доближават доведите. Изказано е предположение, че по-голямата част от гатите е била написана в проза, а от произведението се е запазила само поетичната част. Това е твърде вероятно. Аналози се откриват в баудистката, италийската и келтската литератури. По език и речник гатите се различават дълбоко от останалата част на авеста. Гена Фидеистката и християнската традиция обозначаване на крайната гибел на грешниците. Оттам ад. Господства, християнските представи, четвъртият от девете ангелски чина, образуващ със силите и властите втората средна триада. Дагон, Финик, Дагон, Угарит, Акът, западносемитски бог, покровител на земеделието и риболова. Почитам факадската митология като бог с невавилонски происход. Покровител на населението по долината на Среден Ефрат. Даниил, легендарен еврейски праведник и пророк мъдрец 76 век парахра. Посочва се сред юдейските младежи от знатен происход, отведени във Вавилон по заповед на Навоходоносор след завладяването на Иерусалим. По време на Вавилонския плен му дават ново име Валтасър. Животът на Даниил и неговите пророчества са описани в книга на пророк Даниил, Стария завет. Дейви, Дайва, Авест, Диви, Фарси – зли духове в иранската митология, противопоставящи се на благите духове, а хурите. Да, срещу които е насочен антидавовския надпис на Ксеркс. Вероятно са били почитани в една от иранските области като богове, сравни ведийската митология, в която девите са богове на доброто, а сурите, вед еквивалент на хурите, са победените титани. Ксеркс унищожил тяхното светилище и въвел сред тях култа към Ахура Мазда. Виде средноиран. Кодекс срещу девите, една от основните части на аваста, представлява свод от закони и религиозни предписания срещу девите. Те са порождения на злите мисли, лъжите, въжа. Друг. Те служат на Ангромейнио, Ахриман. Да са безкрайно множество като образите им са слабо индивидуализирани. Легендарните ирански царе и юнаци се проявяват като девоборци, ардвисура анахита дарява победа и власт над девите на има, кайкавус и дъра. Главният девоборец е Рустам, който воюва срещу девите. Шахнаме изобилства са сюжети от борбата на Рустам с девите. 12 синове на Яков, според Старозаветното предание, синовете на библейския патриарх Яков, Израил, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Нефалим, Гат, Асир, Йосиф, Вениамин, синовете на Яков се разбират като епоними родоначалници на 12-те коле на Израилевита, 12 племена, влезли по-късно в племенния съюз Израил. Девет Ангелски чина, иерархията на ангелските същества в християнството. Според псевдодиониси Араопагит, ви век образуват три триади, изброени отгоре надолу. Първата триада, непосредствено близка до Господа, включва Серафими, Херовими и престоли. Втората триада включва Господства, Сили и Власти. Третата триада, непосредствено близка до Света и Човечеството, включва Начала, Архангели и Ангели, в тесния смисъл. В Стари завет се споменават Серафими, Херовими, Сили и Ангели, в Новия завет, Престоли, Господства, Власти. Начала Архангели. Денкарт, Деяния на вярата, религиозна енциклопедия, съдържаща постулати от зороастрийския канон. Дявол Гъръца. Клеветник, сатана дъра Евр. Противодействащ противник. Олицетворение на силите на злото, нечиста сила, противостоящо на доброто начало Бога. Аналогични образи в Исляма, шейтан, в будизма. Мара Една от най-важните му функции е владичеството над подземното царство, където се мъчат грешните души, ада, а в земния живот, вдъхновител на мадьосници и вещици. Във формирането на образа на Дявола еврейските представи имат изключително слаба роля. Фюдизма сатаната заема нищожно и неясно място. Друг, друч, авест Лъжа Фиранската митология дух Персонификация на лъжата, глава на триадата зли духове, противопоставящи се на триадата добри духове от Амеша Спента. Създаден е от Ангроемайню за унищожаване на праведността на света. С помощта на дева на лъжата, Ангроемайню се опитал да изкуши или да унищожи Заратустра, сравни с Мара, който се опитал да изкуши, също така безуспешно, Буда. Ередат Фетхри, Пехлеви, девственица, символ на женска чистота в зооастризма, Сравни с непорочно зачатие. Тя е призовава против злото и нечистота на този свят. Майка на месията Суишант. Заратустра Авест, Зороастър, Старогърц, Зърдушт Средноиран. Пророк и основател на религията на Зороастризма в Иран. Син на порушаспа от рода Спитама, известен преди всичко погатите, 17 велики химна които сам се чинил и които добросъвестно били съхранени от последователите му. Годините на живота на Заратустра не могат да бъдат определени, като според различните изследователи варират от 15 до 6 век прърът Заратустра споменава за себе си в гатите като за заотър напълно правомощен свещенослужител. Той е единственият основател на религия, който е бил едновременно пророк и свещенослужител. В младата авеста той е наречен с общата дума за свещенослужителката Урван, а сам нарича себе си Мантран, съчинител на емантри. по изобразява себе си като ведемна, този, който знае, посветен, притежаващ вдъхновена от Бога мъдрост. Заратустра достигнал 30 годишна възраст, когато най-накрая, след дълги търсения, получил откровение. Това велико събитие е споменато в една от гатите, ясна 43, и накратко е описано в пехлевийското произведение за Деспръм, 20-21. Там се разказва, как веднъж заратустра, участвайки в сбор по случай Пролетния празник, се отправил на разсъмване към реката за вода за приготвяне на хълма, въжа. Той влязъл в реката и се опитал да вземе вода от средата на потока. Когато се върнал на брега, в този момент той пребивавал в състояние на ритуална чистота. Пред него в свежия въздух на пролетното утро се появило видение. На брега той видял сияещо същество, което му се открило като баксимана, благата мисъл. То завело зарад устра при Ахурамазда и пет други, излъчващи светлина същества, в присъствието на които пророкът не виждал собствената си сянка върху земята поради яркото им излъчване. Така от тези седем божества, Амешаспенти, зарад получил своето първоот. В последствие многократно той усещал присъствието или чувал думите на Хорамазда, призоваващ пророка да му служи, думи, на които за Ратустра с готовност се подчинявал. За Ратустра се прекланял пред Хурамазда Хорамазда като владетел на Аша, Реда, праведността и справедливостта, което съответствало на традицията. Тъй като мазда от древността като най велик от трите Хури, пазител на Ратустра продължил нататък, изкъсвайки етите вярвания. Провъзгласила хорамазда за единствен несътворен бог, съществуващ вечно, творец на всичко добро, включително и другите добри и благи. Богове Пророкът бил убеден, че мъдростта, праведността и добротата по своята природа са различни от порочността и жестокостта. В една от виденията си пред него се явил съществуващият редом са Хурамазда негов противник Ангроемайню, злият дух, Ахриман, който също е изначален, но не незнаещ и напълно зловреден. Главен елемент на това откровение бил, че тези две първични същности, двете доброволно, макар и в съответствие със собствената си природа, са направили избора едната на доброто, другата на злото. Този акт е прообраз на аналогичния избор, който всеки човек трябва да направи в живота си. Именно този избор довел двата духа до противоборство, което се изразило в борба между творението и антитво. Уил почита наша, но зазя ско спри. Рението, тъй като в своето в съзнание да знаел, че след като веднъж е станал творец и е създал света, злият дух ще го нападне, тъй като светът е благо и ще се превърне в арена на борбата между двете сили. Накрая да ще спечели великата битка и ще унищожи злото, като светът ще стане добър веднъж винаги. Идеята за седемте божества станала главна новост в учението на Заратустра. Първоначално Ахурамазда сътворил с помощта на Светия Дух с Пентемайнио шест пониши същества, същите излъчващи светлина същества, които Заратустра видял в първото си видение. Сахурамазда те създали седемте творения, които образували света. Тези шест велики божества на свой ред създали други добри божества, почитани още в древноиранския пантеон Митра. Апамнъпът, Сроша, Ати и Гюшурван. Всички тези божества, пряко или косвено са еманация на самия Ахурамазда и под неговото предводителство се стремят да творят добро и да унищожат злото. Друг важен аспект на зороастризма било учението за трите ери, творение, смесване и разделяне въжбундахишн. Главно бедствие за човечеството, според Заратустра, била смъртта. Тя принуждава душите на хората през ерата на смесването да напускат материалния свят, гетик и да се връщат за известно време в несъвършено материалното еменок състояние. Заратустра смятал, че всяка душа, разделяйки се с тялото си, бива съдена за това, което извършила през живота на човека и жените, и мъжете, и господарите, и слугите можели да мечтаят за рая. А преградата към него бил мостът разделител. Превърнал се на място на съдебните процедури, където се произнасяли присъдите над душите, определящи се не от многото и щедри жертвоприношения, а от нравствените достижения. Съдът се ръководил от Митра, а негови помощници били с Раоша и Рашно, държащ везните, те не са римско творение. Везните претегляли мислите, думите и делата на всяка душа, добрите от едната страна, лошите от другата. Ако душата била заслужила да попадне в Рая, водена от прекрасна девойка, олицетворяваща собствената съвест на всеки човек, Даяна, правилна вяра, тя преминавала по широкия мост и се издигала нагоре. Ако везните се накланяли на страната на злото, мостът се накланял като клюн, а отвратителна вещица посрещала душата, хващала я и откарвала в жилището на лошите помисли, надзиравано от Ангроямайню. Но дори на душите, попаднали в рая, Презерата на смесването няма пълно блаженство, защото щастието ще настъпи едва по време на чудодействието в Рашигирд. След всеобщото възкресение ще последва последният съд, когато праведниците ще бъдат отделени от грешниците. Тогава Хурамазда и Шесте Амеша с Пента тържествено ще извършат последното духовно богослужение ясна и ще поднесат последното жертвоприношение, след което вече не ще има смърт и хората ще станат като безсмъртните светни, амеша с пента. бил първият духовен учител, който учел за ада и рая, за сада над всеки човек, за бъдещото възнесение на телата, за всеобщия последен съд и за вечния живот на съединените души и тела. Тези представи в последствие били заимствани от юдаизма, християнството и сляма. Зевс, върховно божество в гръцката митология, баща на боговете и хората, глава на Олимпийското семейство на боговете. Зерван, Авест, Зърван, Зурван, Зерван, фиранската митология бог, персонификация на времето и съдбата, върховен бог на зерванизма, религиозно течение, съперничещо си с маздеизма, религията на Алхура до епохата на Сасанидите, 3-7 век. Три бил възприеман като безкрайното време, зервана карана, съществуващ изначално, когато светът пребивавал в ембрионално състояние, късната Авеста включва и зерван дъргахвадата Крайното време, което е свързано с настоящия свят, създаден и обречен на Гибел. В продължение на хилядолетия 3. извършва жертвоприношения, за да се роди Хорамазда, призван да сътвори света, но когато се усъмнява в ползата от тези жертвоприношения, от съмнението му заедно с Хорамазда, Ормаст, се ражда и ангроямайнио. Ахриман Зерван дава обед да дари властта над света на първородния. Ормаст предогадил мисълта на три. Изподелил знанията си с Ахриман, който от своя страна разкъсал отробата на три, излязъл преждевременно и се нарекал Ормаст. Три, виждайки отвратителната му външност и стремеж към злото, отхвърлил Ахриман. Тогава се ражда прекрасният Ормаст, но три е принуден да отстъпи царуването над света на Хриман за 9.000 години. След това трябва да се възцари Ормаст и да поправи всички деяния на духа на злото. Ходът на борбата между доброто и злото и всичко, ставащо в този свят, включително живота на човека, са предопределения от Зерван. За разлика от последователите на маздеизма, последователите на Зерван разглеждат съществуващия свят като владение на княза на тъмнината. Зерван, зарва като върховно божество, баща на величието, бива възприят от манихейството и митраизма. Езекил, юдейски пророк, чието видения, наситени с мистична символика на явяването на Бога, са описани в книга на пророки Езекила, Стария Завет. Книгата е съставена от Езекил по време на Вавилонския плен. След като през 587 пр. царство е завладено от Вавилонския цар на Вуходоносур II и много юдеи са отведени в плен. Символиката на виденията на Езекиил е в основата на юдо-християнската и апокалиптика. Иштар, Акат, централно божество в акадската митология, съответства на шумерската инанна. Главни аспекти – богиня на плодородието и плътската любов, богиня на войната и разприте – Астрално божество олицетворение на Венера. Кабала, темата за Кабала е толкова обширна, че тук може да и кратко се отдели съвсем малко място, доколкото е свързана с темата на книгата. Кабала, предание, се оформя като езотерично мистично учение през 13 век в Испания, след което се разпространява в средновековна Европа, развивайки се с множество добавки от неоплатонизма и гностицизма. Заимствани от средновековната европейска и арабска философия. В кабалистичната философия Бог се разбира като абсолютно безкачествена и. Неопределима безпределност Енасов безкрайно. Енасов не може, без да ограничава и да изменя на себе си, непосредствено да създава крайния свят, затова между него и сътворения свят има 10 посредстващи творчески сили Сефироти. Първата, от които произхожда непосредствено от Бога чрез еманация и създава втората, втората, третата и тъна. Така на мястото на представата за сътворението на света, Кабала поставя учението за еманацията. Зухар алегорично тълкува текстове от Стария Завет, Авраам и Сара са материята и формата на нещата, фараонът, глупавото вълнение, Египет, тялото, Мойсей, божествения дух и тъна. Според Зухар човешката душа не се намира само под влияние на творческите сили, чистите божествени сефироти, под царството на светлите духове се намира тъмното царство на злите духове, демони, разрушителни сили, оплитащи душата на човека в своите примки. Настъпването на месианското време като идеален съвършен свят, който не може да бъде построен от Бога, кабала свързва с необходимостта от очистване на душите, с помощта на специални ритуали, Молитви и вътрешни волеви актове човек може активно да се намесва в божествено-космически процес на историята. Кападокия – област в централната част на Мала Азия, между Лидия и Армения, и северно от Киликия. През Презшести в Пъръра Била първоначално част от Мидия, а след това била завладена от Персия. Кария – област в Мала Азия. През Презшести в Пъръра била първоначално част от Емидия, а след това била завладяна от Персия. Главни градове в областта били Милет, Магнезия, Ефес и Халикарнас. Кронос, в гръцката митология един от титаните, син на Оран и Гея. Подучен от майка си, ослепил баща си Оран със Сърп, за да прекрати неговата безкрайна плодовитост. Възцарил се вместо баща си, като взел за своя съпруга сестра Сирея. Покъсно свален от властта от сина си Зевс, който обявил война на титаните, продължила 10 години. Победените титани били хвърлени в Тартар и се намират там под стражата на стореките, извадени от Зевс от Тартара. Според народната етимология Кронос е близък до времето. Хронос, в римската митология известен като Сатурн, символ на неумолимото време. Въже иранския Зерван. Лилит, в митология зъл дух. Обикновено от женски пол, у нас, ламия, ламия. Името Произхожда от три шумърски демона – Лило, Лилито и Ардът Лили, първият и вторият синкуб и Сокуп. Лилит се проявява като Сокуп и в еврейската традиция, тя изнасилва мъжете против волята им с цел да роди от тях деца. Линга, в древноиндийската митология символ на божествената възпроизвеждаща сила, обозначени на мъжкия полов орган. Поклонението пред Лъ като една от проявите на фалическия култ произхожда още от протоиндийските цивилизации Емохенджу, Даро и Харапа и е отбелязано в Ригведа. Получава най-широко разпространение в шиваизма поклонение пред Линга и Йони, женския символ, като символи на Шива и Парвати. Изобразяването на Лъ във вид на каменен стълб, обикновено издигащ се от Йони, има важна роля в различните шивайтски секти и служи като предмет на поклонение. Но свен в Индия се среща и в много други страни – Иран, Близкия изток, Гърция. Маги – древноирански жреци Мани – ирански религиозен реформатор, вероучител и пророк, 216-277 години – основател на манихейството. Основните сведения за живота му и за манихейството се съдържат деяния на Архелай, четвърти век, произведения на Августин Блажени, свети Ефрем, четвърти век, свети Епифани, четвърти век, християнски сирийски хроники, книга на схолиите от сириеца Теодор Барконай, 8 век, някои мусулмански източници на арабски и персийски езики Дъра, от противниците на манихейството, хронология на Бейруни, Оке хиляда години, фихриста Александър на Ибна Неадим, екс век, неутрални източници, оригинални манихейски. Източници от източен Туркестан, манихейски текстове в коптски превод от Фаим. Съгласно учението на Мани, изложено според традицията от самия него, манихейския канон включва седем съчинения – Шапоракън, посветен на Шапуруай, Живо Евангелие, Съкровище на живота, Прагматея, Книга на мистериите, Книга на изполините, Писма. След това станал известен още един текст – Кефалая, Глави. Сборник от произведения на Мани, съставен след смъртта му, света изначално съществува и се предава по традиция истината. Но тя се явява света в своята очевидност и природа само от време на време, когато идват посланици, много важна категория в учението на М, откриващи, проявяващи тази истина. Преди Мани истината се е предавала в различни форми, понякога е била частична. Такъв род истина е известена от Адам, Енух, Ной, Сим, Авраам и Дъра, но най-вече от тримата велики апостоли Заратустра, Буда и Исус Христос. Тяхната роля, обаче, била ограничена в локални, ограничени пространства Буда на изток, Заратустра, Фиран, Исус на запад. Мания е не толкова апостол на Вавилония и на съвременните му хора, последовател на тримата велики апостоли, но и оикуменически апостол на последното поколение хора те е крайното и виеше звено в веригата небесни посланици, откриватели на истината, печат на пророците, просветители. Манихейството е система на теософски синкретизъм, в която елементи от различни религиозни и философски системи са обединени в монолитна конструкция, подчинена на една главна цел – спасението. От зороастризма е заимствана дуалистичната концепция за вечната борба между доброто и злото, от будизма – учението за прераждането на душите, от християнството – учението за образа на Исус, включени са също. 07 и древновавилонски и гностически идеи Месия, помазаник, фиодизма и християнството, идеалният цар, посредник между Бога и хората и носител на висшия авторитет на земята, спасител, носещ ново, поправено състояние на цялото световно битие. Идеята за Месия е в противоречие със старозаветния монотистичен патус, недопускащ никакви спасители редом с яхве, и неблагоприятстващ представата за никакъв посредник между Яхве и неговия народ. В образа на месията личи явно заимстване от Иран, Зорострийския Саушант, Респиндия, баудисткия Емайтрея. Образът на месията намира по късно своето място и в строго монотистичния ислям – Махди. Митра – Авест в договор – Съгласие – Древноирански митологичен персонаж – Свързан с идеята за до 8-7 по-подробно учението на Мани ще бъде изложени в бъдеща поредица от книги, подготвяни от Ист Шамбаговора, проявяващ се като бог на слънцето. По произход принадлежи на индуиранския пантеон – Вет. Митра, а култът му е намерил изключително широко разпространение. Най-древните и надежни сведения за Митра се съдържат в Авеста – Яща – Екс, Митра – Емихър – Яшт. Първоначалността на договорната функция на М традиция не предизвиква съмнение. За това говори и на Заратустра създалият Митра Ахурамазда. негодяйте, които са лъжливи по отношение на договора, водят към гибел цялата страна. Никога не нарушавай договора, оти, отрода с Питама, независимо от това дали си го сключил с носител на лъжа или спритежаващ притежаващ правдата последовател на истинната вяра тъй като договорът има сила и по отношение на носителя на лъжата, и по отношение на носителя на правдата X, 2 и по-нататък. Бързико не дава митра. Притежаваш обширни пасища за добитък на този, който не е лъжлив към договора X, 3. Връзката на митра с договора с присъствието при него и като гаранция за неговото съответствие на Космическия закон или дори разбирането на Митра като въплащение на договора се потвърждава и от много други текстове. Еш 35, 45, 107, 109, 111, 116, видев 4, 2. Митра е върховен страж на договора, той следи за него с хиляди възприятия, 10 хиляди очи, 10 хиляди шпиони. Митра устройва не само социалния, но и природния космос. Той е свързан с водата, съпъмна път, със слънцето, стопанин на широки пъзбища и изпълваш с вода, благодарение на него идват. Дъждовете и израстват растенията. Митра е свързан с богинята на плодородието Ардвисура Хита, заедно с Рашно и Срауиш се проявява като съдия над душите на умрелите на моста Чимват, в неговото обкръжение е и богът на вятъра Веретрагна. В авестийската митология мотивите за връзката на Митра с Слънцето не са основни, но независимо от това, соларните му функции са видни от епитети като изпълнен със собствена светлина, сиещ, блестящ и дъра. В основата на митологическата предистория на Митра е наличието на двойка божества Фиран, Митра и Ахурамазда Финдия, Митра и Варуна. Хорамазда моделира космологичните елементи на Вселената, а Митра ръководи социалната организация на хората човешката вселена, и осъществява посредническата функция между горе и долу, външното и вътрешното пространство, небето и земята, божественото и човешкото. Впоследствие, на тази основа, Митра се превръща в бог на договора. След реформата на Заратустра Ахурамазда добива статуса на единствен бог, а Митра изгубва мястото си редом до него и дори е изключен от кръга на Амешаспентите, името Митра не се среща в гатите, Единственият текст от авеста, чието сигурен автор заратостра и намира мястото си като помощник на хорамазда от понисък ранг, сред язатите. Независимо от това, Митра има място в зороастрийския календар, месеца за жертвоприношения Багаедиш. Реформата на Заратостра отнема на Митра и други функции, като Бог на войната. Актуализира се тавроктоническата тема. От кръвта на убиваните бикове израстват растенията. Тя увеличава плодородието и жизнената сила. Полявява се образът на тройния митра, тъй е големият митра с два малки митра със светилници. Олицетворение на утринната зора и вечерното зарево каото и каотопът формират се митологимите слънце, светлина, откамък, скала, мотива законния митра и дъра. Широко разпространение извън Иран и особено в Римската империя намират култът към митра и посветените ритуали, митрейските мистерии, и ритуалните съоръжения е – емитреони. Култът се освоява с изключителна лекота, особено сред военните среди, сред римските легионери от Ефрат Дорейн. В самия Иран еволюцията на култа към Митра не завършва с реформата на Заратустра. А хеменидите почитат Митра. Той се споменава. Заедно са Хорамазда и Ардвисура анахита в надписите на Артаксеркс II и III. Култът се запазва и през епохата на Сасанидите, втори шестива. Мойсей, първият пророк на Яхве и основател на юдеизма, законодател, религиозен наставник и политически вош на еврейските племена при изхода от Египет в Ханан, двата половина на вториха и е пърхъра, вероятно през 19 ти династия в Египет, 1305-1196 пърхра, но не порано от 1230 парахра. когато племенният съюз Израил вече е в Ханан. Начала – християнската традиция е един от деветте ангелски чина, седми поред, образуващ заедно с ангелите и архангелите третата триада. Непорочно зачатие – идеята за непорочното зачатие, тъй е без участие на мъж, известна християнството по отношение на Исус Христос и Дева Мария, се среща и в китайската митология, императорите Фуса, Хуанди, Шъннун, мъдреците Лода и Конфуци били заченати непорочно, в древния Египет. Относно фараоните Аменхота П, П и П, във Вавилония Гилгамеш, Факат, Цар Саргон, Фиран Заратустра, сред монголите Чингисхан, в Будизма кемуни. Престоли, в християнската традиция е един от девете ангелски чина, образуващи заедно с херовимите и серафимите първата триада. Най-често се тълкуват като седалище на Бога. Рафаил, в послебиблейската митология един от седемте велики ангела, Архангела. Книгата на Енох го признава за втори в на архангелите след Михаил. В неканоничната книга Товита се проявява като ангел-лечител, изпратен от Бога, за да върне на Товита зрението и да избави една девица от овладелия дух Асемодей. Заедно с Гаврил той наказва ангелите въстаници Шемихаза и Азазъл, книга на Енох. Рашап Решеф. В западносемитската митология Бог на огъня и мълнията, унищожител и спръщащ мор. Понякога се проявява като бог на войната, покровител на оръжията. Рашно авест, рашн средноперс. В иранската митология дух на праведността. Заедно с Митра и с Роша е един от задгробните съдии на добрите и лошите дела. Не му са поверени везните. Ра е постоянен спътник на Митра. Вездесъщ и всезнаещ, често споменаван във връзка със Световната река Ранха като негово местообитание, навърха на Световната планина, Ещ хп 25. Самаел, Самаел, фиудийската демонология зъл дух, демон, често тъждествяван със са сатаната, според Емидраш Бакъм. Второзаконието се глава на всички сатани. Друго негово име е Емалхир, ангел или цар на злото. В копските гностически текстове се проявява като зълдемюрг, велик демон, владетел на долната част на преизподнята и хаоса. Отъждествяван с враждебен на старозаветния бог Бог-творец, спонякога е наричан Сяваот, а понякога Сяваот е негов син. Сеушант Авест Причастие на бъдеще време на глагола «спасявам», в иранската митология Месия е схатологически спасител на човечеството. В иранската традиция съществува представата за един или няколко са, на които е предначертано в края на времето да проведат страшния съд, да изтребят носителите на злото, да възкресят праведните и заради тяхното безсмъртие да завършат световната история с последната изкупителна жертва на бика. В зороастрийската свещена история Гайомарт се проявява като предтеча и прообразна Заратустра, приемник и завършител на мисията. Най-често са наричали тримата синове на Заратустра, родени по чуден начин след смъртта му. Вгатите, Гатите, чието автора за Ратустра, се споменава както в единствено, така и в множествено число. Образът на се оказал влияние върху юдо-християнските и гностическите есхатологически представи за Месията. Сасаниди, династия, управлявала Иран след Аршекидите. Най-важните от владетелите от Сасанидите са Ардашир Папак, Окей okay, 226-240 Шапур Ай, Окей okay, 240-272 Хормист Ай, 272-273 Вахрам Ай, 273-276 Вахрам Втори, 276-293 Вахрам Трети, 293 Нарсе, 293-302 Шапур 2, 309-379 379-399-3 кратки дарувания Ездигерт Ай, 399-421 Вахрам Ви, 421-439 Ездигерт 2, 439-457 Перус, 459-484 Кава тай. 488-494 Спрекъсване 494-528 Замъси 494 Хосруф Ануширван Ай 531-579 Хормист четвърти 579-590 Хосруф Втори 591-628 Кават Втори 628 Яздигър 3, 632-652 Иран е завладян от арабите. От времето на сасанидите са останали имената на известните и могъщи зороастрийски жреци Тансар и Кирдер. Серафими, огнени, пламенещи, ангели от юдейската и християнската митология, особено приближени до престола на Бога и прославящи го. Описанието им се съдържа в Старозаветната книга на пророк Исаия. Подобно на херовимите, отразяват близкоисточните представи за крилати свръхестествени същества с охранителни функции. Съществува древновавилонски паралел със шестокрил Демон, държащ във всяка ръка по една змия, релеф от Тълхалафа. Северна Сирия. Книгата на Енох ги поставя заедно с херовимите на шестото небе. Под ръководството на Ар. Хангел Гаврил. Върдевет ангелски чина. Сили, според християнската традиция един от деветте ангелски чина, пети поред, и образуващи заедно с господствата и властите втората триада. Сома, в древноиндийската митология божествена напитка и божество на тази напитка, по късно и луна, Сома Павамана, очистваща. Фригведа стои на трето място след Индра и Агни по брой на споменаванията. В древноиндийската религиозна практика приготвянето на Сома представлявало особен ритуал. Стъблата на сома, растението неидентифицирано идентифицирано до се измивали във вода, смачквали със специални камъни, течността се предсъждала през сито от овча вълна, разтваряла с вода, смесвали с мляко или семена и я разливали в дървени съдове. Питието сома, вероятно халюциногенно, за разлика от сура, хмелна напитка, предизвиквало състояние на екстаз. Сома била принасена в жертва на боговете, най-често на индра. Спандармат Средноиран. Фиранската иранската митология олицетворение на земята и религиозното благочестие, прародителка на живота. Описва се и се изобразява като красива мъдра жена с мускусна роза в ръка, получаваща царете. Произхожда от дозороастрийската майка земя, съпруга на Бога на небето, в последствие с пента Армайти, Арматей, едно от, от божествата амеша с пента. Почитането нас продължава и в зороастрийската епоха. Запазена е нейната връзка с забранения в зороастризма, обретни и хумация. Спента емайню, авест. Дух на светостта. в иранската митология духтворец. Сма вдъхновява заратустра. в края на световната история той трябва да унищожи духа на злото Ангруемайню. Смъ заедно със своя брабли знак Ангруемайню и двамата създадени от върховния бога Хорамазда, се проявяват като демюрзи на земните творения на нивото на телесната осезаема реалност Гетик, докато Ахурамазда пребива в сферата на чистата духовност Менок. Заедно с огъня СМ. Наблюдава изпълняването на решенията и присъдите, произнесени от Ахурамазда. Спентудата Авест Създаден от благочестието, те от богинята Спента Армайти, земята, следователно син на земята. В иранската митология е един от най-древните персонажи, по-късни форми с и сфендият. Исфандиар. Поради произхода си е неуязвим за обикновено оръжие. Постоянен епитет, берунзувател. Като повечето подобни герои, може да бъде убит от ума дюса на оръжие, вълшебна стрела, по подучване от злите сили. Срълша – Авест, срош, средноперс. Фиранската митология – дух на религиозното послушание и ред. Посветен му е срушещ и 57 глава на ясните. Вероятно се е заменил един от по-древните богове – Напра Ряман, Митра. С. изпитвайки истинността на убежденията на заратостра, благославя пророка. Проявява се като благовестник, посланик на Хорамазда, неговата свещена птица – Петел. Призване да отхвърля заблудите и лъжливите помисли на вярващите, да ги пази от нечистите сили като овчарка, куче, а нощем да разгонва злите духове. За целта е въоръжено е Боздуган, копие, боен топор. Сроша трябва да възвести тайната на откровението на тримата бъдещи спасители на човечеството Сеушанти, бъдещи синове на Заратустра. Страшен съд. В християнската схатология предстоящ в края на времето съд на Вторично дошлия, Второ пришествие, Исус Христос над всички някога живели хора, които ще се възкресят в плът за този съд и ще получат присъда съобразно делата си, вечно блаженство в рая или вечно наказание в ада. Мотивът е известен още в египетската митология Озирис. Тищря, Авест. Отнасящо се за съзвездие от три звезди, Тъ е поясът на Орион. В иранската митология божество, улицетворение на Сириус, макар че Сириус не е звезда от пояса на Орион, предводител на всички звезди от нощното небе. Главна функция – изпращане на благодетелна вода над изсушената от летния зной земя. Та се сражава срещу демона на сушата Апаоша и с помощта на Хорамазда, който му дава силата на десет коня, камили, бика, планини и реки, побеждава демона, освобождава пленената вода и започва дъжд. Фарн, древноиран. меч обикновено тълкувано като обозначение на слънчевото сиещо начало, божествен огън, негова материална еманация, нещо желано, достигнато, оттам, добра вещ, желана вещ. От авестийски, слава, величие, блясък, сияние, фиранската традиция божествената същност, носеща богатство, власт и могъщество, държавната сила. В. Вер Ж. Веретрагна. Р. Авест. Тълкува се като осъществявам избор или воинствен – фраварти. Запиран – олицетворение на душата в иранската митология. Първоначално били свързани с представата за умрелите предци, продължаващи зад гробното си съществуване. Взороастрийския пантеон са пред и след съществуващ по отношение на човека елемент на неговата същност. Почитането на Фе е открито при Мидийците, в държавата на Хеменидите и при Аршекидите, Персия. В са създадени от Ахурамазда, който сам има Ф, в 80. В са жалки, велики, немощни и могъщи. Те са създали света, украсили са небето с звезди, реят се в небесата, обковани в метални доспехи и поразяват нечистите сили. Споменава се, че фравашите са от женски пол. Хаума, хаума, авест В иранската митология обожествявана халюциногенна напитка, Въш сома, божество, персонифициращо тази напитка, и растение, от което се приготвялах култът, произхожда от древноиранския период и точно съответства на Инт. Сома Най-много данни за се съдържат в авеста, яща за хаума, хомешт, ясна девет и в други ирански традиции. Друго название на напитката фаваста е мада. Тържественото приношение на хълма, ясна, жертва, гарантирало зороастрийския ритуал безсмъртия за вярващия, както и устойчивост на реда в космоса и социума. Ясната започвала с жертвоприношение на бик, след това хълмата се стривала и смесвала с мляко. Получената напитка на безсмъртието се посвещавала на хорамазда. Моментът на смесване на сока от хъъс мляко символизирал чудесното явяване в света на Заратустра. Последната ясна в човешката история ще бъде сътворена от Саушант, Месията, Спасителят, който ще върне света в изначалното съвършено състояние на всеобщо безсмъртие. Приготвянето Нах представлявало част от ритуала и се опирало на мита за гибелта на божеството Холма, разчленено от другите богове, стрито и употребено за приготвяне на божествената напитка, преодоляваща смъртта. Епитетът на Хаома Дороша се тълкува като отхвърлящ, преодоляващ смъртта. Един от халюциногенните ефекти на Холма бил изменение или дори обръщане на възприятията на пространствено-временните и субектно-обектни отношения, пъра едновременно намиране на екс на небето и на земята, особено съвместяване в екс на ипостасите на бога, в частност Митра, носител и страж на световния закон. Жреца, принасящ жертвата и самата жертва. Пъра, ясна 9, едно тире, три, две. Заедно с това за устра се обръща към хълма и като към човек, ясна 9. едно. Днес култът към хълма, приготвяна от ефедра, съществува сред персите и гебрите. Херовими, в фюдийската и християнска митология ангелоподобни същества-стражи, Охраняващи пътя към дървото на живота и тъна книгата на Енох ги описва като ангели от шестото и седмото небе, заедно с серафимите, възхваляващи бога край неговия престол. Кабала им отрежда трето място в иерархията на ангелите, като поставя за техен началник архангела Херовил. Шамаш, факатската митология бог на слънцето и правосъдието, Ина. знаменованията. Съответства на шумерския ото Шапаш, в западносемитската митология, богиня на Слънцето. В борбата на боговете за власт над света, застава на страната на живота и доброто, като помощница на Балу и Анат против Муто. Притежава дара на севиждането и помага на Анат да намери тялото на Балу, убит от Муто, и да го погребе на планината Цапан. Шол, в фидейската митология, царството на мъртвите, задгробния, долния свят, противоположно на небето. Ше е представен като одушевено същество, страшно чудовище, подобно на Акадският ямат. Шеол поглъща своите мъртвите, тръквайки над тях гигантските си челюсти, отробата му е вечно ненаситна, а душата му се разширява и вълнува от предчувствието за плячката. Първоначално шъ е местообитание на всички мъртви и само най-големите грешници могат да се провалят през земята и да попаднат в Шъол живи. Покъсно се разпространяват представите за Шеол като място за заточение и наказание на грешните души, със съответните мъчения. Освен тях, в Шеол обитават рефеймите, злите духове шедим, както и ангелите мъчители. Старозаветните апокрифи ще често се отъждествява с гената, представен като огнена бездна с пламенещи реки. Според талмодическите разкази ша не и от земята, а в друго пространство, зад планините на тъмнината, така че отша се вижда рая и обратно. Шеол е своеобразно чистилище и мъченията в него способстват само за избавяне от злобата и нечистотата. Само закоравели грешници се мъчат там повече от година, като половината от този очистващ срок душата прекарва в огън, а другата половина – в лед. По време на сабата, съботата и други празници душите са освободени от мъките, а в бъдеще великите ангели Михаил и Гавраил, пратеници на Бога, ще отворят вратата на Шеол и ще изведат за ръка всички, които са се провалили там. Шехина, фюдиизма, едно от имената на Бога, изразяващо идеята за неговото присъствие света. Язати, авест. Язата, този, комуто, подобава поклонение. В иранската митология клас божества помощници на Хурамазда. Терминът има дозороастрийски происход. В древноперсийския пантеон нея съответства терминът Бага, сравни с ведическия Бехага. В младата Авъста към отнасят такива божества като Митра, Ардвисура Анахита, Веретрагна, Мах и. Други божества с ранг, по-нисък от Хаурамазда и Ямеша Спента. Разширително смисъл на божество включват Ямеша Спента и Ахурамазда. Яхве, фиодизма, непроизносимото име на Бога. Според Старозаветното предание, било открито от бога на Мойсей при богоявлението на планината Хорив, като знак на особено откровение, дадено на Мойсей. В съответствие са забраните в практиката на юдеизма, фиксирани с десетте заповеди, да се произнася името на бога на празно, дълго времето се произнасяло на гласне, чуто за обкръжаващите веднъж годишно, в деня на очистването, от първосвещеника като тайната на устното му звучене се предавала по старша линия на първосвещеническия род. От трети в Пъръра Произнасянето на името били напълно забранено, така че там, където се среща в текстовете, вместо него се произнася Адонай. Това довело до това, че при огласяването на библейските текстове, извършено през 7 век от масоретите, на свещената тетраграма Юаи, срещана в Библията около 7000 пъти, били придадени гласните звуци на думата Адоней. От тук през късното средновековие сред християнските богослови възникнало четенето Яхова. Според различни следователи, Яхве първоначално бил почитан като Бог само от едно от еврейските племена, коляното на Юда, и едва по-късно станало главно божество – Бог, покровител на древноизраилския племенен съюз. Ещи, зороастрийски химни на възхвала и обожание. Основните са посветени на Ардвисура Анахита, богиня на водите, на Тиштрия, звездата Сириус, на Фравашите, на Митра и Тана. В значителна степен са написани в мерената реч. Както почти цялата химнологична литература, ещите съдържат митологични и епични елементи, запазени или съставени от свещениците. По такъв начин, в рамките на Авеста, ещите представляват, може би, най-служният компонент по отношение на взаимодействащите си елементи. Царе на Израил и Юдея Единно царство Саул, 1020-1004 Давид, 1004-965 Суломон, 965-928 Яхония, 598 Седекия, 598-587 Израил Юдея Яровоам 1, 922-901 Ровоам, 928-901 Надав 901-900 Авия, 911-908 Васа, 900-877 Аса – 908-873 Елах – 877-876 Иосафът – 873-849 Зимри – 876 Йоръм – 849-843 Умри – 876-869 Охозия – 843-842 Ахав – 869-850 Гофолия – 842-836 Охозия – 850-849 Иоасе – 836-798 Йоръм – 849-842 Аймасия – 798-769 Иои 842-815 Озия 785-742 Йоахас 815-801 Йофъм 742-735 Йоасе 801-786 Ахас 735-715 Иерувам втори 786-746 Езикия, 715-687. Захария, 746-745. Еманасия, 687-642. Шалум 745. Амон, 642-640. Менахем, 745-738. Иосия. 640-609 Пекахия 738-737 Йоахъс 609 Факей 737-732 Осия 732-724 Йоаким 609-598 Едно Повече информация за авеста, Въжаваста, том 1. Предстоящо издание на български язик Ист Шамбала. Две повече информация за магите, въжа Великите магове. Ист Шамбала с 1998 година. Ирански календар. Едно, Фравашинам, месец на душите на мъртвите, Фраваши, април наклоне на черта май. Две Шахевахищахе, посветен на Аша Вахища. Три Хаурватато, посветен на Хаурватат. Четири Тиштрияхе, посветен на Тиштрия. Сири. Ус. Пет меретато, посветен на меретат. Шест Шатрахе Вайрихе, посветен на Шатра Вайря. Седам митрахе посветен на Митра. Осем Апам, посветен на Апам на пад. Девет Атро, посветен на Бога на Огъня Атар. Десет Дадушо, посветен на Твореца Дадва, епитът на Хурамазда. Единадесет вухуше Манайхо посветен на Баксимана. 12 Дванайсет Арматуиш, посветен на спента Армайти. Ирански празници – Гахамбари Емайдио и Заремая – средата на пролетта Емайдио и Шема, средата на лятото Пайтишахия – празник на събиране на зърното. Еятрима – връщане на добитъка от летните пасища. Емайдиайрия – средата на зимата Хамаспът Майдия – Огощение в чест на душите на праведниците, в равашите. Нурус, нов ден, празник на огъня. Илюстрации Богинята Мата от Емохенджо Даро. Илхайя Пъргара. Богинята Майка от Гандхара. До Крилът Лъв, пазител от Персеполис. Стената на славата, Персеполис. Персеполис Скъпи приятели ако желаете да закупите книги от издателство Шамбала, посетете нашата електронна книжарница www.съчмбетелят.com. За контакти, тел 02 наклонена черта 87-44-117 имейл съзембелебъв.bти. Шторис М. Кутърл. Емиха Шкой. Те дойдоха. Емисият вгасят човечеството. Цена 10 лева. Цена – 6 лева. Великите матове. Едриан Дължък Шбърт. ВИЛА Т. Послеите. Мистич с наклонена черта ГП традиции. Цена – десет лева. Цена – шестнадесет лева.